Инян научно Книга за мечтатели. Тънка червена нишка. Предговор. Казват, че умението да се задават добри въпроси е много важно за знанието. Веднъж, когато не успях да постигна нещо, което тогава бе важно за мен, се запитах дали и други хора са се чувствали по същия начин и какво е всъщност успехът. Тези въпроси ме доведоха до написването на настоящата книга. Открих толкова много истории които трябваше да бъдат споделени. Те ме научиха, че успелите хора също са имали своите трудности и провали. В крайна сметка разбрах, че успехът означава да обичаш това, което правиш и да не се отказваш от него. По време на търсенето на отговорите и в трудните моменти няколко скъпи за мен хора ми подадоха ръка и на тях посвещавам тази книга. Днес знам, че с тях ме свързала една тънка червена нишка. Събитията в живота на героите, описани подолу, са истински и съдържат минимални художествени отклонения. Тези събития също са били свързани с една такава тънка червена нишка. Разбираме за нея едва накрая, когато сме загубили твърде много време в проклинане на трудностите, вместо да приемем, че те са необходима част от сбъдването на всяка мечта. Инна Очкунова Дейв Кепл Да привлечеш успеха като смагнит на обикновената идея на един текстописец Дейв Кепъл водил нормален живот, под нормален разбирайте липса на постоянна работа, банкови заеми, просрочия и сенна хрема. През 1993 година Дейв работал почасово като текстописец на песни. Имал навика да се служи фримуването с малки листчета от нарязана хартия, на които написвал думи, размесвал ги и по този начин търсил вдъхновение за поредния текст. Освен, че вдъхновението не нещо, което идва, когато го повикаш, Дейв били справени и пред това на удобство да киха често поради алергията си, така всички лищата се разхвърчавали в различни посоки и римата съвсем му се изплъзвала. Ето защо той решил да залепва думите с магнитчета на хладилника си. Веднъж на гости му били приятели, които видели една смешно звучаща комбинация от думи на хладилника, нещо като течна, симфония, гора, прошепва... Лято, сторило им се, че от това би могло да се получи забавна игра, всеки избира по няколко произволни думи и трябва да състави от тях стих. Това била една от най-забавните вечери. Зареден са. Енергия след приятната среща, Дейв лежал в леглото си и мислил за играта. Дали това не бил неговият шанс да промени живота си? Оказало се, че е така. След няколко месеца той пуснал на пазара първите си комплекти от играта, наречена магнитна поезия. Тя се превърнала в хит, а Дейв вече не бил текстописец, страдащ от сен на хрема, а милионер със сен на хрема. Ние сме като магнити и подобното привлича подобно Ронда Бърн, тайната. Уилям Мърдок Когато велика възможност почука на вратата. От детското конче до парната машина. Уилям Мърдук се родил в Шотландия през 1754 година, баща му отговарял за поддръжката на една мелница и често го вземал със себе си на работа, където синът му натрупал технически умения. Геният на момчето проличал още в ранна детска възраст, когато с помощта на баща си той измайсторил дървено конче с колелца, с което си играело. След като навършил 23 години... Уилям решил да си намери добре платена и престижна работа и тъй като не можел да си позволи нито кон, нито впряк, по пеше към Бирмингам, отстоящ на почти 500 км разстояние, за да помоли Джеймс Уат и Матю Болтън да му позволят да работи в тяхната компания за парни двигатели и помпи, използвани в мините. За изпът си изработил импровизирана дървена шапка с широка периферия, за да го пази от дъжда по време на дългото пътуване. Той пристигнал в Бирмингам по тъмно вечерта. Но тъй като нямал нито сили, нито пари да плати за страноприемница, тръгнал направо към дома на Бултън и почукал на вратата. Никой не му отворил, защото трупането не се чувало на втория етаж на къщата, където се намирал домакинът. Уилям стоял пред вратата и тропал в продължение на повече от час. И тък му когато се канал да си тръгне, Бултън най-накрая чул шума и се показал. Той поканил странника да влезе. И слушал го и при вида на причудливата му шапка го разпитал за нея. Когато разбрал, че Уилям сам си е направил, Болтън се впечатлил от неговата сръчност и дръска находчивост и му предложил работа в компанията си. Сътрудничеството между Уат, Болтън и Мърдок продължило цели 20 години, през което време Мърдок направил множество подобрения в парните машини и двигателите на Уат. Работата му била изключително високо и възнаграждението му било толкова. Добро, че той дори не намирал за нужно да патентова собствените си изобретения, които създавал през свободното си време. Едно такова причудливо съоръжение била първата самоходна парна кола, предшественик на локомотива, която Уилям създал през 1784 година. Една вечер жителите на Бирмингъм спочуда видели следната странна гледка. Кола без конски впряг се движала на собствен ход по улицата, издавайки странен шум и отделейки пушек, а зад нея тичал самия Туилям. Всъщност той за пръв път е изпробвал и не знаел точно колко бързо се движи машината, поради което срещал и трудност да догони. Междувременно, призрачната парна кола, движеща се подобно на конника без глава, се изпречила на пътя на един чиновник, който припаднал, понеже помислил, че това пуфтещо самоходно съоръжение е самият дявол. По късно съсед на Уилям на име е Ричард Тревитик, който често наблюдавал пробите на парната кола, заимствал механизма, за да създаде парния локомотив. Нечудно, чудно че една от първите разработки на Тревитик била наречена именно Пухтящият дявол. Сред многото изобратение на гениалния мърдок има е едно, което оказало голямо влияние върху бита на човечеството и това е газовото осветление което завинаги изместило свещите в домакинствата на хората. Докато работил в мините, Уилям забелязал, че при възпламеняване на каменовъглен газ се отделя ярка светлина. Чрез система от тръби той газифицирал цялата си къща и така тя станала първата света с постоянно осветление. Палмал в Лондон пък била първата улица с обществено газово светление, което било пуснато през 1807 година Уилям изобретил също така инсталация от пневматични тръби, по които на къси разстояние чрез компресиран въздух можело бързо да се пренасят контейнери с различни предмети, за да се пести време. Първата такава система била инсталирана в магазина Хароц в Лондон, но се използва и до днес в някои болници, офиси и дъра. Този метод е природни на един много използван в наши дни уред звънеца на входната врата. През 1817 година Уилям, вече много състоятелен мъж, се преместил да живее в огромно имение в покрайнините на Бирмингъм. Разстоянието от портата при оградата на имението до самата къща било такова, че дори и човешки вик не можел да се чуе от толкова далече. Ето защо. Уилям се нуждаел от приспособление, което да му позволи да бъде известяван за посетителите си. Така още същата година той създал първия света звънец за врати, който работал чрез система от тръби с компресиран въздух. Уилям не искал някой странник в нужда, в каквото положение самият той се бил озовал преди много години, да чака дълго пред затворената му врата. Когато велика възможност почука на вратата на живота, често звукът е толкова тих, колкото биенето на сърцето и е много лесно да бъде пропуснат. Борис Пастернак Уелс Фарго и Американ Експрес в крак с времето Кое е общото между дилижансите, златната треска и кредитната карта? През 1850 г. в Бафало, щата Нью Йорк, Хенри Уелс, бивш Дукер, Уилям Фарго, бивш Пуштален, и Джон Бетърфилд, бивш Кочиеш, основали компанията Американ Експрес. В началото тя предлагала експресни конни доставки като альтернатива на бавната и по-скъпа държавна поща. Две години по-късно в Калифорния започнала треската за злато и Хенри и Уилям Видели в това възможност за разрастване на бизнеса на Запад, но бордът на директорите на American експрес не проявил интерес. Така през 1852 година двамата основали компанията Уелс Фарго, която в началото също осигурявала куриерски услуги, а популярността и се дължала на изключителната бързина и точност благодарение на междинните спирки и смяната на впряговете, които двамата са дружници въвели. И за двете компании финансовата дейност не била водеща, но с времето те започнали да извършват и банкови услуги. Уелс Фарго, например, започнала да купува злато от миньорите и да изплаща пари на техните близки в други градове, а през 1888 година един от президентите на Американ Експрес предприял пътуване в Европа и установил, че в малките градове не можел да получи плащане срещу представено кредитно писмо. Така няколко години по-късно, Американ Експрес въвела пътническите чекове. С времето и двете компании се насочили основно към банкова дейност, тъй като железопътният транспорт изместил постепенно доставката на пратки чрез конни впрягове. През 1958 година Американ Експрес първа въвела кредитната карта като разплащателно средство, а през 1967 година Уелс Фарго вкарала в употреба известната MasterCard. Уелс Фарго Американ Експрес. Са умели да устоят на две войни, множество финансови кризи и силна конкуренция благодарение на своята иновативност и способност да се променят. Днес сте са сред най-големите банки света нещо, което техните създатели надали са допускали. Който желая постоянен успех, трябва с времето да променя поведението си. Никол Макявели Кларънс Сондърс Новаторски дух няма да повярвате откъде е дошла идеята за модерния супермаркет. Семейството на Кларанс Сондърс било толкова бедно, че на 14 годишна възраст той трябвало да започне работа като продавач в магазин за храни. Кларанс обаче мечтаял един ден да има дом колкото палат. Като станал по-голям, започнал работа в една фабрика, след това в дъскорезница, а по-късно отново станал продавач в хранителен магазин. С припечеленото едва свързвал двата края. По нова време хората в Америка пазарували през обедната си почивка, всички се струпвали на опашка и продавачът подавал на всеки клиент желаната стока през тездяха. През останалата част от Деня Кларънс почти нямал работа, за това разполагал с доста време за размишления и все круел планове как да се измъкне от нищетата. Мислил и за това как може продажбата на хранителни стоки да стане по-ефективна. Един ден той отивал на гости при свой приятел в съседен град. От прозореца на влака видял ферма, в която отглеждали прасенца. Те били затворени в малко оградено дворче и Кларан забелязал, че имали свободен достъп до хранилките си. Видяното го накарало да се замисли, че именно това липсва в магазините, хората нямали свободен достъп до стоките, така че да могат да ги докоснат и да ги разгледат спокойно. Вместо това продавачът им подавал избраните продукти, които се съхранявали в шкафове зад щанда и изключвали прекия досек. В края на пътуването си Кларънс вече имал идея за нов тип магазини и вярвал, че това ще бъде неговият голям шанс в живота. През 1916 г. в град Мемфис той отворил първия си магазин, наречен пигли-уигли, от английската дума пик-пресенце, в който клиентите можели свободно да се разхождат между рафтовете с стоки. Да си взимат необходимото и да го поставят в пазарска кошница. При изхода на помещението били разположени няколко каси, благодарение на което се избягвали големите. Опашки! Идеята донесла на 27-годишния предприемач мигновен успех. През 1920 г. той вече строял край Мемфис мечтания си дом невероятна къща от розов мрамор с басейн, която сякаш била излязла от приказките. Същата година обаче, след науспешна сделка на борсата, Кларънс загубил почти всичко. Кредиторите придобили контрол над веригата му магазини и той бил принуден да продаде имението си на общината. Днес то е музей, в който има специална експозиция, посветена на създателя на първия в света супермаркет. Кларънс успял да се съвземе, въпреки претърпения крах. Измислил още две напълно новаторски концепции, като например денонощен магазин, в който клиентите пазаруват от апарати, подобни на вендинг-машините, и магазин на самообслужване, където няма каси, а устройство, на което купувачите маркират стоките си сами. Въпреки известната си ексцентричност, няма съмнение, че Кларен Сондър се бил човек, който е изпреварил своето време и е притежавал истински новаторски нюх. Успехът се крие в това да вършиш обикновени неща по необикновен начин. Джим Рон Бет Греъм. Мечтите се сбъдват За някои практични приложения на живописта. Бет Греъм мечтаяла да стане художничка. Вместо това обаче се оказала самотна майка с финансови затруднения. За да прехранва себе си и сина си, тя започнала работа като секретарка в банка. При това се справяла доста трудно с писането на машина и правила много грешки. Но не се отказала напълно от мечтата си и свободното си време рисувала с темперни бои върху стъклени бутилки, които продавала, за да припечелва допълнително. Така един ден, докато пред нея стоял поредният сгрешен документ, бе си дала сметка, че художниците поправят грешките си, като нанасят нов слой боя. На другата сутрин тя взела малко бяла темперна боя за работа и я нанесла върху сгрешения документ. Получило се. С помощта на учителя по химия на сина си Бет забъркала в кухнята на скромната си къща бял разтвор, с който да заличава печатните грешки. Така се родил коректорът. През 1956 година тя основала своя собствена компания за производство на коректор. Началото било трудно. Но скоро бялата течност станала незаменим помощник във всеки офис. През 1980 година Бет продала формулата си на жилет, което и донесло печалба. От 47 милиона долара. Мечтите обикновено се сбъдват, но не точно така и не тогава, когато вие искате. Мария Домбровска Елиас Хоу Сънят на Шивача Откритие по пътя към Ешафода Елиас Хуо трябвало от малък да работи в текстилна фабрика. През 1837 година фабриката фалирала и се наложило спешно да си намери нова работа, защото вече имал съпруга и три деца. Един часовникър го взел за свой помощник и с времето Елиас е научил майсторски да поправя часовници, но заплащането било мизерно, така че семейството му едва свързвало двата края. Веднъж обаче в ателието Елиас дочул двама клиенти да си говорят, единият се оплакал, че работниците шивашкия му цехшият твърде бавно и закъснявал споръчките. Същата вечер на Елиас му се присънил странен сън. Той сънувал, че е затворник в далечно царство. Кралят му заповядал да изобрети шевна машина и му определил срок от един ден, в противен случай щел да го безглави. От определеното време оставали едва няколко минути. Но Елиас не бил измислил нищо и точно когато го водели към ешафода, той изведнъж се сетил как може да бъде направен работещ модел на шевна машина. Събудил се, крещейки да го пощадят. Когато се осъзнал, видял, че е в безопасностто дома си. Било 430 сутринта и той станал да скицира това, което му било хрумнало на сън. През 1846 година Елиас получил патент за изобретената от него шевна машина която му донесла огромно състояние и той заживел. Царски Точно когато се чувстваме най-бедни, животът като грижовна майка ни е най-красивата дреха, Алесандро Давения. Филип Астли Да яхнеш успеха Как се родило едно изкуство? Още като дете Филип Астли обичал да язди коне и след като отбил военната си служба, основал школа по конна езда в на Лондон. Годината била 1768, Филип забелязал, че през уикендите към мънежа често се стичат хора, за да наблюдават обездването на конете. От тук му хрумнала идеята, че може да представя акробатични номера и да събира малка такса от посетителите. Затова преместил школата си в близост до Уестминстърския мост. Освен това открил, че жокейте, изпълняващи разни номера, много полезно запазват равновесие, ако яздият в кръг и за целта приспособил оградена кръгла площадка за арена. След две години Филип обогатил програмата си, за да привлече повече зрители. Така в паузите между номерата с коне на арената започнали да се появяват клоуни, музиканти и жунглёри. С идеята за по-голям комфорт и удобство след още няколко години той добавил седящи места, подредени амфитеатрално, а за да предпази публиката от лошото английско време, издигнал над арената шатра. Славата на неговите представления се разнесла из цяла Европа. Заради кръглата сцена на английски съркас, амфитеатърът на Асли станал известен като цирк. Трупата била чест гост във всички кралски дворове и основала 18 постоянни цирка в различни европейски градове. Оригиналната арена била широка 19 мъв диаметър, което е стандартът и на съвременната циркова арена. Пиест-циркът на Филип Астли използвал само коне в представленията си. Други представители на животинския свят били включени за първи път в Париж през 1828 година. През 1884 година братята Ринглинг основали свой цирк в Америка. В началото те нямали средства за екзотични животни и купили една полусляпахена, хиена, а късно внесли жираф от Африка. За да привлекат по-голяма публика, те обявили, че това е последният жив екземпляр на земята. Американците, които до този момент не били виждали жиров, се хванали на уловката и се тълпели да го видят. Успехът е като наобязден кон, целта е не само да го яхнеш, но и да си готов да се бориш, за да не паднеш. Цитат от неизвестен автор. Гила Либерте Цирк под слънцето Дългият път От улицата до манежа Гилалибърт е роден в Квебек през 1959 година, когато бил малък. Майка му и баща му го завели на представление в цирк, братя Ринглинг, Барнам и Бейли. Момчето до толкова се впечатлило от видяното, че помолило родителите си да му кукят биографията на Финия с барнъм, известен като Краля на цирка. След като е прочел, ги започнал тайно да мечтае един ден да стане като Барнам. Но понеже никак не вярвал това да се сбъдне, залягал над уроците си, а по покъсно поступил на истинска работа в една хидроелектрическа централа. През 1979 година поради намаляване на бюджета много работници, в това число и ги били съкратени от централата. Известно време той не могъл да си намери нова работа и спестяванията му свършили. Принудил се да се научи да свири на хармоника и обикалял по улиците на Квебек. Припечелвайки толкова, колкото да се издържа. С времето освоил и други умения, като свиренето на акордеон и гълтането на огън. Запознал се с още няколко улични музиканти и изпълнители и от тях дочул за провеждането на летен фестивал в градчето Бесемпъл. Ги, неговите приятели Даниел Готия и Жил Съд Кроя решили да отидат на фестивала с надеждата да спечелят добри пари. Попаднал сред толкова много артисти и ги подхвърлил на шега на Даниел и Жил. Че тук биха могли да съберат трупа и да тръгна да обикалят света също като Финия с Барнам. Че какво ни пречи, възкликнали в един глас Даниел и Жил, напълно завладени от идеята, тримата приятели използвали останалите дни от фестивала, за да убедят още неколцина на артисти да се включат в проекта им и да кандидатстват заедно за субсидия от канадското правителство. Отзовали са около 20 улични изпълнители, сред които жонглери, еквилибристи и въжеиграчи. Но възформираната трупа успяла да си издейства субсидия, за да замине на фестивал, който се провеждал в Лас Вегас. Проблемът бил в това, че субсидията покривала само билетите за отиване, но не стигала за шатра, билети за връщане и пара артистите или трябвало да дадат най-доброто от себе си и да спечелят достатъчно, или да се разпаднат още след първата си изява. Те направили първото. Това, което започнало с трупа от 20 улични артисти, Прераснало в днешния цирк Дюсолей, цирк под слънцето, кръстен така. Защото в началото нямал своя шатра и всичките му ранни изпълнители били тръгнали от улицата. Към момента, цирк Дюсолей е най-големият цирк в света с годишни приходи от над 810 милиона долара. Всеки фокус се състои от три части или действия. Първата част се нарича «Обещание». Мадьосникът ви показва нещо обикновено, колода карти, птица или човек. Той ви показва предмета. Може да поиска да го гледате. Да проверите дали е истински, неподправен, нормален. Разбира се, той не е такъв. Второто действие се нарича «обрат». Мадьосникът взема обикновения предмет и прави с него нещо необикновено. Искате да откриете секрета? Но няма да го видите, защото, разбира се, не гледате истински. Вие не искате да го знаете. Вие искате да ви измамят. Но още не ръкоплескате. Не е достатъчно да накараш нещо да изчезне. Трябва да го върнеш обратно. Затова това всеки фокус има трето действие, най-трудната част, която наричаме «престиж». Без «престиж» номерата са безполезни. Цитат от филма Престижна Кристофър Нолан Животът е несигурен. Понякога скачаш в пропаст. Друг път си като жунглюр в цирк и успяваш да хванеш всичките топки. Ривера Сан Мартин Гудман Скрита суперсила Човекът, който си нарисувал по добър свят. Мартин Гудман бил едно от 14-те деца на литовски емигранти. Той отрано познал нищетата. Разцял в приоти за бедни и понякога си представил, че има магически сили, с които може да промени света. Икономическата криза от 1929 година се отразила още по зле на семейството му, но по същото време Мартин успял да си намери работа като помощник в една издателска къща. Заплатата му била мизерна, но опитът, който получил там, се оказал безценен за него. Голямата депресия обаче не подминала и издателството в което работил. То фалирало и Мартин отново останал на улицата. Но благодарение на познанията си за издателската дейност и идеята, която му била хрумнала, докато са лутали с приютите за бедни, Мартин създал едни от първите комикси с супергерои като Капитан Америка, Сепайдърмен, Дърмен, Халк и много други. Моментът се оказал особено подходящ, защото хората тогава, както и сега, има ли нужда да вярват в суперсили, супергерои и в един по-добър свят, където злото накрая бива победено? Продажбите надминали и най-смелите. Очаквания на Мартин, а днес компанията Marvel, която той основал, е сред водещите в развлекателната индустрия. Разбрах, че ако приема своите слабости и недостатъци, мога да ги превърна свои суперсили Скайлор Грей. Всеки от нас притежава поне една скрита суперсила. Но много от нас не знаят това, цитат от неизвестен автор. Марк Грегуар Ейца за милиони Кое е общото между военните контейнери, риболовната корда и тиганите? През 1938 година Рой Планкет, служител на компанията Дюпон, бил натоварен с задачата да открие нов вид вещество от групата на хлорофлуровоглеродите което да се ползва в хладилните системи. Той охладил тетрафлуоретилен и го поставил в бутилка под налягане с намерението да го смеси с хидрохлорна киселина. Когато преминал към смесването, Планкет забелязал, че газът е изчезнал, а на дъното на бутилката имало непознато бяло вещество. Изглежда, вследствие на охлаждането, газът се бил полимеризирал и бил станал на прах. След допълнителни проучвания Планкет установил, че новото вещество което нарекли тефлон, политетрафлоретилен, е много устойчиво на загряване и корозия. Компанията Дюпон го патентовала през 1941 година, като първоначално тефлонът бил засекретен и се използвал от военните за изолиране на контейнери, в които се съхранявали радиоактивни вещества по Покъсно навлязъл в масова употреба, най-напред в автомобилната индустрия за изолация на кабели и пъра продължението на тази история ни пренася от другата страна на Атлантическия океан. През 1954 г. съпругата на френския инженер Марк Грегоар му приготвяла пържени яйца за закуска. Както всяка сутрин, яйцата залепнали за тигана и тя отново се е досала. «Защо няма тиган, който да не загаря?» възкликнала колет. Марк, който имал научни познания, този път се вслушал в мърморенето на съпругата си и се сетил, че кордата на въдицата му е стефлонова тефлонова изолация, за да е поздрава и да не се заплита. Той също така знаел, че тефлонът е термоустойчив. Хрумало му, че ако тиганът бъде покрит със слой тефлон, това ще му осигури незалепваща повърхност. Марк патентовал идеята си и през 1956 г. създал компанията Тефал която пуснала в продажба първите тигани с тефлоново покритие. Днес Атефал е мултимилионна компания, чиято. Продукция е представена в над 120 страни по света. Шансът винаги е голям. Нека въдицата ти бъде хвърлена във водата, оловата е там, където най-малко чакваш. Овиди. Херман Холерит. С отворени очи. За германските корени на една американска компания. Херман Холерит се родил в Америка през 1860 година. Той бил син на германски иммигранти и завършил минно инженерство в Колумбийски университет, а след това специализирал и машиностроене в Масачузетския технологичен институт. След дипломирането си постъпил на работа в Американското бюро по преброяванията на населението. Обработването на данните от преброяването, което бюрото било извършило през 1880 г. Отнело 8 години. Херман бил наед да намери начин този дълъг срок да бъде намален драстично. В продължение на близо година той провеждал експерименти, но без видим напредък. През 1882 година обаче, докато пътувал с влак към Масачузетс, младият инженер забелязал как кондукторът перфорира билетите на пътниците. Това го накарало да си спомни за създадения през 1801 година Жакардов стан, който бил управляван автоматично чрез перфокарти, и след като слязал на гарата, той бързо поел към офиса си. През 1884 г. Херман завършил прототипа на така наречения табулатор, който можел да разчита перфокарти и да записва и пресмята данни. Самите перфокарти, които се правили от картон, съдържали информация, отбелязана чрез перфориране на отвор, съответно за пол, възраст и тъна. Благодарение на изобретението му резултатите от преброяването, извършено през 1890 година, били обработени само за 12 месеца, което спестило на бюрото близо 5 милиона долара разходи. През 1896 година Херман основал компания за изчислителна техника, която прераснала в днешната IBM. Табулаторът на Херман е един от преродителите на компютъра, а днес. IBM е втората по големина компания в Америка. Ние често сме склонни да вървим по пътеката на живота със затворени очи. А понякога трябва да се отклоните от отъпканите пътища и да поемете по неотъпканите. Когато направите това, ще видите нещо, което никой не е забелязал преди вас. Изследвайте го, едно откритие ще доведе до друго и преди да сте разбрали, в съзнанието ви ще се загнезди мисъл, която няма да ви дава покой. Всички големи открития са резултат от една такава мисъл. Бог е обсипал. Пътеките, по които вървим с малки чудеса и за това трябва винаги да вървим с отворени очи. Александър Греам Бел. Наблюдавайте вещите и хората, които срещате по пъти си. Някой от тях могат да бъдат ваше бъдеще или предвестник за него. Цитат от филма «Мемуарите на една гиша». Купчината камъни престава да бъде купчина камъни, когато някоя съзърцава с идеята да построи катедрала Антуан Дюсентек-Жупери. Франк Макнамара Добра сделка Какво става, когато не успееш да си платиш сметката? През 1949 г. Франк Макнамара, управител на финансовата корпорация Хамилтън, бил на бизнес-обяд с двама свои клиенти в нюйоркски ресторант. След края на обяда, както повелявал бизнес-етикетът, този който отправил поканата, следвало да плати сметката. Макнамара останал неприятно изненадан, когато посегнал към джоба на сакото си и установил, че е забравил портфейла си. Той излязал от затруднението, като телефонирал на съпругата си, която му донесла портфейла. След тази неприятна случка, изтъпвайки на опита си във финансите, Макнамара се замислил дали не може да бъде намерен начин хората да пазаруват в магазините и ресторантите на кредит, заплащайки дължимото в края на месеца. Така той създал картата «Дайнерс Club, от която по-късно се родила и идеята за същинската кредитна карта. Притежателите на картата Diners Клуб» заплащали годишна вноска в размер на 5 долара, а всеки ресторант или магазин, който бил включен в клуба, плащал процент от извършените продажби. Много заведения и търговски вериги били заинтересовани да се включат, тъй като това привличало повече клиенти. Само след няколко години членовете на клуба били над един милион, а Франк се радвал на прилично богатство. Добра сделка, господин Макнамара. Големите начинания често се коренят в наглед съвсем незначителни събития, Демостен. Рубен Донали Имате грешка. Как търсенето на едно нещо, често те отвежда до друго. През 1886 година американецът Рубен Дунали останал без работа и спешно трябвало да си намери нова. Сдобил се с телефонен указател, по онова време те си изработвали по поръчка на телефонните компании и се заел да издирва номерата на фирми в Чикаго, за да ги попита дали не си търся служители. Започнал по азбучен ред, но понежева. Указателя нямало отделни раздели за бизнес и домашни абонати. На практика трябвало да го изчете целия като Роман. Освен това на няколко пъти, когато позванявал, чувал от среща. Имате грешка. Всички тези незгоди накарали Рубен да се замисли колко по-удобно би било, ако указателят е разделен по теми, така че да не се налага човек да изчита всичко от «я» до «я», за да намери номера, примерно на някой водопроводчик. Същевременно той можел да се използва за реклама от различните фирми. Така още същата година Рубен започнал да отпечатва своя указател, наречен Справочникът на Дунали. Всеки, който се интересувал, можел да си го закупи срещу 2 долара. Един ден обаче станало объркване и печатарите отпечатали Справочника на жълта, вместо на бяла хартия. Рубен решил да пусне в продажба дефектните копия, тъй като не можел да си позволи да ги бракува. За негово очудване в края на месеца се оказало че продадените жълти справочници са в пъти повече от белите, защото хората очевидно ги предпочитали. Благодарение на тази случайна грешка, Рубен Донали създал цяла индустрия, станала известна навсякъде по света като «Жълти страници – Yellow Pages» по новото име на справочника му. А неговият телефонен номер бил поставен под буква «М» като милионер. Ако не си готов да сгрешиш, никога няма да сътвориш нещо оригинално – Кен Робинсън. Грешките са просто щастливи случайности, Боби Рос, Хенри Вакембуш, пръстът на цар Мидас. Кой е човекът, който стои зад стрелбищата по панеирите и познатата ни оръхотрушачка? Някои хора се стремят към успеха, но така и не го постигат. Други получават признание едва след смъртта си, а при живе биват отхвърлени и осмивани. Трети се борят много, но резултатите са незначителни. Но не и Хенрик Вакембуш, който на няколко пъти в живота си постигнал това, за което други само мечтаят. Хенри се родил в Америка през 1847 година, немотията го принудила още на 14 годишна възраст да започне работа във фабрика за производство на уражия и муниции. Момчето било толкова усърдно че само за две години освоило уменията да работи на която иде длъжност в предприятието и така едва 16 годишно вече е имало нужния опит да отвори своя собствена фабрика. А откъде намерило капитала за това? Хенри бил дребен на ръст и още докато работил старата фабрика, му се присмивали, че не може да достигне по-високите рафтове. Затова един ден, след като се прибрал от смяна, той се затворил в мазето на родителите си и цяла нощ ма изторил нещо. На другата сутрин вече имал решение на проблема с високите рафтове разтегателна стълба, чиято височина можело да се регулира. С парите от патента 16-годишният младеж се впуснал в свое собствено начинание. Но той не се задоволил само с това, че основаната от него компания станала най-големият производител на въздушни пушки, които се славят с качеството си и до днес. Хенри бил и първият който се сетил да извади оръжието от бойното поле и да го превърне в средство за забавление. Именно той открил увеселителните галерии за стрелба с може би си ги спомнята от панеирите в детството, където получаваш плюшена играчка, ако имаш точно око. И не на последно място, Хенри обичал да похапва орехи. Но орех с която трушал орехите си, била неудобна за хващане и с нея човек трудно можел да си служи. Така през 1913 -та година той патентовал съвременната метална орехотрушечка, стабилизирана средата с винт и пружина. Тя станала толкова популярна, че само през първите няколко години след появата и били продадени над 200 милиона бройки. Също като легендарният цар Мидас Хенрик Вакембуш, сякаш можел да превръща в злато всичко, до което се докосне. Има хора, които цял живот работят повече, отколкото им плащат. И накрая остават бедни. Те така и не се опитват да променят нещата, защото им. Липсва лична инициативност. Мускулите на тялото укрепват, когато се упражняват. По същия начин, инициативността също може да се развива, колкото повече я практикуваш. Личната инициативност зависи от това да се отваряте очите за всяка възможност и да действате веднага, щома забележите. Наполеон Хилади Успехът при повечето неща зависи от това да знаеш колко време ще отнеме, за да успееш, мунтеско. Джойс Чен Сладко-кисел сос Яш колкото искаш и плати колкото можеш. Джойс Чен произхождала от знатен китайски род, поради което била отгледана и израснала в разкош. И понеже вече познавала сладката страна на живота, съдбата явно искала да й покаже и другата. През 1949 година китайската комунистическа партия конфискувала цялото имущество на семейство Чен и те били принудени да избягат от страната. Джойс, съпругът и Томас и им деца заминали за Америка и се установили в Кеймбридж, щата Масачузетс, където започнали живота си от нулата. Томас и намерил временна работа като пристанищен докер, но Джойс не искала просто да си седи вкъщи и да остави цялата грижа за прехраната на съпруга си. Един ден тя размишлявала с какво би могла да се захване в една чужда страна, без капитал и без преди това да е работила каквото и да е било. Хрумнало и, че единственото, което може да прави добре, е да приготвя китайски ястия и предположила, че те биха се сторили доста екзотични и примамливи за местните хора. Освен това за едно малко ресторанче нямало да й трябват твърде много средства. Така през 1958 година Джойс отворила първия китайски ресторант от западен тип, какъвто го познаваме днес. Тя дала на Америка пътицата по пекински, сладкокиселия сос и пъра. Заедно с ресторанта Джойс създала и концепцията за бюфет под мотото. Еж колкото искаш и плати, колкото можеш, която първоначално целяла да популяризира ресторанта сред възможно най голям брой хора, било то бедни или богати. Впоследствие веригата ресторанти на Джойс се превърнала не просто в място за хранене, а в средище за културен обмен, а самата тя била обявена за един от петте най-влиятелни американски готвачи. Вярвам, че всичко се случва с причина. Хората се променят и така се научаваш да израстваш, нещата тръгват на зле и тогава започваш да ги цениш, когато вървят добре. Вярваш на лъжи и така се научаваш да не вярваш на никого, освен на себе си. И понякога добрите неща се разпадат, за да могат по-добри да се появят на тяхно място, Мерили муро. Нито сладкото, нито соленото са вкусни сами по себе си. За да ги усетиш, всяко едно от тях трябва да се примеси с малко от другото за контраст. Вера Назарян Мелита Бенц Когато си познал горчилката, сладостта е по-голяма. Как било измислено кафето без отайка? Мелита Бенц била германка по народност. Имала съпруги дате и животът ти вървял в своя монотонен коловоз, задушаван от домакинска работа, проблеми и бедност. Време за себе си намирала единствено сутрин, за няколко минути, докато пиела кафето си. По онова време, около 1908 година, машините за кафе били примитивни и кафето съдържало твърде много отайка. Това създавало на удобства и правило напитката прекалено горчива. Един ден намелита и хрумнало да председи кафето. За тази цел взела лист хартия от тетрадката на сина си и с помощта на игла пробила в него няколко дупчици. Това значително намалило съдържанието на отайката. Госпожа Бенц продължила да експериментира и още същата година патентувала първия света филтър за кафе, направен от попивателна хартия. Мелита основала компания и започнала да продава своето нововведение. Филтърът си спечелил изключителна популярност и донесъл многомилионни приходи, а фирмата Мелита груп съществува и до днес. Започвайте деня си с кафе и щипка настроение. Всеки ден крие нови възможности. Всички хора имат някаква сладост в живота. Точно това им помага да продължават нататък. И именно към нея се обръщат, когато се чувстват твърдо уморени. Алберканю. ЯКОБ ШВЕПЕ Жажда за успех Как един немец открил най-популярната напитка света? ЯКОБ ШВЕПЕ се родил в Германия през 1740 година. Като момче чиракувал при един пътуващ Тенекеджия и така двамата се озовали в Женева, където впоследствие последствие ЯКОБ започнал бизнес като бижутер. Яков бил не само сръчен в ръцете, но имал и буден ум и се интересувал от физика, химия и естествени науки. Веднъж, когато бил на 43 години, Яков се натъкнал на статия в един от журналите, за които бил абониран, от английския учен Джоузеф Пристли, посветена на насищането на водата с въглероден двокис. Пристли, известен като откривател на кислорода, при един от експериментите си от 1774 г. установил, че мишка, поставена в херметически затворен контейнер умира, за разлика от мишка, сложена в също такъв контейнер, но заедно с растение в него. Английският учени преди това бил експериментирал с газове и мишки и така през 1767 г. забелязал, че ако бъде изложен на газовете... Отделящи се от цистерна с ферментираща бира, гризачът умира. Присли също така констатирал, че въпросният газ взаимодейства добре с вода, поставена в съд над контейнера, при което във водата се появяват мехурчета и тя придобива приятен вкус. Всъщност той бил открил газирането на водата с въглероден двуокис. По това време качеството на питейната вода бил основен въпрос, който занимава лучените – Понеже по общо мнение замърсената вода била главният причинител на епидемиите от холера, Скорбут и Дър смятало се също, че методът на обработване на водата, описан от Пристли, има медицинско приложение и Яков Швепе видял в това добра търговска възможност. Той изоставил бижутерския си занаят и насочил всичките си усилия към разработването на уред за производство на газирана вода. През 1783 г. Швеп е измислил така наречената Женевска система, която се състояла от контейнер, в който се получава въглероден длоки с присмесването на сярна киселина и варовик, след което газът се отвеждал с помощта на помпа до друг контейнер, където се смесвал с вода под налягане. Напитката, наречена Швепс по името на своя създател, е най-старата газирана напитка, произвеждана в света. Първоначално се предлагала на пациенти в санаториуми и търсенето било сравнително слабо. Така изминали почти 10 години. През 1792 година Швепа отпътувал за Лондон, за да построи там фабрика и да разшири бизнеса си. Късметът най сетне му се усмихнал, когато доктор Еразъм Дарвин, дядо на Чарлз Дарвин, ползващ с огромно влияние в обществото, опитал Швепса, Харесал го и започнал да го препоръчва на своите пациенти и познати. Малвата за тази чудновата напитка достигнала дори до кралското семейство и компанията «Швепс» била избрана за кралски доставчик. Дори след като станало ясно, че Швепсът няма медицинско приложение, хората така били свикнали с освежаващия му вкус, че продължили да го купуват. Когато? През 1798 година Якоб Швеп е решил да се отегли обратно в Швейцария и продал компанията си. Той се радвал на нечувано за времето си състояние. Към момента марката Швепс се държи от американската компания Доктор Пепър. Когато го няма успехът, успехът най-много слажда, за да схванеш нектара, трябва жестока жажда, две Емили Дикинсън. Томас Туайнинг Първият печели Сухи листа от Индия и малко въображение. Семейството на Томас Туайнинг, роден в Англия през 1675 година, било бедно и тъй като не можел да му осигури образование, баща му го изпратил да чиракува при един тъкач. Томас обаче не бил сръчен в ръцете и тази работа никак не му се удавала. Тогава един търговец от Лондон се съгласил да го вземе за калфа. Така, след като се изучил в търговските дела, през 1701 година Томас си намерил работа като помощник на Томас Дает от Британската източно-индийска компания, която търгувала с Индия и Китай. Чаят бил една от стоките, внасени от компанията, и именно докато работил за Дает, Томас научил за тази все още екзотична за Англия напитка. По онова време хората пиели предимно кафе. Един ден Томас решил да си приготви чай и установил, че той е не по-малко ободряващ. От този ден не го напуснала мисълта да открие заведение, където да се предлага топъл чай. През следващите пет години той спастявал, за да може да осъществи идеята си и най-сетна през 1706 година отворил първата чайна на улица, Странт 216 в Лондон. Томас заложил всичко на неизвестното на нещо, което не било правено досега. Но любопитството надделяло и все повече лондончани са отбивали в чайната. С времето посетителите започнали да купуват и сухи листа за вкъщи, което се превърнало в основен бизнес за Туайнингс и все още е повече от 300 години по-късно. Емблемата на компанията, изложена на входа на чайната, е най-старата на света. Бъди смел, бъди пръв, бъди различен. Анита Родик Джон Лоб: Добре на помпа на гума Защо автомобилната индустрия дължи много на един ветеринар? Шотландецът Джонлоп научил от майка си, че се е родил преждевременно, затова винаги живел с убеждението, че е застрашен от някаква болест и водил много здравословен начин на живот. Така, например, когато започнал своя практика като ветеринарен лекар в Белфаст, всеки ден ходал по няколко. Километра пеше от дома си до своя кабинет. Джон се боел също и за здравето на сина си и за това често го водил на дълги разходки или настоявал да кара велосипед по няколко часа на ден. Веднъж обаче детето се оплакало, че от толкова колоезда не го заболявала главата, тъй като по онова време колелата на велосипеда представлявали железни обръчи, облицовани с твърда гума, което причинявало силно друсане. Понеже синът му продължил да се оплаква, Джон се заел да намери някакво решение на проблема с твърдите гуми. И то дошло съвсем ненадейно. Докато един ден поливал градината си, той се замислил, че ако гумата на велосипеда е куха, подобно на градинския мъркоч, това ще умекоти друсането. През 1888 година Джон Дънлуп патентовал пневматичната гума. Откритието му може би още дълго време щя те не в тъй като ветеринарият нямал никакво намерение да се занимава с търговия, но станало така, че уили хъм, Състезател по колоездене, разбрал за съществуването на пневматичните гуми и помолил Дънлуп да оборудва един от велосипедите му с тях. С новите си гуми Уили спечелил всички колоездачни състезания през годината, като победил досегашните фаворити синовете на Уилям Дюкрос, президент на Ирландската асоциация по колоездене. Когато научил за гумите, използвани от Хъм, Дюкрос веднага се свързал с Дънлуп, за да му направи бизнес предложение. Така двамата основали компанията Dunlop през 1889 година, тъкмо на време за прохождащата автомобилна индустрия. Притежаваните от Джон акции в компанията Dunlop му донесли състояние от близо 1 милион паунда. Виждал ли си вътрешната гума на велосипед? Ако е добре на помпана, лесно ще стигнеш там, за където си тръгнал. Но ако гумата изпуска, Постепенно целият въздух излиза от нея и изведнъж стигаш края на пътуването. Умът работи по същия начин. Тревогата причинява изтичане на скъпоценната умствена енергия и потенциал по същия начин, по който въздухът изтича от вътрешната гума. Робин Шарма. Животът е като карането на велосипед, за да пазиш баланс, трябва да се движиш напред. Алберт Тайнштейн. Джеймс Хилъди. Да изградиш империя. Ако в началото резултатите от усилията ви изглеждат нищожни, не се обезкоражавайте. Рим не е бил построен за един ден. Джеймс Хилади се родил в Онтарио, Канада, през 1838 година. Като дете ослекял съдното си око вследствие на инцидент. Това не му попречило да бъде блестящ ученик, но когато Джеймс бил на 14, баща му починал и той трябвало да започне работа, за да преживява. Джеймс и майка му се преместили в град Сейнт Пол в САЩ и младежът се хванал като докер в една компания за речен транспорт. После работил за търговец на плодове, като първоначално отговарял за разтоварването на стоките от корабите, а след това започнал да координира превоза по суша. След време търговецът му поверил воденето на счетоводството си, понеже Джеймс смятал много бързо и точно. Така с времето той научил доста за речния и железопътния транспорт. През 1837 година много компании в Америка фалирали поради срив на фондовата борса. Една от банкротиралите фирми била железопътната компания – Сейнт Пол. Джеймс видял в това възможност да купи на ниска цена и да възроди. Само за няколко години той успял да изправи на крака и започнал да прокарва нови жепе линии. Джеймс и давал сметка, че много от строящите се линии минават през ненаселени места, което означавало слаб трафик и загуби за компанията му. Затова започнал да изкупува земите, намиращи се в близост до линиите и да ги продава на изгодна цена на пристигащите от Европа иммигранти. 20 години по-късно, през 1893 г., Джеймс завършил първата трансконтинентална влакова линия в Америка, която се превърнала в най-печелившият бизнес по онова време. С това той си спечелил прозвището «Строителя на империи». Ти имаш силата да превърнеш камъните, които те препъват, в тухли, с които да градиш живота си. Ноа Беншея Рут Уейкфилд Ала Минут. Една неочаквана сладка победа Рут Уейкфилд била американска сладкарка. През 1930 г. тя отворила своя ресторанче в град Уитман, Масачузъц. Първите 8 години след основаването му били много трудни, ресторантът нямал почти никакви клиенти. Рут вече обмисляла да се откаже и да се насочи към друга професия, когато най-сетнека късметът почукал на вратата и... Един ден през 1938 година Рут се канала да приготви пресни шоколадови сладки за обедното меню, но се оказало, че нямала на разположение сладкарски шоколад. Затова решила да го замести с натурален шоколад Нестле. Натрошен на малки парченца. Стопанката на ресторанта мислела, че при изпичането парченцата ще се стопят и тестото ще стане хомогенно, но грешала. Когато извадила тавата с готовите сладки от фурната, парченцата шоколад стояли и все така непокътнати. Наближавало 12 и първите клиенти вече пристигали, Рот нямала време да приготви нова порция сладки и за това поднесла тези, които имала. Тя била убедена че това ще е окончателният и провал, но за нейно най-голямо смайване сладките с парченца шоколад се харесали изключително много на посетителите. Все повече хора започнали да се отбиват специално заради този специалитет, станал известен с наименованието Чоклит Чип Кукис». Ресторантът на Рут скоро се прочул до толкова, че дори Джон Кенеди, по това време сенатор на Масачузетс, наминал, за да опита от нейните сладки. Така точно в най-трудния момент Рут Уейкфилд намерила изход от ситуацията и усилията и били възнаградени. Всичко се случва в точния момент. Имайте търпение, цитат от неизвестен автор. Основната причина за съществуването на времето е нещата да не се случват едновременно. Алберт Айнштейн Джордж Стивенсън Да търсиш злато Историята на мъжа, който изпратил конските впрягове в историята. Героят на тази история е Джордж Стивенсън, който дошъл на Белия свят през 1781 година в Англия. Баща му бил миньор, а майка му домакиня. Поради недоимък, родителите не могли да отделят средства да изучат сина си и вместо това, още от малък, го изпратили да работи в местната въглишна мина. На 17-годишна възраст Джордж отговарял за поддръжката на товарните вагони за въглища които по онова време били теглени от конски впрягове. Още тогава той започнал да осъзнава, че за да може да борави с технически чертежи, му е нужно да умее да чете и да пише. Затова това постъпил във вечерно училище и така всяка вечер след усилен труд в мината, отивал да се учи. През 1802 година се оженил за своята любима Хенриет, но тя починала 4 години покъсно от туберкулоза и Джордж трябвало да си потърси по-добре платена работа, за да може да издържа невръстния си син Робърт. Двамата, заедно с една от сестрите на Джордж, която се грижала за малкия Робърт, се преместили в Темур, където бащата постъпил на работа в тамошната мина. Поемайки поддръжката на помпите и други съоръжения. След като в мината бил въведен парният локомотив, изобретен от Ричард Тревитик, Джордж започнал да отговаря и за него. Той вършил това в продължение на близо 30 години. През 1824 г. обаче му хрумнало, че подобни локомотиви може да се използват не само за превоз на товари, но и на пътници. Така с одобрението на парламента Джордж започнал строежа на първата света влакова линия, свързваща Ливърпул и Манчестър. От неграмотен младеж, който бил прекарал десетилетия в мините, той се превърнал в прочут инженер. Когато търсиш злато, трябва да си готов да изкопаеш тонове кал, Андрю Карнеги. Никога не се отказвай от своя мечта заради времето, необходимо за осъществяването и времето и без това ще мине. Еърл Нейтингил Джойс Хол. Добрите писма. Тримата братя и почтенските картички. Джойс Хол се родил в Дейвид Сити, Небраска, през 1891 година. Той имал двама по-малки братя, Рони и Уилям. Когато Джойс бил на 8 години, Баща ми изоставил семейството и той трябвало да поеме управлението на малкото магазинче, което притежавали. През 1903 г. някакъв пътуващ търговец помолил Джойс да остави в магазина му няколко картички. Ако успел да ги продаде, Джойс щел да получи комисиона. Картичките се са продали само за дни и това се повторило и следващия път, когато търговецът оставил нова партида от тях. Всъщност, нищо друго в магазинчето на Джойс не се търсило толкова много. Ето защо през 1905 година братята Хол събрали спестяванията си на стоеност малко повече от 500 долара и с тях купили картички, които започнали да разпространяват книжарници, магазини и пара. През 1908 година те се преместили в град Норфолк и основали компанията Норфолк. Бизнесът им започнал да се разраства и две години покъсно вече разполагали с дистрибуторска мрежа, обхващаща няколко съседни градчета. През 1928 година Джойс и братята му променили името на компанията на Холмарк и купили печатница, в която започнали да отпечатват свои собствени почтенски и поздравителни картички. Спадането на цените на почтенските услуги и изпращането на картичка по всякакви поводи станало много популярно и компанията, Холмарк се наредила сред най-големите страната. Значи, така ни се струва. Понякога черен светът. Хора, не дейте тъгува. Добрите писма са на път. Валери Петров, добрите писма. Марка Санюл. Творческо начало. От източните ръковини до транспортните танкери. Бащата на родения в Англия е Мариус Samuel бил Билтърговец и внасел стоки от далечния изток. Когато Маркъс наследил бизнеса на баща си, той продължил семейната традиция да внася азиатски стоки, като най-търсени сред тях били изрисуваните ръковини от Индонезия и Япония. При едно от пътуванията си Маркъс станал свидетел на товаренето на варели с петрол на борда на транспортен кораб. По онова време петролът все още се ползвал предимно за осветление. Маркъс бил заинтригуван от тази нова бизнес възможност и когато се прибрал в Лондон, започнал да крои планове как да направи вноса по-ефтин. Сетил се, че ако намери начин да избегне на удобните варели, които заемали твърде много място, това тяло значително да намали цената на петрола. Така през 1892 година по идея на Маркъс бил създаден първият в света Танкер SS Мюрекс. Компанията Shell в превод. Раковина от англ дума «Шел», която Маркъс основал пет години по-късно, го извела на пътя към голямото богатство. Днес е третата по големина петролна компания след китайските «Сайнопрек» Чайна, Насанал, Патролиъм. Карл учел хората на страхопочитание пред творческото начало, което винаги се таяло под някаква небиеща на очи черупка. Ерих, Мария Ремарк, трима другари. Ричард Холингсхет младши. Живот като на кино. Как киното излязло от салоните Американецът Ричард Холингсхет младши работил като продавач на резервни части за автомобили и нищо не предвещавало бъдещето му да е розово. Но неговата история идва да покаже, че понякога и в живота на обикновените хора се случат необикновени неща. Един ден майката на Ричард му се оплакала, че заради пълнотата си не може да отида на кино, тъй като столовете в салона били твърде тесни за нея, а много и се искало да се разнообрази малко. Като добър син Ричард се замислил как да помогне на майка си. Най-напред му хрумнало да й прожектира филм на платно в двора, но целта била тя да се откъсне за кратко от еднообразното си секидневие и за това Ричард решил да изведе със семейния автомобил и да й прожектира филм някъде навън. Така Холингсхед младши стигнал до идеята за автокиното. И я е патентувал през 1932 година на обещаващия доскоро младеж, се превърнал в мъж с перспективно бъдеще и солидна банкова сметка. Животът е като филм, понякога прилича на драма, друг път на комедия, но каквото и да става, трябва да вярваме в хипи Цитат от неизвестен автор. Ролан Морено Човек със смешна прическа Модерните идеи понякога идват от тъмните векове. Французинът Ролан Морено така и не завършил училище, работил каквото намери, а после се ориентирал към журналистиката и пишал хумористични статии за един френски вестник. В училище му се подигравали заради прическата първа «Айнштайн», а сега, когато се изявявал като хуморист, никой не го вземал насериозно. Това не смущавало особено Морено, защото той знаел, че един ден ще опровергае всички благодарения на многото си познания. За да бъде в крак с навлизащите компютърни технологии, през 1972 г. той основал своя компания, наречена Иноватрон. Първият му продукт била програма, която свързвала думи по произволен начин, така че да се получат оригинални и неповторими имена на компании и брандове. Тя имала известен успех, но големият си удар Мурено направил две години по-късно, когато, вдъхновен от пръстените на средновековните владетели и благородници, с които те подпечатвали писмата си с восък, той се замислил дали човек не може да носи със себе си подобен пръстен с чип за бърза идентификация и съхраняване на данни. По-късно Французинът променил първоначалната си идея и я трансформирал в пластмасова карта с граден чип, от която произлезли картите за предплатени телефонни услуги, банковите карти, картите за достъп и пара, отчисленията от използването на патента върху този продукт, донесли на морено състояние от над 122 милиона евро. Не трябва да сте велик, когато започвате нещо, но ще трябва да започнете нещо, ако искате да станете велик. Зиг Зиглар Ти си посмел, отколкото вярваш, посилен, отколкото изглеждаш и по-умен, отколкото си мислиш. Алън Милн Винаги дръжте очите си отворени, бъдете на штрек, защото каквото и да видите, то може да ви вдъхнови да направите нещо велико. Грейс Кудингтън Жорж Клод. На точното място в точното време. Кой стои зад блясъка на рекламния бизнес? Френският учен Жорж Клод бил човек, за когото може да. Се каже, че се оказал на правилното място в правилното време, тъй като неговият голям успех се дължи на други две открития, направени преди неговото. Съруиля Мрамзи открил неона и другите инертни газове. След като случайно попаднал на публична лекция на Лорд Рейли през април 1894 година. На нея Лорд Рейли споменал, че се откриват несъответствия в азота, изолиран от атмосферата, и азота, получен чрез лабораторен синтез. Това накарало се Рамзи да допусне, че в състава на атмосферата вероятно има елементи, които са все още неизвестни. Така той открил и дал името на Неона, от старогръцката дума Няос Нов. За своите открития Сър Рамзи получил Нобелова награда през 1904 година и освен това се наложило в Менделеевата таблица да бъде добавена цяла нова графа за групата на инертните газове. През 1896 г. пък американецът Даниел Мур открил, че инертните газове имат свойството да излъчват светлина, ако през тях се прокара електричество. И така Жорж Клот, който притежавал компания за втечняване на газове, Необходими за индустрията като азот и кислород, се чудал какво да прави с остатъчния неон, който се получавал при процеса на кондензиране. Проучвайки въпроса, той попаднал на споменатите по-горе изследвания на Рамзи и Мур и сетил: Че може да направи неонови лампи, вкарвайки неон в затворена стъклена тръба с електроди в двата и края. Патентът, който получил, му осигурил монопол в Америка. Всички големи градове засветили с неонови светлини, купени от фирмата на Жорж Клод, а рекламният бизнес се променил за винаги. За справка, през 1923 година цената на една неонова инсталация надвишавала хиляда долара. Успехът се случва тогава, когато възможността се срещне с подготвеност, Зик Зиглар Ако Бог не беше умрял за вас, вие щехте да сте загубен Барбон. Човекът с необикновеното име. Как възходът на един поритан тръгнал от пепелищата на Лондон? Николас, ако Бог не беше умрял за вас, вие щехте да сте загубен барбун, се родил в Лондон през 1640 година баща му бил поритан, на което се дължи и необикновеното през презиме на момчето, защото в Англия по онова време било модерно поританите да носят подобни религиозни имена. Николас бил пратен от баща си да следва медицина в университета в Лайден, но така и не започнал да практикува професията си защото притежавал необикновен търговски нюх. След големия пожар в Лондон от 1666 година, при който изгорели над 13 000 сгради, Николас си дал сметка, че от строителство би могъл да печели много по-добре, отколкото от медицина. след дълго той се превърнал в най-големия строителен магнат на епохата и притежавал сгради и терени, заемащи почти една трета от Лондон. Но за човек, надарен с неговия економически усет, това било само малко парченце от империята, която щял да изгради. Така на Николас му хрумнало, че за да не бъдат хората довеждани до просешката яга при евентуални бъдещи пожари, би могло да се създаде нещо като общ фонд за обезпечения. През 1681 г. стъпвайки на тази идея, той създал първата в света застрахователна агенция, предлагаща за страховка на имоти. Състоянието което човекът с наобикновеното име натрупал, било толкова голямо, че можел свободно да раздава от него, без да го грижа колко ще му стане. Ето защо, за да може полесно да дава заеми на познати, той решил да основе банка, която се превърнала в първата част на банка в Англия за ипотечни заеми. През 1696 г. Националната банка на Англия дори трябвало да вземе специални мерки, тъй като разполагала с много по-малко средства от банката на Николас. И ако мислите, че богатите хора не мислят за нищо друго, освен за парите си, грешите. Николас проявявал жив интерес към економическите теории и през следващите години посветил времето си на научна дейност. Разработките му били високо ценени заради тяхната уникалност. Именно той първи света развил теорията за свободния пазар, при който цените се определят от търсенето и предлагането. Пак той предрекъл... Че в бъдеще ще се наложи мода в дрехите и стоките, при което демодираните неща ще бъдат заменяни с нови, нещо нечувано в поританска Англия. И не на последно място, Николас първи обоснувал необходимостта от хартиени банкноти. И повлияно от трудовете му, Националната банка на Англия Първа света пуснала в обращение постоянна емисия от книжни банкноти. Трите най-важни качества, на които можете да научите децата, са предприемчив дух, Непоклатимост пред трудностите и опоритост в преследването на целите. Кърт Хан Едманд Макилани Каквото си посадил, това ще женеш. Кратката история на едно вкусно откритие. По време на американската гражданска война Едманд Макилани бил принуден да напусне родното си място и да се пресели със семейството си първоначално в Тексас, а след това в Эйвари Айланд, Луизиана, където трябвало да започнат живота си от начало. По време на войната Едманд загубил работата и спестяванията си и за това първото нещо, което направил Фейвари Айланд, било да засади градина, с която да се прехрамват. Докато били още в Тексас, местен жител дал на Едманд няколко семена от люти чушки Табаско, които били пренесени от мексиканския щат Табаско, и сега на Едманд му хрумнало да ги посади в градината си. Първата година поникнали едва няколко стръка. Семейството много харесало вкус на чушките и засадило повече за следващата година. Благодарение на добрите грижи за градината през 1868 година реколтата се оказала изключително голяма и Едманд просто нямало какво да прави с толкова много люти чушки. Тогава си спомнил, че при едно от пътуванията си бил ял стек с сос от люти чушки и решил сам да опита да си приготви такъв. Смлял чушките, сложил ги да отлежат в бъчви с сол и оцет, и след това председил сместа до получаването на желания продукт. Отначало Едманд раздавал соса на съседите си, които много го харесали, тъй като придавал пикантен вкус на еднообразната местна кухня. Скоро обаче той станал толкова популярен, че създателят му едва смогвал с поръчките. През 1870 г. сосът започнал да се продава из цяла Америка и дори в Европа, а днес... Табаско е популярен в целия свят и се прави по все същата рецепта от наследниците на Едмънт. Да чакаш успех, без да си се потрудил за него, е все едно да женеш нива, на която нищо не си посадил Дейвид Блей. Мелвил и Стоун Зедно пени Човекът, който променил цените за винаги Семейството на Мелвил Елайджа Стоун изпитвало финансови затруднения, поради което момчето трябвало от малко. Да започне работа като разносвач на вестници. Покъсно той станал репортер в местен чикъкски вестник, а след като свил за наята, през 1875 г. основал всеки дневника Chicago Daily News. Тъй като конкуренцията била голяма, Мелвил решил да намали броя на страниците на своя вестник и да го предлага срещу едно пени. Въпреки примамливата цена, продажбите не потръгнали и той се заел да установи причината за това. Оказало се, че в повечето магазини изобщо нямало налични пенита, защото цените на стоките по това време били в цели числа и почти нямало монети в обращение. Нещо трябвало да се направи. Мелвил съставил план, състоящ се от две части. Първо, да закупи пените от държавния резерв и второ, да ги пусне в оборот. Хрумнало му, че ако убеди собствениците на магазините да променят цените си, представайки да използват цели числа, това ще увеличи оборота на монетите и по този начин хората винаги ще имат в джоба си по някоя и друго пени, което да похарчат за вестник. Привличането на собствениците на магазини за съюзници се оказало неочаквано лесно, тъй като по това време касовите апарати тъкмо навлизали в употреба. Първият касов апарат бил създаден от Джеймс Рити, който притежавал питейно заведение и искал да предотврати честото отклоняване на пари от страна на негови служители. Всяко отваряне на чекмеджето на касовия апарат при връщане на Ресто задействало звънче, което известявало управителя за продажбата и така касиерът не можел да вземе скри пари, без да ги регистрира в касата. Планът на Мелвил проработил. Скоро жителите на Чикаго имали в портмонетата си предостатъчно пенита, които били склонни за похарчат за новия брой на «Чикаго Дейли Нюс», който се утвърдил като водещ американски всекидневник. Мелвил станал един от най-добрите менеджери и през 1893 г. бил назначен за изпълнителен директор на Associated Press Post, който заемал в продължение на 28 години. Освен това, той сложил началото на феномена 99, тъй като повечето тогавашни магазини решили да намалят цените на стоките си, прегръщайки идеята на Мелвил. С времето търговците установили че цена, завършваща на 9,9, например доларче 4,99, изглежда много попримамлива за потребителите, отколкото цяло число, въпреки разликата само от едно. Пени В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо. Оскар Уайлд Спестеното пени е спечелено пени, английска поговорка. Човек трябва да иска малко, за да може да плати цената. Ванга Уитком Джътсън Път към успеха Как един провален проект родил откритие, от което се ползваме всички? Уитком Джътсън продавал земеделски уреди от врата на врата, но тази работа никак не го задоволявала и той чувствал, че е роден, за да постигне нещо по-голямо. По нова време в Америка търсили начин да прокарат релсов път в градски условия и Уитком се посветил на тази задача. След множество експерименти той патентувал пневматичен релсов път, при който му се движала по тръби, пълни с компресиран въздух. Във Вашингтон дори била пусната пробна линия по Джорджия Авеню, но тя създавала толкова много технически проблеми, че в крайна сметка се оказала пълен провал. Въпреки тази несполука, Уитком съвсем не паднал духом и продължил да вярва, че може да постигне мечтания успех. И действително една сутрин, докато връзвал връзките на ботушите си, му хрумнало, че се хъби твърде много време за подобно просто нещо и че би могло да се намери по-лесен начин човек да се облече и обуе. Така, използвайки омален вариант на своя провален релсов път, през 1890 г. уитком измислил ципа. След време това нововъведение почти напълно изместило копчето и предизвикало истинска революция в модната индустрия. Всяка мечта започва с мечтател. Винаги помни, че имаш в себе си силата, търпението и страста да достигнеш звездите, за да промениш света, харият е тъбман. Следвай мечтите си, това е пътят към успеха. Цитат от неизвестен автор. Джеймс Бериндли Човекът е като река. Каруцата не е начинът да превозваш порцелан. Като малък англичанинът Джеймс Бериндли бил пратен от родителите си да чиракува при някакъв механик, а след това работил в гранчарския цех на Джусе Уеджуд, където случай на нужда поправил с чупените гранчарски колела, демонстрирайки забележителна сръчност и умения. Един ден Оеджуот му споделил, че голяма част от произведените от него съдове се чукят при транспортирането им с конски впрягове. Джеймс се замислил как би могъл да разреши този проблем. В такива моменти той имал навика да се разхожда по брега на реката. И тогава му хрумнало, че ако превозът се извършва по вода, чупенето на порцелановите съдове можело да бъде избегнато. За целта трябвало да се построи канал, свързващ двете реки, течащи по край град Столкуон контрент и съседните градчета. Когато Джеймс споделил идеята си с Суеджут, единствен той повярвал, че проектът му осъществим. Повечето хора смятали, че това е невъзможно. Прокопаването на канала отнело 11 години. След завършването му цените на местните стоки намалели, защото транспортът по Ефтинял и скоро Джеймс се превърнал в търсен инженер. Тогава той се заел с най-важния проект в живота си свързването на четирите главни английски реки чрез система от канали. Ако преди това е имало хора, които не вярвали, че Джеймс може да построи канал като този престол Контрент, то този път всички направо му се присмели. Строителството на системата започнало през 1772 година и отнело цели 18 години. Тя прообразила економиката на Англия и спомогнала за превръщането на страната във водеща економическа сила, а Джеймс Бериндли останал в историята като най-добрия инженер на 18-ти Никога не се предавайте! защото един ден реката все пак отприщва бента, който я прегражда, Артър Голдън. Ако има вяра, която може да премести планина, то това е вярата в собствените сили. Мария фон Ебнерашембах Изамбарт Берунел Мечтите трябва да са големи Историята на двама мъже, които имали размаха на титаните Казват, че какъвто е бащата, такъв е и синът. Марки и Замбард Берунел са доказателство за това двама от най-великите инженери на 18-19 в Марк се родил във Франция през 1769 година. Тъй като по време на Великата френска революция открито под Крекел Луи 16, той трябвало да изостави родината си, за да спаси живота си. Остановил се в Нью-Йорк, но сърцето му го тегляло към Лондон, защото малко преди да напусне Париж, Срещнал красивата гувернантка Мари, която също трябвало да бяга и обещал да открие, където и да се намира по света. Марк удържал на думата си. След като разбрал, че Мария намерила обежище в Англия, той веднага потеглил натам и двамата скоро се оженили. За краткото време, през което живял в Америка, Марк Барунел се изявил като много талантлив инженер и дори станал главен. Архитект на Нью-Йорк Натръгване получил препоръка от там и когато пристигнал в Англия, предложил услугите си на Кралския флот. Там той научил, че флотът се нуждаел от голям брой дървени макари за корабните платна, които бързо се износвали, а направата им отнемала прекалено много време. Само за няколко дни Марк бил готов с чертежа на първата света машина за масово производство, която можела да изработва по 130 000 макари на година. Докато работел във флота, той се натъкнал на още един основен проблем корабите, които по това време все още се правили от дърво, често били прояждани от черви и дървопробивачи. Марк тогава още не знаел, че посредством проблема с корабните пробойни съдбата всъщност му изпращала благословия. Заради известността, която си спечелил след направата на машината за макари, Марк станал още по-търсен инженер. Затова. Когато кметството на Лондон взело решение да прокопае тунел под река Темза, първото порода си подобно съоръжение, Марк бил поканен да се заеме с проекта. Той трябвало да намери начин да направи достатъчно широк тунел под реката, който да издържи на огромния натиск на земните и водните маси, при изключително висок риск от наводняване и свлачища. Тогава Марк се сетил за червите дървопробивачи и тяхната тръбоподобна черупка, с която пробивали дървото. От тук инженерът заимствал идеята за проходния щит, който и до днес се използва за прокопаването на тунели. Построяването на тунела под река Темза отнело 18 години и било истинско инженерно чудо. Около завършването му синът на Марк и Замбарт бил вече 18 годишен и му помагал в работата му. Той често казвал, че като видял баща си да се справя с една толкова трудна задача, разбрал, че може да постигне всичко, за което мечтаял. Изамбарт от малък искал да стане велик инженер. Научил се да рисува, когато бил още четири годишен, а носем вече имал известни познания по геометрия и инженерство. Баща му често го водил да скицира сгради и да открива несъвършенствата им, но Изамбарт обичал най-много корабите. В практиката си той станал известен с построяването на най-дългия мост в света по онова време, този над река Ейвън край Бристол и голямата западна железница, но, както вече споменахме, неговата страст били корабите. През онази епоха трансатлантическите плавания отнемали доста време, защото все още си използвали старите дървени кораби, съоръжени с плътна. Смятало се, че не е възможно да се конструира параход, който да бъде натоварен с достатъчно гориво така че то да стигне за целия път от Европа до Америка или обратно. Но и мечтал да построи именно такъв параход, с който да се пътува комфортно и бързо. Той изчислил, че голям плавателен съд би изразходвал по малко гориво от малък и се заел да проектира 7-2 метровия кораб «Грейт Уестърн», след него 9-8 метровия «Великобритания», първия модерен кораб в света, изработен из от метал и задвижван светла, и 2-1 0 метровия Грейт Истърн, който държал титлата за най-голям кораб света чак до 1871 година, когато бил изместен от кораба Адриатик. Изъмбард, който не се боял да мечтае, сбъднал купнежите си и смаял света. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, цитат от неизвестен автор. Вчера застанах на капитанския мостик и видях огромни като планини вълни и носът на кораба който уверено ги разцепваше. Запитах се, защо корабът побеждава вълните, независимо, че те са много, а той един. И разбрах. Причината е, че корабът има цел, а вълните не. Когато имаме цел, винаги постигаме това, което искаме, Уинстън Чърчил. Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях, Джузи Бисет. АЛБЕРТ СЕТЕЛИЯН според директорите това е глупава идея. Понякога бялото може да замени черното. Около 1960 г. Алберт Сетелиан работил като инженер в американската компания Alliance. Един от продуктите на компанията, в чието разработване Алберт участвал, била бяла емайлирана стомана, използвана за облицовка на печки и други уреди. На Алберт било възложено да намери по-широко приложение на стоманата в търсене на по-високи продажби. Той дълго време мислил над поставената задача. Един ден, докато седял в кабинета си и се взирал в парче бяла стомана, най-накрая му хрумнало, че тя би могла да се използва в училищата на мястото на черната дъска, като така щяло да се избегне писането с тебешир и досадното миене с мокра гъба. Алберт бил изключително воодушевен от идеята си и нямал търпение да представи на борда на директорите. Той подготвил доклад и го изпратил до ръководството. След няколко дни секретарката му върнала доклада и му съобщила, че е отхвърлен, тъй като според директорите идеята била глупава. Алберт се почувствал засегнат. Затова взел решение да напусне Alliance и да основе своя собствена компания за производство на бели дъски. Той бил дълбоко убеден че в бъдеще те ще имат място в класните стаи. И действително няколко години по-късно, през 1975 година, компанията Pilot Pen разработила първия лесно изтриваем маркер, с който можело да се пише върху бяла дъска, и изобретението на Албърт започнало да навлиза в широка употреба. Отхвърляйки идеята на своя служител, директорите на Alliance пропуснали златна възможност, а благодарение на своята находчивост Алберт натрупал цяло състояние. Най-добрите идеи за растеж на една компания не се раждат в лабораторията или кабинета на директора. Те идват от тези, които всеки дневно стоят лице в лице с клиентите и проблемите с други думи, от служителите – Брустронг, Уолл Стрит Джернал. Ако искате да имате най-добрите служители и да ги задържите при себе си, управлявайте чрез идеи, не чрез иерархия. Добрите идеи трябва да се насърчават, в противен случай добрите служители напускат. Стив Джобс Момофуко Андо Рецепта за успех Как светът може да бъде завладен с нудали? Момофуко Андо се родил през 1910 година в богато тайванско семейство. Дядо му притежавал текстилна компания, Затова като навършил 22 години, Андо решил да започне. Свой текстилен бизнес, но... Се провалил. Той много искал да докаже, че е достоен член на фамилията и заминал да опита късмета си в Осака, Япония, където основал малко търговско дружество. Печалбите от него не били никак големи и в края на краищата Андо банкротирал. Нещата се влушили още повече по време на Втората световна война, а след края и кратко в Япония настъпил глад. По това време Японското Министерство на здравеопазването насърчавало хората да си приготвят хляб от пшенично брашно, тъй като това била единствената налична провизия. Наандо му направило впечатление, че японците не можели да привикнат с хляба и нямало никакъв шанс той да замести традиционните оризови спагети нудали. Затова един ден взел пшеничното брашно, с което разполагал, и пробвал да приготви от него нудали. При първите опити те все прегаряли. Но Андо забелязал, че ако ги запържи за кратко в силно на тиган и ги остави да изсъхнат, те ставали полуготови за консумация. Така той измислил рецептата за инстантни нудали. С малкото си налични средства 48-годишният тайвански предприемач основал нова компания и започнал да продава нудали с вкус на пиле. Този път поженал търговски успех, но големият му триумф все още предстоял. Момофуко Андо започнал да изнася продукцията си за Америка и веднъж по време на едно свое бизнес пътуване видял, че американците ядат нудалите, като ги счупват на две, слагат ги в порцеланова чаша и добавят топла вода. От тук дошла идеята да започне да произвежда готови спагети, опаковани в стиропорна чаша с капак. Понеже новият продукт пестял време и бил на ниска цена, продажбите от него направили Андо милиардер. На 61 годишна възраст той най-накрая постигнал успеха, за който мечтаял. Няма значение колко бавно вървиш, важното е да не спираш. Конфуци. Франк Замбони Американската мечта Историята на една ледена революция Франк Замбони бил дете на италиански иммигранти. Родителите му не успели да осъществят своята американска мечта и се прехранвали с фермерство, но се надявали че един ден синът им ще постигне повече в живота. За това го пратили да учи в търговско училище в Чикаго. Търговията наистина била в кръвта на момчето и след като се дипломирал, той основал компания за. Производство на лед това било по времето преди изобретяването на хладилника, когато ледът се доставял по домовете и фабриките. Около 1939 година обаче, след като хладилниците взели да навлизат в бита, бизнесът на Франк западнал напълно и той бил принуден да започне всичко от начало. Понеже работата му отдавна била свързана следа, той решил да се заеме с нещо близко до това и отворил ледена парзалка в една от предградията на Лос-Анджелис. С времето един проблем все по-често занимавал ума му, поддръжката на парзалката му струвала много усилия и средства. Налагало се петима работници в продължение на почти 2 часа да заглаждат леда. През това време парзалката не можела да се използва и Франк Губел клиенти и пари. През 1940 година той се заел с задачата да изобрети машина, която да може бързо и автоматично да върши тази работа. Цели девет години Франк експериментирал с шаси от e прикрепено към него острие което стъргвало повърхността на леда и го отвеждало до кондензатор с помощта на конвейерен ремък, където пък ледът се смесвал с вода, а след това се връщал обратно и се заглаждал. През 1949 година той завършил прототипа на машината за полиране на лед, станала известна под името Замбони и я е патентовал. Франк имал намерение да я ползва единствено за поддръжката на своята парзалка, но за изобратението бързо се разчуло и много спортни зали, където тренирали хокейни отбори и фигуристи, поискали да го откупят. Така през 1950 година Франк Замбони започнал да произвежда едноименните машини и постигнал американската си мечта. Докато човек не се ангажира, той има колебания, възможност да се отдръпне назад, да се откаже. По отношение на всички актове на инициатива и креативност, има една елементарна истина – Непознаването на която унищожава безброй много идеи и прекрасни планове, в момента, в който човек се ангажира, дори самото провидение се задвижва. Започват да се случват всякакви неща, за да помогнат на човека, които иначе не биха се случили. Цяла поредица от събития следват от решението, допринасяйки чрез всякакви непредвидени случки, срещи и дори материална помощ, за която човек не е и мечтал. Всяко нещо което може да направиш или за което мечтаеш, трябва да бъде започнато. Смелостта крие в себе си. Гениалност, сила и магия. Започни сега! Йохан Волфганг фон Дьоте Кларанс Бърцай Термодинамика на успеха Откритията понякога се случват на най-неочаквани места. Кларънс Бърцай се родил в Нью-Йорк през 1886 година и работил като ентомолог и препаратор на животни. През 1912 година той бил пратен да прави полеви проучвания в Лабрадор, днешна Канада, където живеели ескимуси. Кларънс забелязал, че ескимусите съхраняват уловената от тях риба под плътен слой от сняг и при температура от минус 40 градуса рибата замръзвала толкова бързо, че вкусът и напълно се запазвал. По онова време стоките, които се продавали в Америка, се замразявали при повисока температура, при което се образували големи ледени кристали, които увреждали храните и приготвяне ги правили сухи и раздробени. Кларанс разбрал, че разковничето е в бързото замразяване при много ниска температура и след завръщането си в Нью-Йорк патентувал новата технология. Макар основаната от Кларанс компания за замразени рибни филета да банкротирала, няколко години по-късно той продал правата върху патента си на друга фирма, за което получил колосалната по нова време сума от 22 милиона долара. Успехът зависи от желанието и постоянството. Енергията, необходима да се направи още едно усилие и да се опитва отново и отново, това е ключът към успеха. Денис Уайтли Едуард Полс: Ключът към успеха Нежеланието да напуснеш дома си като креативен елемент Едуард Поулс бил родом от щата Минесота, САЩ. свободното си време обичал да спортува и участвал в любителски отбор по бягане. За да поддържа формата си, той тичал по няколко километра почти всяка сутрин. Веднъж обаче през зимата на 1975 година утрото било толкова хладно, че на Едуард просто не му се излизало навън за джогинг. От друга страна, знаел, че не трябва да пропуска тренировката си. Тази случка го накарала да се замисли, че би било страхотно, ако има уред, с който човек може да се упражнява в комфорта на собствения си дом. Ето защо решил да опита да си измайстори такова съоръжение. След почти две годишни усилия над прототипа, с помощта на метална основа, дървени летвички и система от въжети макари, той създал първия в светаски тренажер. Вдъхновен от резултата, Едуард продължил да работи над нов прототип и изобретил. Елиптическият тренажор, наричан още кростренажор, при който човек упражнява мускулите на краката си, стъпвайки на педали, подобни на тези на велосипеда, но без колела. Когато показал уредите на съотборниците си, те също поискали да се здобият с такива. Едуард снабдил целия отбор със своите изобратения и поради засиления интерес към тях разбрал, че те имат голям търговски потенциал. След като тренирал усилено с новите уреди, Отборът на Едуард спечелил националното първенство по скибягане, а самият той основал компанията Nordic Trek, която дълго време държала първенство сред производителите на фитнес уреди. Няма никаква тайна на успеха. Той е резултат от подготовка, упорита работа и учене от грешките Колин Пауъл. Подготовката е ключът към успеха Александър Греъм Бел. Бернард Силвър и Норман Оудланд. Следи в пясъка. Едно откритие понякога е скрито в друго. Бернард Силвър и Норман Отдант били са студенти в Технологичния университет в Филаделфия. Един ден през 1948 година Бернард дочул разговор между свой преподавател и управител на голям местен магазин, който искал да помоли института да разработи система за лесно маркиране и отчитане на стоките. Бернард споделил това с приятеля си Норман и двамата започнали да правят експерименти, като първоначално разработили стикери с ултравиолетово мастило, но се оказало, че то бързо избелява. Поради този неуспех, те проустановили временно проекта, а освен това била дошла и лятната вакансия. Веднъж обаче, докато бил на плажа и размишлявал, Норман се сетил за морзовия кот и нарисувал няколко чертички и точици на пясъка, след това ги свързал с прави линии. И така се родила идеята за Баркода. Двамата приятели патентовали системата си през 1952 година и днес техните успоредни тънки и дебели штрихи могат да бъдат видени във всеки магазин по света. Не върви по потъпканите пътища. Вместо това иди там, където няма пъти остави следа. Ралф Уолдо емерсън. Джон Макадам и Едгар Хули в търсене на пътя. Как светът станал едно по-приятно място за шофиране? Между Джон Маккадам и Едгар Хули на глед няма нищо общо, освен че и двамата са родени в Англия през разстояние от един век. След като живял известно време в Америка, Джон Маккадам се върнал в Англия и през 1816 година станал. Инспектор към службата за събиране на пътни такси в Бристол. Работата му изисквала да обхожда пътищата редовно и да следи за тяхното състояние и поддръжка. В дъждовни дни, а такива в Англия се случват често, той се връщал дома кален до колене, защото по това време повечето пътища не били павирани, а били просто обикновени черни пътища. Джон се замислил как може да промени това и му хрумнало, че ако се нанесе слой от ситно натрушени камъни, пътищата вече няма да се разкалват толкова, а ако пък настилката бъде повдигната в средата, водата ще се оттича настрани. Скоро след това този метод за паностроителство, известен като макадам, станал популярен из цяла Европа и Америка. Така изминали близо 100 години. С навлизането на автомобилите се появил нов проблем. Пътищата, построени по метода на макадам, причинявали силно запрашаване. Веднъж през 1901 г. Едгар Хули, по професия земемер, Минавал по край цех за производство на катрани, и видял, че един варел с Катран се е разлял на пътя пред цеха, а някакъв работник бил насипал чакал върху голямото черно пятно, за да не лепне. Хули забелязал още, че онази част от пътя, която била покрита с Катран, не е прашна за разлика от останала част. Тази щастлива случайност му дала ключа към решаването на проблема с праха. През 1902 година го е патентовал новия вид пътна настилка и основал пъностроителна компания, която му донесла значително състояние. Ако все търсиш път към успеха или следваш нечи и чужди стъпки, никога няма да го намериш, но ако вървиш по своята собствена пътека, успехът ще те следва навсякъде. Робърт Браулт Ричард Сейърс Внимание към детайла как Едингаров служител по случайност, станал прочуд търговец. Ричард Сейер се родил в малко американско градче в щата Минесота през 1863 г. След като завършил училище, се преместил в град Норт Редуот и започнал работа на местната жепегара. Службата му била скучна и безперспективна, но Ричард почти се бил примирил, тъй като не притежавал никакви особени умения. Нямал висше образование, нито пък той или родителите му можели да си позволят да спестяват за подобър живот. Но понеже съдбата е сляпа, ето какво била отредила тя на Ричард. След като в продължение на 6 години работил като служител на гарата, един ден той получил пратка с часовници за местен търговец на име Едуард Стегерсън. По това време много разпространена схема за печелене на пари сред търговците на Едро била да изпратят по влака непоръчени стоки до даден търговец на Дребно, какъвто бил Едуард Стегерсън, след това му предлагали уж голяма отстъпка от цената на стоките. За да не се налага да плаща за обратното им транспортиране и в повечето случаи получателят се съгласявал да продаде стоката с малка печалба. Но не и Едуард Стегерсън. Когато предал пратката на Гаровия служител, този ден на смяна бил именно Ричард Сейърс. за да бъде върната обратно на изпращача, двамата се заговорили и Ричард се заинтригувал от часовниците. Още същия ден той се свързал с фирмата изпращачи и те му обещали, че ще спечели по 12 долара за всяка продадена бройка сума, която била много по-голяма от седмичната му заплата. Ричард правилно предположил... Че ще може лесно да продаде стоката, защото с навлизането на жепе транспорта и обособяването на часови зони, разписание и прочие, хората за първи път имали нужда да знаят времето с точност до минута. Само за няколко месеца младият мъж успял да припечели 5000 долара и за него вече нямало съмнение, че е време да смени професията си. Така през 1886 година Ричард отворил магазин за часовници в Минеаполис. А на следващата година се преместил в Чикаго. Тук той пуснал обява в местен вестник, че търси да назначи часовникър за поправка на часовници и на обявата се отзовал Алва Роубък. Двамата се погаждали добре и работата споряла. През 1893 година Ричард решил да рекламира продаваните от него часовници чрез каталог, тогава тък му бил прият закон за пощите, който облагал рекламите с такса. Много по пониска от тази за обикновените почтенски пратки и благодарение на това фирмите може ли да си позволят да разпръщат каталози до повече домакинства. Ричард забелязал, че интересът към неговите каталози е голям и че би могъл да включи още стоки в тях. Заедно с Алва Рубък, като отплата за добрата му служба през годините Ричард основал компанията Sears, Роубък и Ко, чието каталог със стоки достигнал 532 страници само за две години, а продажбите надвишили 50 милиона. Долара В продължение на 96 години, Sears, Роуба Кико, била най-голямата компания за продажби на дребно в Америка, преди да бъде изпреварена от Walmart през 1989 година. Но как успял Ричард Sears да създаде подобна мултимилионна империя, при положение, че неговият каталог не бил нито единственият, нито първият? Отговорът на този въпрос е в един малък детайл, за който Ричард се сетил. Той направил своя каталог с повече страници, но с по-малък размер от другите, защото знаел, че когато домакините подреждат каталозите на масичката в хола, те ще сложат каталога на Sears, Роубък и Ко, най-отгоре и така той винаги ще е на видно място. Разликата между нещо добро и нещо изключително е във вниманието към детайлите. Чарлз Суиндъл прави си подробни списъци, защото смятам, че малките детайли създават големите компании. Подробностите са много важни. Ричард Брансън Силван Голдман Кавалер на промяната Човекът, който направил революция на колелца Търговията била в кръвта на американеца Силван Голдман и той от малък се учил на занаят от баща си, който бил съдържател на магазинче за хранителни стоки. След като служил на страната си по време на Първата световна война, Голдман поел семейния бизнес. Решил да отвори нов тип магазин, понеже по нова време в Америка навлизали супермаркетите. Голдман не можел да се оплача от липса на клиенти, но те били свикнали да купуват само по няколко дребни стоки за бита и печалбите му били твърде ниски. Освен това, младият мъж бил забелязал, че жените трудно носили пълните пазарски чанти. Един ден. Докато седял в кабинета си, Голдман се отдал на размисъл, как би могъл да направи така, че пазаруването да стане полесно и по-удобно. В един момент погледът му попаднал върху сгаваемия дървен стол пред него и му хрумнала идея, в ума му се мярнала конструкция, подобна на стола, която се сгъва, за да се пести място, и е на колелца, за да може отгоре да се постави голяма пазарска кошница. През 1940 година Голдман патентувал първите света колички за пазаруване и още същата година произвел няколко пробни мостри с помощта на свой приятел. В началото клиентите отказвали да ги ползват, просто защото им се струвало, че изглеждат смешно, бутайки количка, особено мъжете. За да промени това, Голдман прибягнал до още един хитър ход, нел статисти, които да обикалят в магазина с колички, пълни със за да може пазаруващите да свикнат с гледката. Наслед дълго, количките станали незаменим помощник в пазаруването. Благодарение на поръчките за колички от други магазини в цяла Америка и на по високия оборот, който реализирал чрез тях, Голдман се превърнал в милиардер. Патентът за съвременните пазарски колички, които могат да се нареждат една в друга, принадлежи на изобратателя Орла Уотсон. През 1948 година той и Голдман започнали да произвеждат количките, които всички познаваме днес. Успешният предприемач винаги търси промяната, реагира на нея и използва като възможност. Питър Дракър Джошуа Леенъл Коен Витрина по коледа Скъпи дядо коледа, изпрати ми влакче с релси. Джошуа Лейенъл Коен се родил в Нью-Йорк през 1877 година в семейство на еврейски мигранти. От малък той обичал да майстори разни неща, не бил особено внимателен в училище, а след като влязъл в Колумбийския университет, така и не завършил образованието си, защото искал да има повече време за своите изобретения. През 1900 година Джошуа и негов приятел основали компанията Лейенъл за производство на древни електрореди за които Джошуа притежавал патенти като фенерчета, вентилатори и пара. През 1901 година собственикът на голям магазин за детски играчки с витрина, гледаща към Пето авеню, поръчал на Джошуа да му изработи украса за коледа, за да привлече повече клиенти. С помощта на мотор от вентилатор и макет на детско влакче, Джошуа измейсторил движещо се влакче, като идеята била то да бъде изложено на витрината, натоварено с играчки от магазина, които да грабват вниманието на минувачите. След няколко дни, обаче, собственикът на магазина се обадил за да поръча още такива влакчета, защото клиентите все го питали дали не се продава онова от витрината. Така Клаянъл се превърнала в компания за детски грачки до 1950 година, била. Най-голямата порода си в Америка и след появата и милиони деца по света писали писма до дядо Коледа с молба да им изпрати движещо се влакче. Дрехите, колите, къщите, играчките ни са други, но сякаш сърцата и умовете ни са си все същите. Ерих Мария Ремарк Попитай хората, защо са успели. Повечето отговори ще бъдат в този. Дух, аз направих, моя милост и пара. Само от време на време ще чуеш «ние». След това ги попитай, защо не са успели. Повечето ще се отдръпнат и ще обвинят някакъв външен фактор за провала им. Като дете, което казва «Играчката ми се щупи», а не «Щупих си играчката». Ще заявят, че економиката ги е съсипала. Че пазарът не е бил готов. Че доставчикът не е смогвал с поръчките. Стив Джобс. Хари Селфрич. От другата страна на витрината. Пъкът. Който едно вестникарче извървило до върха. Бащата на Хари Селфрич изоставил него, майка му и двамата му братя, когато Хари бил на три години. Като най-голям син, за да помага в издръжката на семейството, Хари напуснал училище и едва 10 годишен започнал да продава вестници. А след това работил като носач в универсалния магазин Маршал Филд в Чикаго. Там той служил вярно в продължение на 25 години. През които бавно се изкачвал в иерархията от момче за всичко до Касиер, след това счетоводител, управител и така нататък, докато най-накрая станал съдружник във фирмата. През 1901 година Хари вече бил спечелил достатъчно, за да се оттегли от бизнеса и решил да си даде почивка. Заминал за Лондон и останал чуден, когато видял, че в Европа нямало магазини като тези в Америка. Това го подтикнало да се заеме с построяването на първия универсален магазин в Англия, като за целта се спрял на не толкова популярната по това време Оксфорд Стрит в западната част на града. Магазинът Селфрич отворил врати през 1909 г., променяйки стандартите в търговията на Дребно. Той струвал на Хари 400 000 паунда, като почти половината сума отишла за монтирането на огромни прозорци. И до ден днешен импозантните витрини на селфрич и техните украси са негова отличителна черта. Освен това Хари бил автор на концепцията за пазаруване за удоволствие вместо по необходимост. Затова той държал в магазина да има кафене, ресторант, библиотека, изложбена зала, чакални с приглушено осветление и удобни пета и дори градини на покрива, които да привличат, забавляват и задържат посетителите колкото може по-дълго. Така някогашното момче, което през далечната коледа на 1868 година гледало с грейна очи към мечтаната играчка, изложена на витрината на един магазин, и обикаляло премръзнало. За да продава вестници, станало милионер. В душата не би имало дъга, ако очите нямаше сълзи, индианска поговорка. Животът може да бъде разбран само отзад-напред, но се живее обратно, Сьорен Киркегор. Всеки човек е нешлифуван диамант и има своето място на витрината на живота. Цитат от неизвестен автор. Джордж Девол Дети ти идва от ръки. Човекът, на когото хрумнало да мери ръст с великаните. Джордж Девол се родил в Америка през 1912 година. От малък показвал интерес към механиката, интересувал се от устройството и работата на моторни лодки, самолети и други машини. В училище имал много слаб успех, а родителите му винаги го заварвали вместо да учи уроците си, да чете някоя книга по механика. Когато бил на 20, Джордж решил да започне свой бизнес. Понеже по нова време в Америка на мода били дошли озвучените филми, му хрумнало да създаде студио, оборудвано с техника за директен запис на звука върху самия филм. За тази цел купил голямо количество компоненти, като електронни лампи и фотоелектрически превключватели, необходими за реализирането на този проект. Когато вече всичко било готово, той разбрал, че закъснял, тъй като две други големи компании, едната от които била Американската радиокорпорация, вече били оборудвали подобни студия и младежът нямало как да се пребори с такава конкуренция. И така Джордж се оказал на червено и с капитал от фотоелектрически превключватели или иначе казано фотоклетки. Запитал се как би могъл да ги оползотвори. С техническите познания, които имал, той изобретил първата автоматично отваряща се врата, която нарекал портиерът Фантом, и скоро тя станала незаменима в големите магазини. Но това нововъведение не било нищо в сравнение с онова, което предстояло. По време на Втората световна война Джордж основал компания за производство на радари и радарно противодействие. След края на войната участвал и в различни други разработки. По ирония на съдбата за кратко дори станал директор по продажбите в американската радиокорпорация, която била провалила първото му бизнес начинание, и именно там се запознал с някои технически иновации в ранните компютърни технологии, като например магнитния барабан, който служил като вид компютър на памет. След като напуснал. Американската радиокорпорация, Джордж се заел с най-важния проект в живота си. С помощта на магнитен барабан, на който можело да се програмират дадени команди, Джордж разработил първия в света индустриален робот, наречен Unimate, който можел да изпълнява функции, непосилни за обикновените работници като повдигането и преместването на тежки или нагорещени елементи. Машината била закупена от General Motors през 1961 година, но трябвало да минат още 14 години, преди Джордж да започне масовото производство на Unimate и да промени индустрията за винаги. Вярвам в ръцете, които се трудят, в ума, който мисли, и сърцето, което обича Елбърт Хубърт. Томас Кук Пътеводител на трезвия стопаджия може ли да има нещо общо между проповедите, въздържанието и туризма? Англичанинът Томас Кук имал трудно детство и израснал в бедност, тъй като баща му умрял, когато Томас бил на три години. Наложило се да изкарва прехраната си още от малък. На десет годишна възраст започнал да работи като градинар, По-късно се научил на дърводелски занаят и изработвал мебели, а когато навършил пълнолетие, станал проповедник към местната баптистка църква. Томас проповядвал пълно въздържание от алкохол и членувал в съществуващото тогава въздържателно движение. Като баптистки свещеник, той често пътувал до съседни градове, изнасял проповеди и лекции и организирал демонстрации за пълна забрана на консумацията на алкохол. През 1839 година била завършена влаковата линия, свързваща Нотингам с Лондон. Веднъж, докато пътувал с група въздържатели с влака за Лестър, където била свика на среща на движението за трезвеност, на Томас му хрумнала идеята, че освен религиозни сбирки, би могъл да организира и туристически групи. Така през 1841 година той устроил колективно пътуване до Лъвбаро и основал първата в света туристическа агенция. Първите екскурзии се провеждали с влак, като железницата плащала на Томас процент от продадените билети. В началото, поради липса на опит, той трудно се справил с набирането на желаещи да се включат в туровете и почти банкротирал, но през 1851 година успял да организира над 165 000 души, които посетили голямото индустриално изложение в Лондон. Първата екскурзия в чужбина пък била осъществена през 1855 година до. Френския град Кале Томас имал добри постъпления от комисионите от железницата. Но след това бизнесът се разраснал и придобил огромна известност, поради което оговорката с железниците била прекратена и той започнал да печели от такси за организиране на пътувания, престой в хотели, продажба на пътеводители, куфари, туристически обувки и други принадлежности. С помощта на сина си, Джон, Томас уреждал екскурзии из цяла Европа, а по-късно и круизи до светите места Египет, Австралия, Индия и други страни. Дружеството Томас Кук Груп съществува и до днес и е втората по големина туристическа компания в Европа след Туи и Груп. Между точка, а и точка ба съществува безкрайност от възможности. Ди пак Чопра. Има много начини да вървиш напред и само един да стоиш на място. Артюр Жапен. Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята. Жул Ренар. Ерик Уикман. Сивите хрътки. Историята на един шведски младеж, който прекроила Америка. Ерик Уикман се родил в Швеция през 1887 година. Той так му бил навършил пълнолетие, когато негов му споделил, че в град Хибинг, Миннесота, била открита най-голямата мина за желязна рода в Америка и се набирали работници срещу солидно заплащане. Ерик, чиито родители били бедни фермери, Видял в това шанс за по-добър живот и не се поколебал да замине. Той работил в мината в продължение на няколко години, но поради големия приток от новопристигащи работници, през 1914 година се наложили съкръщения и Ерик бил уволнен. Младият мъжи спаднал в безисходица. А сега на къде? След като дълго време не можал да си намери работа, той най-накрая бил нает като търговски агент от автомобилната компания, Хъпмобил. Но трудностите не свършили до Ерик не успял да продаде нито един автомобил през първото шестмесечие. За да не го уволняти от тук, той решил сам да си купи автомобил и да каже, че най-сетне намерил първия си клиент. Понеже голяма част от спестяванията му отишли в тази инвестиция, Ерик трябвало да измисли начин да си възвърне поне част от похарченото. Хрумнало му да предложи на няколко свои приятели от мината да ги кара сутрин на работа с автомобила си. През първите дни на това начинание печелел само по около 2 долара на ден, но скоро се намерили и други желаещи и Ерик разбрал, че пред него се открива златна възможност. Той наел още два седем местни автомобила от Хъпмобил и с времето разширил бизнеса си, като започнал да обслужва и междуградски линии. Постепенно приходите са увеличили и дори закупил няколко автобуса, които боядисъл в сиво, за да не личи толкова праха, който събирали по пътищата. Заради характерния инцият, хората почнали да ги наричат «сивите хрътки» – «Грейханд 9». Към 1934 г. Ерик вече притежавал 50 автобуса и обслужвал няколко междущатски и вътрешни линии. Компанията Грейхаунд растяла главоломно и след още няколко години станала най-големия автобусен превозвач в света, каквато е и до момента. Един от законите на Мърфи гласи, че човек, за да постигне нещо значимо в живота си, трябва да има своя минимум неблагоприятни условия – Теодоси Теодосиев, Тео. Много по-добре е да поемаш големи рискове, преследвайки голяма цел, макар и заплашен от голям неуспех, отколкото да живееш в... Сивотата на сигурността която не познава нито победата, нито поражението, Теодор Рузвелт. Кучето, което не спира да се движи напред, намира Кокала Голда Меир. Джоузеф Койл Лебедово лейце По-добре не си слагайте яйцата в кошници. Канадецът Джоузеф Койл живеел в малкото градче Бълки-Вали и бил редактор на местния вестник. Една сутрин през 1911 година той бил събуден от ужасни крясъци. Когато погледнал през прозореца, за да види какво става, Джоузеф установил, че се е разразила свада между собственика на отсрещния хотел и доставчика на яйца, който както винаги ги бил докарал в кошници, почти половината счупени. Тази случка накарала Джоузеф да се замисли дали няма начин яйцата да се транспортират по подобър начин. Той веднага се сетил, че ако всяко рейце е отделено от другите и същевременно е застопорено на място, така че да не се търкаля, това би спестило много главоболия. И макар, че звучи просто и логично, разработването на картонената кора за рейца, както и машината за нейното производство, отнели на редактора и изобретател повече от 8 години. Джозеф доживел до 100 годишна възраст и бил горд. И много богат, собственик на няколко фабрики за производство на кори за рейца, същите като тези, които ползваме и до днес. Ключът към всичко е търпението. Пиленцето се излюпва чрез мътене на рейцето, а не чрез чупването му, Арнолд гласло. Не нещастие да се родиш сред патици, стига само да се излюпиш от лебедово рейце. Ханс Кристиан Андерсен, Грозното пътенце Марта Харпер. Като принцеса от приказка. Съвременната рапунцел, която завинаги променила живота на жените. Марта Харпър се родила в Канада през 1857 година, баща и смятал, че от нея няма да излезе нищо и из за това, когато навършила 7 години, е изпратил да работи като прислужничка в едно семейство в Онтарио. Детето приело много трудно раздялата с родния си дом, и в изразна мъката си дало обещание да не подстригва косите си, докато не навърши пълнолетие. Марта прислужвала почти до 30-тата си годишнина на инейната история действително много приличана приказка по две причини. Първо, също като пепеляшка бедното слугинче се превърнало в красива млада дама, и второ, косите й били дълги, поне колкото тези на Рапунцел и стигали до петите и. Зада. Подържа косата си здрава и лъскава, Марта се била научила да си приготвя домашен Лусион. През 1886 година тя решила да се премести да живее в Америка и започнала работа като сервитьорка в град Рочестър, шта Нью Йорк. Скоро се разчуло за екзотичната и красота и дори собственикът на един цирк и предложил голяма сума пари в замяна на това да се появява като атракция и да показва косите си. Младата жена била стеснителна по природа и отхвърлила предложението. Но той е накарало да осъзнае, че косата и тайната за това кака поддържа нейното най-ценно богатство. Марта, която почти била свикнала с мисълта, че никога няма да постигне нищо, както баща и казвал, вече имала цел пред себе си. След като в продължение на три години отделяла по-малко от скромната си заплата, тя успяла да събере достатъчно пари, за да отвори своя магазинче, в което да продава лусиона си за коса. С времето бизнесът ти се разраснал, а с него и търговският и опит. Марта влагала много сърце и въображение в работата си, била пълна с брилянтни идеи и резултатите не закъснели. Тя станала първата жена, която се сетила да открие обществен салон за красота. Допреди това жените полагали грижи за себе си единствено в дома си. Освен това за удобство на клиентките си Марта измислила познатия ни днес наклонен назад стол, а като комплимент към тях въвела и безплатен масаж в края на процедурите. Клиентелата и богатството й растели всеки измина ден, но Марта никога не забравила откъде е тръгнала. Тя искала да помогне и на други жени в нейното положение, които били потискани от семействата си. Ето защо решила да започне да предава уменията си и същевременно предоставила на възпитаничките си правото да отварят свои собствени салони с марката Марта Харбър. Така тя първи измислила концепцията за франчайз, който по същество представлява преотстъпване на лиценз за ползване на определена марка и развиване на сходна търговска дейност. Вниманието към детайла, добрите идеи и отношението към хората направили от Марта истинска героиня, а не просто въображаема принцеса от приказките. Ти си главният герой в твоята собствена приказка, Джоузеф Кембъл. Малко внимание. Малко мисъл за другите и всичко би изглеждало иначе. Алън Милн, Мечопух. Ако Надхвърляш очакванията на клиентите, ще получаваш още повече. Боб Берг и Джон Ман. Франк Уинфилд Уолвард Роден за успеха. Понякога провалът изполуката съжителстват врата до врата. Франк Уинфилд Уолвард бил родом от град Родман, САЩ и имал по-малък брат на име Чарлз. Родителите им забелязали, че като малък Франк не играял много с играчките си и не участвал в лодориите на останалите момчета от квартала. Обичал само да играе с братчето си на магазин. За целта Франк подреждал старателно кестени, зеленчуци и други, стоки на една маса и Карл Чарлз да ги купува съображаеми пари от листа на дърво. Когато момчето пораснало, вече нямало никакво съмнение, че ще се насочи към търговията на дребно. Франк мечтаял да стане продавач в голям универсален магазин, но първоначално нито един местен търговец не пожелал да го наеме, тъй като още не бил завършил училище. След множество откази през 1873 година Франк най сетне си намерил работа в Оксбари и Мур, но понеже често се случвало да обърка сметките, бил понижен в чистач на прозорците. След известно време Франк, който не се отказвал лесно от плановете си, потърсил работа като продавач във веригата Мур и Смит. Всичко вървяло добре до момента, в който управителите на магазина забелязали, че само за един ден всички артикули от подрадените от Франк Штандове били разпродадени. Оказало се, че младежът бил сбъркал етикетите и бил залепил много по ниски цени на продадените стоки. За тази грешка го уволнили. Франк бил на ръба от чаянието, защото по всичко личало, че се отдалечава все повече от мечтата си. Но докато седял и размишлявал за случилото се и за бъдещето си, неочаквано му хрумнало нещо. Той си дал сметка, че ефтините, дребни стоки са много примамливи за клиентите. Така неприятната случка с обърканите етикети помогнала на Франк да стигне до идеята за магазините за един долар. Първият такъв магазин той отворил през 1878 година. Успехът му бил колосален и само след няколко години компанията в <плълърт> разполагала с над 600 магазина в цялата страна. Ние се раждаме с точно определена цел и сме надарени със силата да постигнем. Леон Браун. Артер Бланк. Когато животът те изхвърли. Историята на двамата уволнени, които станали милиардери. След като Получил диплома за счетоводител от колежа Бабсън, американецът Тартер Бланк започнал работа във веригата магазини Дейлин, които продавали предмети за дома, включително козметика и лекарства. През 1972 г. Артер се издигнал до заместник-президент по финансовите въпроси и отговарял за подразделението за домашни потреби Ханди Дан. По това време изпълнителен директор на този отдел бил Бърни Маркъс. Шест години по-късно ръководството на Дейлин се сменило и президентът на компанията решил да уволни Артер и Бърни. Артер се оказал безработен и докато си търсил нова работа, се заел да направи дълго отлагания ремонт на дома си. Така установил, че за да може човек да си набави материалите, необходими за един ремонт, трябвало да обикаля различни магазини от един можел да вземе боя, от друг водосточни тръби, от трети мебели и тъна, при което се губало твърде много време. Това навело Артър на една идея и той веднага се свързал със своя колега и приятел Бърни. През 1978 година двамата основали веригата магазини, Нота Дипо, които били първите порода си от типа «Всичко за дома под един покрив». Артър и Бърни са вече милиардери. През 1989 година Хандидан, откъдето били изритани, обявили фалит, тъй като клиентите им предпочитали Хоум Дипо. Понякога животът ни изхвърля от пътеката, по която вървим, за да ни покаже верния път към мястото, където наистина искаме да стигнем. Когато силно искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да постигнеш желанието си. Безрезервно вярвам в това. Мога, струва ми се, да изразя по-добре това, което казвам, като опиша един епизод от живота си. На 12 август 1979 година си легнах с абсолютната увереност, че на 30 годишна възраст съм стигнал почти до върха на кариерата си като виш служител в грамофонната индустрия. Работех като художествен директор на Сибиес за Бразилия. Наистина, бях оставил на заден план голямата си мечта да бъда писател, но какво от това? В края на краищата животът с действителност беше много по-различен от това, което си бях представил, в Бразилия човек не можеше да си издържа списане. Бях убеден, впрочем, че животът ми е поел в друга, непомалко вълнуваща посока и че ме очаква блестящо бъдеще в международните музикални компании. Когато се събудих, по телефона ми се обади изпълнителният. Директори ми каза, че съм уволнен, без да ми дава никакво обяснение. И въпреки, че през следващите две години чуках на много врати, никога повече не успях да си намеря работа в тази сфера. Всеки път, когато се чувствах господар на положението, се случваше нещо, което ме връщаше там, откъдето бях тръгнал. Питах се защо. Има неща, които се случват в живота ни, за да ни върнат към истинския път на нашата лична легенда. Други изникват, за да можем да приложим всичко нова, което вече знаем а трети се появяват, за да ни учат. Паулу Куэлю, Петата планина, едно-едно. Мария и Пьер Тюри. Химия на любовта. Историята на една жена, която открила невидимото. Родината на Мария Скудовска Тюри била Полша. Детството й не било никак леко, семейството изпитвало финансови затруднения, майката и една от сестрите й починали, а бащата загубил работата си като учител по физика. Когато напускал, той трябвало да освободи кабинета си и за това пренесал всичките си колби и лабораторни инструменти в дома си. Любовта на Мария към физиката и химията се зародила, когато веднъж бащата демонстрирал на децата си някои химични реакции в неговата импровизирана домашна лаборатория. След време по-голямата сестра на Мария заминала да следва в Париж и повикала сестра си при себе си, но Мария отложила заминаването си с една година, за да може да спести пари за университетските такси. Междувременно започнала работа като говернантка в заможното семейство Зуравски. Мария се влюбила в сина им Казимир Зоравски, но майка му и баща му се противопоставили на евентуалния брак, тъй като не искали бедно момиче за снаха. Мария била прията в Сурбоната и заминала за Париж, където си наела скромна квартира. През деня посещавала лекциите, а вечер работела като говернантка, но парите все не достигали. За да пести, се хранала само веднъж на ден, а през зимата стояла на студено стаята си. Случило се дори на няколко пъти да припадна от глад по време на лекции. През 1894 г. на Мария било възложено да изследва свойствата на някои метали. Налагало се да намери лаборатория, където да провежда изследванията си, и един професора насочил към свой познат, който бил преподавател по физика и химия и имал такава. Така тя срещнала Пьер Тюри, който бил поразен от нейната безрезервна отдаденост на науката. Няколко седмици след първата им среща той и предложил брак, но Мария отказала, тъй като намеренията и били да се върне в родната си Полша, която много и липсвала. Пьер бил настоятелен и дори изразил готовност да замине с нея, макар това да означавало да изостави научната си кариера, за да стане учител по-френски в чужда страна. Накрая Мария се съгласила и на следващата година те се оженили. Представата на двамата за семейно щастие била пълната отдаденост на науката и всъщност в живота им не настъпила никаква съществена промяна. През 1896 година Мария научила, че Анри Бекерел е открил, че уранът излъчва лъчи, подобни на рентгеновите, и решила да изследва това явление. Овлечен от работата на съпругата си, Фиер изоставил собствените си проучвания и започнал да й помага. Така двамата открили радиацията и успели да изолират елементите по Луни и Радии. Полуният бил кръстен на родината на Мария, Полша, тъй като носталгията по нея не спирала да измъчва. Характерно за Радия е, че той много трудно може да бъде изолиран и съпрузите установили, че за да се получи една десета грам радия в хлорид, е нужно да се обработи цял тон уранинит, в който той се съдържал. Затова Пиер често се шагувал, че да намериш сродната си душа е точно толкова трудно, колкото да изолираш радия. И също така казвал, че Мария е неговото най-важно откритие. За достиженията си Пиер и Мария получили Нобелова награда и с парите от нея най-сет не може ли да си позволят да неемат асистент, който да им помага в изследванията. През 1906 година Пьер пресичал една парижка улица в дъждовен ден и не видял идващата насреща му карета, подхлъзнал се и бил прегазан. След смъртта му Мария не знаела как да продължи живота си и изпаднала в тежка депресия. След като се съвзела от удара, тя намерила утеха в работата си и продължила да прави нови следвания, за което получила втора Нобелова награда през 1911 година, остатъкът от живота си посветила на товада. Осигури практическо приложение на откритията си в помощ на човечеството. По време на Първата световна война Мария оборудвала няколко автомобила с рентгенова апаратура, с помощта на която хирурзите можели лесно да откриват куршуми и шрапнали в телата на ранените войници. Едно от най-важните приложения на радия е успешното третиране на някой видове рак чрез лъчетерапия и Мария умишлено се отказва да патентова процеса по изолирането на този елемент, за да направи откритието си по-общо достъпно за хората. Самата тя починала вследствие на продължителното излагане на ефекта на радиацията по време на работата и с радиоактивни вещества. Освен велики учени, Пиер и Мария били и добри родители, за което свидетелства фактът, че една от дъщерите им също била удостоена с нобелова награда за химия. А каква била съдбата на Казимир Зуравски, чието родители не приели Мария за негова съпруга заради скромния и происход? Също като нея, той бил съкрушен от разделата и ми се отдал на науката, за да избяга от тъгата си. След време станал известен математик и ректор на Краковския университет, но до края на живота си всяка вечер можел да бъде видян да седи близо до статуята на неговата някогашна любима, Мария Склодовска, която била издигната в нейна чест, Варшава през 1935 г. Животът не е лесен за нито един от нас. Но какво от това? Трябва да бъдем постоянни и да вярваме в себе си. Трябва да вярваме, че сме надарени с нещо и че това нещо на всяка цена трябва да бъде постигнато. Мария Тюри Калам Пинкни Да надхитриш съдбата Момичето, което променило живота на милиони жени. Калам Пинкни, чието истинско име било Барбара Пинкни, се родила в Америка през 1939 година в Малко Граче, в което царела скука. Освен това, ученическите години били много трудни, защото Барбара била пълничка, с което предизвиквала подигравките на съучениците си. Момичето често се карало и с родителите си. Всичко това е към радикалното решение, щом навърши пълнолетие, да избяга от вкъщи и да тръгне на околосветско пътешествие. Така тя се впуснала в нещо, за което повечето от нас мечтаят, но никога не се осмеляват да направят. Странстванията й продължили цели 11 години, които прекарала в Германия, Англия, Юар, Шри-Ланка, Конго и още много други. Места. Обикаляла с малко пари в джоба и една раница на гърба. Барбара успявала да финансира пътуванията си от държава до държава, работейки най-често като емячка на чини, преводачка и прочие, но никога не се задържала дълго на едно място. За да пести пари, не се хранела редовно. Но това не отслабнала, тъй като метаболизмът и се объркал. Заради килограмите и тежеста на раницата, коленете и гърбът и пострадали, и я болели ужасно. Ето защо Барбара взела решение да прекрати пътешествието си и да се прибере от дома. Веднъж стъпила на родна земя, младата жена се замислила какво да прави с живота си от тук нататък. Като за начало със сигурност трябвало да влезе в добра форма. Затова започнала да прави упражнения от дома, които си измисляла сама едновременно достатъчно натоварващи, но щадящи гърба и коленете и. Междувременно, в търсене на духовно напътствие, тя решила да посети гадател, който да й разкрие какво й предстои в бъдеще. Но срещата й с този човек още повече е стреснала. Вземайки датата на раждане и името й, той казал, че очакват само трудности и че никога няма да постигне нищо особено в живота си. Това била причината Барбара да смени името си на калан. Може би името ще ви се стори познато, защото именно тя е жената, измислила каланетиката система от упражнения, разработена от самата нея, която дава страхотен резултат върху фигурата. Калан споделила опита си със свои съседки, те с техни приятелки. След това някой е подканил да напише книга със съвети, която станала беселър, после пък една компания потърсила с предложение да запише видео с инструкции и така нататък. В крайна сметка, пълничката някога калан се озовала върха на една многомилионна фитнес империя и вече не предизвиквала подигравки, а само възхищение. Явно съдбата била променила решението си. «Фейбър тюстус и ефортои» Всеки е ковач на своята съдба. Латинска сентенция. Не можем да избягаме от съдбата си. С други думи, не можем да избегнем неизбежните последствия от собствените си действия. Фридрих Ингелс. Несъмнено, много по-важно е как човек посреща съдбата си, отколкото каква е тя всъщност. Ахумбо. Коко Шанел. Щастливо число. За дългия, криволичещ път от приюта за бедни до Шанел 5. Габриел Коко Шанел се родила в. Френски църковен приют за бедни през 1883 година. Въпреки трудностите майка и не изоставила нито нея, нито някое от другите си четири деца, които израснали в едностайна къщичка в градчето Бривлагаярд. Когато Габриел навършила 12 обаче, майка и починала. Така тя отново се оказала настанена в църковен прият в Обазин. От живота си там Габриел си спомняла, че пътеката до Параклиса по която минавала всяка сутрин, била украсена с плочки, наредени в кръг по пет число, което по-нататък щяло да изиграе определена роля в живота и... Фобазин Габриел се научила да шие. Когато навършила пълнолетие и трябвало да напусне приюта, започнала да работи като шивачка, а вечер пеяла в едно малко кафене, където придобила сценичното име Коко. Коко мечтаяла за сцената и решила да си потърси работа като певица в град Виши. Но певческите способности не били достатъчни за този изискан град и единствената работа, която успяла да си намери, била като сервитьорка в един ресторант. След като осъзнала, че пеенето не е нейното поприще, тя се преместила в Париж и започнала да шие дрехи и шапки. Моделите й били стилни и отличаващи се. Щом не можела да бъде певица, колко решила да създава дрехи, с които всяка жена щяла да изглежда красива като за сцената. За да направи моделите си популярни, Коко моляла сестра си Антуанет и Лелеси си да ги обличат и да се разхождат с тях в центъра на града, и ако се случило някоя дама да ги попита откъде къде ги купили, те веднага насочвали към магазинчето на Шанел. Коко станала известна със своята малка черна рокля, с чантата 255, с дамските си костюми и още много други неща. През 1921 година с помощта на един професионален парфюмерист тя разработила и пуснала в продажба аромат, който бил в пълен контраст с използваните до тогава парфюми. Той имал наситена жасминова нотка, подсилена салдехиди. Парфюмът получил името Chanel 5 и все още е един от най-продаваните по света. Всички свои модни колекции Коко представила на петия ден от петия месец на годината. Тя винаги вярвала своето щастливо число от не толкова щастливото й детство. И колкото и да е невероятно, момичето от приюта за бедни в Обазин станало. Петата най-богата жена в историята. Времето, тук е днес, утре го няма. Щастливи числа няма. Хороскоп. Лош. Дрън дрън дрън дрън дрън дран дрън дрън дрън дрън дрън дрън дран дран дрън дрън. дрън, дрън, дрън. Кинг, мъдюсникът. Не можеш да свържеш точките, гледайки напред. Свързваш ги, като гледаш назад. Но трябва да вярваш, че те ще се подредят в твоето бъдеще. Трябва да вярваш в нещо в инстинкта си, съдбата, живота, кармата в нещо. Този подход никога не ме е разочаровал и промени живота ми. Стив Джобс. Дейзи Бракстън. Оптимист по душа. История, която показва, че не е нужно да измислиш ракета, за да стигнеш върха. През 1989 г. Дейзи Бракстън, самотна майка на пет деца, загубила работата си като банков служител и била принудена да разчита на социална помощ. След като няколко месеца не могла да си намери нова работа, Дейзи отишла в бюрото по труда, решена да кандидатства по някои от обявите, които били изложени там. На таблото имало едно единствено съобщение – Компания за почистване по домовете набира чистечки. Дейзи веднага кандидатствала и била наета. Заплащането, което получавала, било съвсем малко, но заедно с социалната помощ тя и децата и се справили. В продължение на две години Дейзи работела старателно и освоила тънкостите на този бизнес, а през 1991 година основала компанията Superior Janitor Services. Първите месеци били трудни. Но тя знаела, че ако обслужва клиентите си по-добре от останалите компании, това рано или късно ще бъде забелязано. За целта разработила подробни инструкции за няколкото се служителки и след всяка изпълнена задача идвала лично да провери дали всичко е изпипано до най-малкия детайл. Три години по-късно, Superior Janitor Services започнала да се разраства стръмглаво. Освен изключително високото качество на обслужване, Дейзи се погрижила също така фирмата и да бъде полезна и за обществото, тя започнала да найема и обучава жени, намиращи се в затруднено положение. Днес, Superior Janitor Services е една от най-големите компании за почистване в Съединените щати. Песимистът вижда трудности във всяка възможност. Оптимистът вижда възможности във всяка трудност. Уинстън Черчилл най-големите успехи на хората идват след техните най-големи разочарования – Хенри Уорд Бичер. Хелена Рубинштайн Смелостта да си различен Чудната история на една семейна рецепта, която започнала в Польша, преминала през Австралия. И завършила в Америка. Хелена Рубинштайн произхождала от бедно еврейско семейство и се родила с името Чая Рубинштайн в Краков, Полша през 1872 година. От малка ке е имала изключително блед и болна вид, за това като пораснала, разкрасявала лицето си с ярко червило и придавала на кожата си посвежоттенък, приготвяйки си сама крем от ланолин, примесен с лавандула по рецепта, научена от майка си. Освен това, за да не бъде невзрачна, чая се научила да си избира ефтини, но стилни и пъстри дрехи. По това време не било прието момичетата от добри семейства да се гримират и по тази причина краковчени са отнасяли с известно презрение към нея, което пък е накарало през 1902 година да потърси нов живот в Австралия. Ча е пристигнала в град Колрейн, без да знае нито дума на английски и прияла името Хелена. И ако в Краков екзотичният външен вид на момичето бил наодобряван, местните жители в Колрейн се дивели на разноцветните и дрехи на начина, по който червилото изпъквало върху млечно-бялата и кожа. Жените често любопитствали за козметиката, която използвала, и Хелена скоро разбрала, че това е ниша, която все още не била заета от никого. За да спасти пари, с които да се отвори магазинче, тя работила като сервитьорка цели две години, през което време успяла да научи и английски. Малкото спастявания, които събрала, били достатъчни да си наеме малък магазин, където да продава своя крем, приготвям по същата стара семейна рецепта. Новият артикул бил като магнит за местните жени, които искали да приличат на екзотичната чужденка. Само за пет години бизнесът ти се разраснал до толкова, че да може да отвори свой салон за разкрасяване в няколко европейски столици. Освен това, Хелена била изключително добър познавач на женската душа. Тя знаела много добре че жените не искат да си купуват ефтини неща, а обичат да се чувстват специални и за това започнала да предлага кремовете си в малки луксозни опаковки на сравнително висока цена. Измислила и концепцията за различните типове кожа и съответните кремове за тях. Предлагала също кремове за сутрин и вечер, за сух и влажен климат и пара. През 1915 година Хелена се преместила в Нью-Йорк, където един от охажорите й бил някакъв вероятно самозван принц с 23 години помлат от нея, който твърдял, че е потомък. На грузински цар. Хелена приела да се омъжи за Арчил гориеличкония и прибавила към името си титлата принцеса, макар и без истинско царство. С това тя станала предмет на обсъждане в обществото, което ни най-малко не е попречило, но дори и увеличило нейната популярност, защото бракът из грузинския принц. Доказвал, че кремовете й са достатъчно ефикасни, за да накарат един толкова по-млад мъж да се влюби в нея. Скоро всяка американска жена искала да има крем с марката Хелена Рубинштайн и някога невзрачната бедна девойка се превърнала в първата жена-милионер, която сама била спечелила състоянието си. За да бъдеш незаменим, трябва винаги да бъдеш различен. Коко Шанел не се страхувайте да бъдете различни, това означава, че у вас има нещо неповторимо, което можете да дадете на света. Скарлет Веспа Дълит или Ла Вярва Вярвай в себе си Как едно момче превърнало хобито си в мултимилионен бизнес? Около 1900 г. в САЩ тък му набирал популярност, абонамента за списания и 11-годишният Дълит бил абониран за няколко от тях но все не му достигало време да ги прочете всичките. Понякога обичал да си прави списъци с по-интригуващите статии. По време на Първата световна война той бил мобилизиран и ранен на фронта. Докато лежал в болницата почти два месеца, младежът успял да изчете много от любимите си списания. Това го накарало да осъзнае, че за такова занимание се изисква доста време, а някои от статиите не били особено полезни или интересни. Тогава си спомнил за своя списък с избрани статии и му хрумнало, че би било практично, ако се създаде нов тип списание, дайджест, където да се препечатват статии от други печатни издания, които наистина си заслужава да се прочетат. След като се възстановил, Дълит се свързал с няколко вестники списания, за да помоли за разрешение да му отстъкят правото да препечата някой от статиите им. Но те веднага заподозрели в това опит да открадне рекламодателите ими на направо му отказали или искали непосилни суми за препечатването на материалите. Дауит не се предал и твърдо вярвал, че ще успее. Той започнал да посещава градската библиотека в Минеаполис и продължил да събира статиите, които му харесвали. В библиотеката се запознал и с красивата Лила, която била още една причина да бъде редовен читател. Междувременно му хрумнало, че може, вместо да препечатва статиите, просто да ги преразказва накратко, посочвайки източника, което щяло да спести време за четене и необходимостта да плаща за тях. Деоид превърнал мазето на къщата си в офис. Там с подръчни средства и една стара пишеща машина подготвил първия примерен брой на своя дайджест и го изпратил до издател, но получил отказ. Последвали откази от още 10 други издателства. Единственият човек, който го подкрепил в този момент, била Лила, с която бил споделил идеята си. Тя му вдъхнала кураж и обещала, че ще му помогне да осъщести проекта си. Няколко седмици покъсно Деоид да се сгодил за Лила и двамата започнали да разпращат брошури до съседи и познати, в които накратко обяснявали какво ще представлява техният дайджест, прикамвайки ги да им станат абонати срещу скромната сума от 3 долара. Те се венчали през октомври. 1921 година, а когато се върнали от медения си месец, намерили в почтенската си котия стотина писма от желаящи да се абонират, като във всеки плик били приложени по 3 долара. С този малък капитал младоженците успели да отпечатат първия брой на списанието си, което нарекли Reader's Digest, Eders Digest. Благодарение на качеството на подбраната информация, изданието скоро си спечелило голяма известност. Всъщност, страховете на вестниците и списанията, с които Деуит опитал да се споразумее, се оказали на оправдани, защото неговото списание не помествало реклами чак до 1940 година, а се финансирало изцяло от абонамент. В момента Reader's Digest е едно от най-популярните издания в света с над 140 милиона абонати. Човек е това, в което вярва. Антон Чехов. Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път, Теодор Рузвелт. Победителите вярват в себе си, дори когато никой друг не вярва в тях. Цитат от неизвестен автор. Джени Лебарон Клетки за птици и хора Как един папагал преобразил Америка? През 1856 година роденият в Америка Джени Лебарон се дипломирал като инженер в Екол Сентрал Пари, където негов състудент бил Густав Айфел. След завръщането си Народна Земя, Лебарон първоначално правил проекти за укрепление по време на гражданската война, а след това се установил в Чикаго, където отворил архитектурно студио. След големия пожар града от 1871 година се търсил начин за по-безопасно строителство с по-трудно запалими материали и освен това растял броят на населението, което налагало строежа на многоетажни постройки, но тежестта на тухлите и бетона ограничавала височината на сградите. През 1883 г. на Лебарон му било възложено да проектира нова сграда за компанията Home Шурас. Един ден, докато мислил върху проекта си, той се прибрал в къщи и съпругата му Елизабет го посрещнала на вратата. Влизайки в дневната, Лебарон чул, че домашният им папагал е неспокоен и когато погледнал към клетката, видял, че върху нея е поставена голяма книга, която явно смущавала птицата. Всъщност, Чувайки съпруга си да влиза, Елизабет била оставила книгата, която четяла, на първото възможно място. При вида на тази гледка Лебарон възкликнал радостно и веднага седнал да скицира нещо на лист хартия, защото в този момент му била. Хрумнала идеята, че щом металната клетка може да издържи тежеста на голямата книга, той една сграда би могла да бъде укрепена чрез туманена конструкция. Така през 1884 година светът се здобил с първия десетътажен небостъргач на Home Insurance Building, който държал рекорда за най-висока сграда в продължение на 5 години, след което съревнованието за титлата добило комичен характер. Понеже всяка проспяваща компания искала нейната постройка да е поне с няколко метра по от тази на конкурентите и. И всичко това се случило благодарение на един кафе за птици. Нищо чудно, че понякога хората се чувстват като в клетка, обградени от толкова много бетон и стомана. Повечето хора живеят като птици в клетка, чиято врата е била съборена от вятъра. Поради навика да се стремят да позлатят решетките, те така и не забелязват отворената врата и никога не разперват криле, джегива судев. Жузеф Мерлин Без спирачки Историята на едно подранило откритие Жозеф Мерлин се родил през 1735 година на територията на днешна Белгия. Той се издържал, като поправил музикални инструменти и строял декори за оперни и театрални представления. Един ден през 1760 година Жозеф бил поканен на маскен бал в двореца на някаква кралска особа. Понеже не можел да си позволи да си купи нови, скъпи дрехи за случая, той решил сам да си направи ефектен костюм. Докато си блъскал главата на тази задача, изведнъж си спомнил за кънките за лед, които трябвало да изработи за една оперна постановка, и тогава му дошла идея. Той взел чифт кънки за лед, махнал ножовете отдолу и ги заменил с колелца, изделани от дърво. Появата му на маскения бал вечерта наистина смаяла гостите. Ето как станало това. Когато всички вече се били събрали в приемната зала, той влетел стремително през вратата със своите кънки на колелца и свирейки на цигулка. Но за ложка смет Жозеф не бил помислил за това, че изобретението му не е снабдено с механизъм за спиране. И полетял към едно огромно огледало в дъното на залата, което се разбило с трясък. По този начин ролковите кънки били представени за пръв път на света. Впоследствие Жузеф Мерлин започнал да работи и над други изобретения. С времето събрал огромен брой причудливи джунджури и дори си отворил свой собствен музей с тях. Но! Изнамерените от него ролкови кънки трябвало да почакат още сто години, преди да влязат в масова употреба, през 1863 година американецът Джеймс Плимптън патентувал модел с стабилни колелца и спирачка. Повечето хора преминават по пътя на живота, като си слагат спирачки и поради това никога нищо не постигат. Проспелите хора, от друга страна, се освобождават от задръжките си и всичко, което ги тегли назад и оставят нещата да се случат. Ричард Мур Уилма Рудолф. Бягай, Форест, Бягай. Едно три. За силата на човешката воля. През 1944 година 4 годишната Уилма Рудолф се разболяла от полиомиелит. Вследствие, на което единият и крак силно се деформирал и се наложило да носи шини. По-голямата сестра на Уилма играела в баскетболния отбор на училището и веднъж Бланш, тяхната майка, завела Уилма да гледа. След мача, годишното момиченце заявило, че иска да бъде като сестра си и да може да ходи без шини. Майка й се посъветвала с лекар, който е предупредил, че ако ги свали, Уилма няма да може да ходи изобщо. Но виждайки как дъщеря и мечтае да бъде като другите деца, Бланш взела решение да направи всичко по силите си шините да бъдат махнати. Затова казала на Уилма, че ако тренира усърдно, накрая ще я приемат в баскетболния отбор. Без да подозира за становището на доктора, Уилма започнала да тренира с училищния отбор, а кракът и укрепвал. Все повече и правопропорционално на желанието и да спортува. Една година по-късно училището на Уилма, било посетено от треньора по лека атлетика Еда Темпъл, който набирал спортисти за отбора си. Още щом видял Уилма той разбрал, че тя е атлет по рождение. Под негово ръководство и след опорити тренировки Уилма спечелила три златни медала на летните Олимпийски игри в Рим през 1960 година в дисциплините бягане на стома, на 204 x 100 ма изчупила световните рекорди, превръщайки се в най-бързата жена на планетата. Така Уилма Рудолф доказала, че преградите, които ни възпират, често са само в умъни. Пиес до 1954 г. се смятало, че никой атлет не може да пробяга разстоянието от една миля, 1609 за за малко от 4 минути, танар 4 минутна бариера. През същата година на състезание в Оксфордския университет студентът по медицина Роджер Банистър, като не знаел за това, Ограничение – без особена предварителна. Подготовка пробегал милята за 3 минути и 59 секунди. След като за това се разчуло и психологическата бариера била превъзмогната, едва 45 дни покъсно други 16 атлети успели да пробягат разстоянието за време дори под 3 минути и 50 секунди. Единствените ограничения пред човека са у които самият той си налага – Кристина Хабаши. Развитието е невъзможно без промяна, а който не може да промени ума си, не може да промени нищо. Джордж Бърнард Шоу Някои от най-великите постижения в човешката история са осъществени от хора, които не са знаели, че това, което вършат, е невъзможно. Дъгларсън Не слушайте какво ви казват другите, идете и вижте със собствените си очи. Китайска поговорка Ектор Берлиус Тимшел Понякога се налага да даваш повече от едно доказателство за таланта си. Ектор Берлиус се родил във Франция през 1803 година, баща му бил прочут лекар и много искал неговият син да наследи практиката му, но още от 12 годишен Ектор имал очевидно предпочитание към литературата и най-вече към музиката. Той никога не получил формално музикално образование, сам си купувал партитури, учил се да композира и да свири на китара и флажолет. През 1821 година баща му го изпратил да следва медицина в Париж. Вместо това синът често се промъквал в библиотеката на консерваторията и разучавал партитури. Един ден, когато директорът на консерваторията узнал, че външно лице влиза в библиотеката без разрешение, лично отишъл и го изгонил. През 1824 година Ектор прекратил следването си в медицинския факултет въпреки несъгласието на, на баща си който за наказание го оставил без издръжка. Но това не разколебало решимостта на младия ектор. Той имал план и смятал да се яви на конкурса Придаром, Придаром, едно-четири за млади композитори». Освен това си бил намерил работа като музикален критик и вече имал публикации в няколко парижки вестници и изписания. Ектор не можал да спечели конкурса от първия път, макар че бил изключително талантлив. Всъщност, композираното от него произведение дори не било допуснато за разглеждане. По същото време той посетил театър Одон, където една гостуваща английска трупа представила Шекспировия Хамлет. Още от пръв поглед ектор се влюбил в актрисата Хариет Семицън, която изпълнявала ролята на Офелия. На следващия ден той започнал да изпраща писма и букети. Запазени са над хиляда писма и бележки от него до нея, средно по едно писмо на всеки един два часа от краткия и престой в Париж. Но ектор така и не получил отговор. По това време той започнал да композира своята Фантастична симфония», посветена на актрисата, и отново кандидатствал за «Придаром». Този път композицията му била допусната в конкурса, но не спечелила наградата. Така станало и следващата година. Но Ектор не можел да обърне гръб нито на призванието, нито на любовта си. На четвъртата година композиторът най сетне спечелил приза, който му осигурил солидна парична премия и сега вече можел да предложи брак на своята възлюбена. През 1833 г. двамата се венчали, въпреки че Ектор не знаел нито дума на английски, а Харият пък не владела френски, което апропо било и причината да не отговори на нито едно от писмата му. Младият композитор започнал да се готви за премиерата на своята фантастична симфония. Тя се състояла в малка зала с лоша акустика и дали заради това, или заради омразата, която си бил спечелил със своите критични статии, но спектакълът бил пълен провал. Тъй или иначе Ектор бил решен да докаже таланта си и за тази цел представил следващата си композиция – самотният пастир под псевдонима Пиер Дюкре. След премиерата и вестниците написали. Пиер Дюкре е гениален, Берлиус не може да композира така. Няколко дни по-късно станало ясно, че двамата са всъщност един и същ човек и днес сектор Берлиус справо се нарежда сред най-гениалните композитори в историята на музиката. Сетих се за онова време, когато ние тримата с са сам Хамилтън надълго спорихме за една дума. Староеврейската дума, думата, Тимшъл, т.е. ти можеш. Може би това е най-важната дума на света. Тя означава, че пътят е открит и отново възлага всичко на човека. Джон Стайнбек на изток от рая едно шест. Сега виждам, че от бедата има голяма, но почти непризната полза. Единствено с нея, като на кантар, мога да претегля у които заявяват, че са ми приятели и така да науча истината. Тя и състоянието, в което много лесно се запознавам с духовната си същност, и има удивителната възможност да ме предрасполага към таланти, които в обстоятелства на. Благополучие, вероятно, бих останали неизползвани Ог Гемандино Билбо Ерман и Фил Найт Напред на крилата на победата Билбо Ерман бил един от най-забележителните спортни деятели в американската история. Като треньор по лека атлетика на Орегонския университет, той дал на страната си стотици шампиони. През 24-те години, през които тренирал отборите на университета, негови възпитаници печелили 16 пъти националния турнир. Боерман съветвал учениците си внимателно да подбират обувките си за бягане и често им казвал, че да носиш дори 100 грама повече на краката си след няколко биколки е равносилно на това да тичаш с още 50 кг над теглото си. И за тези негови думи един ден си спомнил възпитаникът му Фил Найт. След като завършил Орегонския университет със специалност журналистика, Фил решил да смени професията си и се записал в бизнес-училището към университет. За един от курсовете си там трябвало да състави план за бизнес-инновация. И докато си блъскал главата на тази задача, Фил се сетил за съвета на Боерман и разработил бизнес-план за компания, предлагаща на пазара ефтини и леки професионални спортни обувки. След дипломирането си през 1964 година Фил се свързал със своя треньор и му предложил да станат съдружници в това начинание. Първоначално двамата внасели ефтини, но качествени маратонки от Япония, но след това Боерман решил да използва треньорския си опит и сам да проектира моделите. Главната му задача била да измисли нов вид подметка, която да осигурява по-добро сцепление и решението на този проблем дошло съвсем случайно. Веднъж, докато съпругата му приготвяла гофрети със сладко за закуска, той се загледал в релефа, оставен от гофретника. Еврика Боерман осъзнал, че подметката ще бъде лека и същевременно стабилна, ако е във формата на малки квадратчета. През 1974 година компанията Nike, по името на древногръцката богиня на победата Нике, основана от Фил и Боерман, дебютирала с този нов модел спортни обувки а продажбите от него надхвърлили няколко милиона долара. Към днешна дата активите на Nike се оценяват на 19 милиарда долара и Фил все още е начало на компанията. Пиес Боерман умира през 1999 година. По ирония на съдбата, през последните години от живота си кралят на бягането бил парализиран заради голямото количество изпарения от токсични лепила и разтворители. Които вдишвал, докато правил своите експериментални модели на спортни обувки в мазето си. Ако не можеш да летиш, бягай. Ако не можеш да бягаш, върви. Ако не можеш да вървиш, спълзи. Но каквото и да става, продължавай да се движиш напред. Мартин Лутер Кинг Луис Майер Пър Аспира Едастра Дългият път от Минск до Метро Голдуин Майер Луис Лазер Майер се родил в Минск през 1884 г. семейството му, което било много бедно, емигрирало в Америка, когато Луис бил 3 годишен, но в последствие се установило в град Сейнт Джон, Канада. Бащата на Луис бил наобразован и, като не можел да си намери добра работа, започнал да събира метални отпадъци и да ги предава за скраб. Когато навършил 12, Луис трябвало да напусне училище и да започне да помага на баща си. По цял ден момчето обикаляло по улиците на града, теглейки една количка, в която трупало парчета метал. Единственото му удоволствие през тези години било да се промъква с кришон в местното кино. Такато обикнало изкуството. Вече 19 годишен Луис се преместил да живее в Бостън, където в началото отново се занимавал с събиране на скрап. Един ден обаче минал покрай край изоставената постройка на някогашен театър и му хрумнало, че ако намери известна сума пари, би могъл да я купи и да я ремонтира. През 1907 година, след като пестял в продължение на три години, Луис станал собственик на сградата и я проустроил в киносалон. След това му дошла добрата идея да договори с филмовите компании ексклузивни права за прожектирането на някои филми и така салонът му бързо се превърнал в печеливш бизнес. През 1918 година Луис се преместил в Лос-Анджелис, където основал продуцентско студио, което прераснало в известната филмова компания «Метро Голдуин-Майер». Под негово ръководство тя станала най-голямата американска филмова къща. Луис имал несравним талант да открива млади актьори и именно той бил автор на концепцията за «филмовата звезда», чието имидж се гради с усилията на гримюри, фотографи, инструктори по обноски и тъна. Освен това, той умело използвал вестниците, които постоянно помесвали отзиви за неговите филми. Самите му филми пък се отличавали с сантиментализъм и идеализация на главните герои, осигуряващи на зрителите лесно бягство от реалността. Луис бил първият. Директор на компания, чиято заплата надхвърлила един милион долара на година. Той бил също така дълбоко уважаван от служителите, актьорите и конкурентите си. През 1951 година, когато се оттегли от поста си, всичките му служители се стекли пред сградата на метро Майер, където послали червен килим, по който той да премине. Изпратили госувации. Луис наистина извървял дълъг път от момче, което събирало скраб, до ръководител на компанията, дала на света някои от най-блескавите филмови звезди. Пър аспира е дастра, през към звездите. Латинска сентенция Светът е червен килим, по който трябва да премина с високо вдигната глава, Елия Казан. Арман Спиц Да видиш звездите Историята на едно изобретение, което било родено от любовта. Американецът Арман Спиц бил журналист по професия, но по време на голямата депресия от 30 години на 20-ти останал безработен. В търсене на препитание се обръщал за помощ към кого ли не. През 1936 година негов приятел най-сетно успял да му уреди служба в научния институт, Франклин, където Арманд трябвало да подготвя съобщения до пресата за събитията в института. Наскоро след постъпването си на работа той публикувал обява за лекция, която щяла да се проведе в планетариума на института и когато за първи път влязал в това съоръжение, бил завинаги запленен от красотата на космоса. Така започнала голямата му страст към звездите. През следващите десетина години Армант използвал всяка свободна минута, за да изучава астрономия и напреднал толкова много, че дори му предложили да води лекции. Освен това написал кратко-практическо помагало, озаглавено «Точковият планетариум», в първата част от което се разказвало за звездите и легендите за тях, а втората съдържала звездни карти, които можели да бъдат продупчени сигла и прожектирани с лампи върху стена или друга гладка повърхност. Междувременно Арманд се оженил и му се родила дъщеричка. За 12-ти е рожден ден през 1947 година той решил да й подготви специален подарък. С надеждата да й предаде своята любов към астрономията и с помощта на един стар прожектор и звездна карта бащата направил домашен планетариум, който можел да прожектира съзвездия по стените и тавана. Този пръв апарат имал много несъвършенства, но зарадвал. Момиченцето неимоверно много. Когато Арманд разказал на свои колеги от института за подаръка си, те го подканили да разработи по-съвършенстван модел, което изторил. Скоро за чудната играчка се разчуло и няколко познати поискали да купят същата за децата си. Когато осъзнал колко голям интерес има към домашния планетариум, Армант основал компанията Спиц и само през първата година продал над 1 милион бройки от него. Всички сме в кълта, но някои от нас гледат към звездите. Оскар Уайлд, когато е достатъчно тъмно, можеш да видиш звездите, гласи една стара поговорка. Всъщност проблемите не са нищо друго, освен площадка към още посветли възможности. Успехът не идва защото звездите са се подредили за теб по съответен начин. Успехът, както в бизнеса, така и в личния живот, е нещо, което постоянно се създава. Той е гарантираният резултат от серия целенасочени действия, които всеки може да предприеме. Робин Шарма, лидерът, който нямаше титла. Фило Фърнсуарт Въпрос на гледна точка как едно модерно откритие било вдъхновено от допотопния плуг? Фило Фарнсуарт се родил през 1906 година в мормонско семейство в най-затънтената част на щата Юта. Няколко години по-късно семейството му се преместило в по-голям град и Фило не могъл да повярва на очите си, когато за първи път видял дом, сток и телефон. Това оставило отпечатък съзнанието му и той още от малък знаел, че като порасне, ще се посвети на техниката. Момчето имало навика тайно от родителите си да се качва на тавана на новия им дом и да разглежда изоставените от предишните собственици вектории. Сред тях намерил списания с технически чертежи, които му помогнали да се научи да създава малки изобретения. Така на 14-годишна възраст Фил спечелил награда от 25 долара в конкурс за иновации, организиран от местно списание, за изобретената от него магнитна заключалка за кола. Но истинският му гений проличал една година по-късно. Като син на фермер, Фило често помагал на баща си да уре на полето. Работата била тежка и го лишавала от игри с ръсниците му, но той не се оплакал нито веднъж. Понеже бил впечатлително момче, му било много интересно как плугът набраздява нивата линия по линия. И така един ден, докато правил скици, които искал. Да покаже на учителя си по химия... 15-годишният Фило измислил концепцията за предаване на образ на разстояние чрез сканирането и възпроизвеждането му елемент по елемент, подобно на браздите, оставени от плуга. Покъсно той доразвил идеята си и я е патентовал, благодарение на което останал в историята като бащата на електронната телевизия. Понякога единствената причина да не бъдем там, където искаме, е защото Бог се опитва да ни покаже нещата от друга гледна точка. Лейла Самърс Джордж Кръм Силата на отношението Кой е човекът, на когото дължим едно от най-простите и гениални открития в кулинарното изкуство? Роденият в Америка през 1828 година Джордж кръмбил дете от смесен брак на чернокож и индианка. Поради потеклото му животът на Джордж не бил никак лек. Той изкарвал прехраната си като водач на ловни групи тъй като много добре се ориентирал последи, но покъсно станал готвач в малко ресторанче в град Сера тога, щата Нью Йорк. Един ден през 1853 година в ресторанта се отбил клиент, който си поръчал пържени картофи. Джордж приготвил блюдото, но скоро кълнерът се върнал с оплаквано от клиента, че картофите са твърде дебело нарязани. Джордж направил нова порция, този път по тънки, но клиентът отново не бил доволен. Вместо да се ядоса, Джордж нарязал картофите съвсем тънко и добавил сол и подправки. Макар да очаквал, че и тази поръчка ще бъде върната, този път човекът нямал възражения. И нещо повече, той започнал да идва все по-често, за да похапва от любимите си пържени картофи, а после и други клиенти поискали да опитат от този специалитет, който не след дълго бил включен в менюто на заведението под името «Чипс». Джордж се прочул с новата си рецепта и няколко години по-късно с припечелените бакшиши отворил свое собствено ресторанче, чиято слава привлякла огромна клиентела. Това, което в началото изглеждало като неприятна случка, превърнало Джордж в създател на чипса и преуспял човек. Губещият вижда навсякъде проблеми, а победителят вижда възможности, разликата между двамата е в отношението им спрямо една и съща ситуация. Истината е, че нищо не е само добро или само лошо. Нещата са такива, каквито са. Начинът, по който ги възприемаме, ги прави добри или лоши. Прекрасната новина е, че можем да. Контролираме възприятията си. Едно девет Робин Шарма, лидерът, който нямаше титла. Пиетро Фереро Лешникови тревоги Историята на едно сладко откритие по време на война Италианското градче Алба е родно място на италянеца Пиетро Фереро. Той бил изкусен сладкър и имал малка сладкарничка. Един от специалитетите му бил ръчно приготвен шоколад. По време на Втората световна война обаче били въведени квоти за захарта и какаото и цената им се увеличила драстично. При тези трудни условия Пиетро трябвало да измисли нещо за да може да продължи да прави шоколадови десерти на достъпна цена, защото в противен случай щял да фалира. И тогава се сетил, че в околностите на Алба растели лешници. Първоначално приготвял шоколадови блокчета с натрошени лешници, но те не се харесали много на клиентите му и за това се заел да експериментира. Така измислил рецептата за течен шоколад с крем от лешници, станал известен като нотела който е един от най-продаваните шоколадови продукти в световен мащаб. По-продавано от Нутела е може би само шоколадовото лейце с играчка Kinder Surprise, което също е създадено от компанията Ferrero. Трудностите, пред които Пиетро се изправил през един тежък период от живота му, го довели до най-добрите му идеи. Човек не може да контролира обстоятелствата, но може да контролира отношението си към тях. Под стрес хората се учат да вземат добри решения. Марк Пренски. Както се капоценният камък не може да се полира без натиск, така и човекът не може да се усъвършенства без изпитания китайска поговорка. Луи Франсуа Картие. Да блестиш като диамант. Знаехте ли, че родоначалникът на бляскавата фамилия Картие е бил часовникър? Днес марката Картие е символ на луксозни бижута, но малко хора знаят, че всичко в началото започнало с умението на Луи Франсуа Картия да изработва часовници и с една щастлива случайност. През далечната 1904 година, когато авиацията тъкмо навлизала в живота на хората, един приятел на Картия, по професия пилот, се оплакал, че джобният му часовник бил твърде неудобен за ползване по време на полет. Това подтикнало Луи да създаде първия мъжки ръчен часовник, който направил истинска революция на пазара. С усилията на три поколения мъже семейният бизнес. Се разраснал и Картие започнали да се налагат като едни от водещите производители на часовници и бижутерия. През 1902 г. Уелският принц, техен клиент, ги нарекал бижутер на кралете и крал на бижутерите. В рамките на едно десетилетие в някои от най-големите градове по света се появили магазини на веригата Картие. Париж – 1899, Лондон – 1902, Москва – 1908 и Нью-Йорк – 1909. Тримата внуци на Луи Франсуа обаче били тези, които превърнали картия в една от най-известните световни марки за изработка на диамантени бижута. Когато сте под стрес, спомнете си, че твърдостта и блясъкът на диамантите се дължат именно на натиска, на който са изложени в земните недра в продължение на страшно много време. Животът е воденичен камък. Дали те смила или изглажда, зависи от теб, Томас холдкрофт. Когато хората те нараняват отново и отново, мисли за тях като за шкурка. Те могат да те отраскат или засегнат, но накрая ти ще бъдеш полиран, а те безполезни, крие кулфър. Ако си я досваш при всяко потъркване, как би придобил блясък, Джалал Ейдидин Руми Николаус Ото Вехтите обувки Историята на един германски търговец, на когото му мръзнало да ходи пеш. Николаус Ото се родил в Германия през 1832 година. Още 16 годишен майка му го изпратила да чиракува при местен търговец. След това самият започнал търговия от врата на врата и обхождал кьолни съседните градове, най-често пеша. Постоянните обиколки много го изморявали, а обувките му непрекъснато се протривали от дългия път. Това накара Луто да се замислил как би могло пътуването да става по-лесно. През 1861 година той дочул за газовия двигател, изобретен от бългиеца Етиен Люноар. Тази машина била твърде шумна. Прегрявала бързо и харчала прекалено много гориво. След като я е проучил как функционира, ото решил да създаде свой собствен модел, работещ с течно гориво и с електрическо запалване. С помощта на инженера Ойген Ланген, през 1876 г. той разработил първия в света 4-тактов двигател, който след това се превърнал в основен компонент на прохождащата автомобилна индустрия. Ото и Ланген отворили фабрика за двигатели която съществува и до днес. Дойц Ейки. Два му от служителите във фабриката пък били готлип. Деймлер и Вилхел Майбах. Няма нищо случайно на този свят. Ако Бог реши да ни прати по труден път, той винаги ни дава и здрави обувки. Кори Тенбум. Джосея Сондърс. Стари проблеми, нови възможности. Как един човек открил, че не само къщите могат да се дават под наем? Около 1915 г. Джусея Джо, Сондърс и неговите трима братя имали малка фирма за недвижими имоти омаха. По това време притежаването на автомобил било недостъпно за повечето хора и от четиримата братя Само Харис, най-големият, имал собствена коламарка Емолин. Веднъж, когато тя се повредила, се оказало, че Джо няма как да се придвижи бързо до другия край на града, заради което можел да пропусне изгодна сделка. Тогава той се сетил, че Франк, един от агентите, работещи в тяхната фирма, също има кола и го помолил да му служи с нея. Скоро отново се наложило да ползва автомобила на Франк и този път Джо предложил да му плаща по 6 цента на измината миля, което пък навело на мисълта, че наймът на автомобили би могъл да се окаже чудесна бизнес-възможност. На следващата година Джо спестил достатъчно пари, за да си купи форт моделта. На 21 август 1916 година той пуснал обява в местния вестник, че предоставя автомобила си под найем срещу цена от 10. Цента на миля и основал първата света компания за рентакар услуги. Баща му Оруик и брат му Харис първоначално гледали с насмешка на идеята. Не след дълго обаче се появил и първият клиент на Джо, това бил мъж, който искал да впечатли своята дама, като е изведена вечеря с автомобил. Други хора пък наймали колата просто за да видят какво е да караш автомобил. С припечеленото само за една година Джу успял да купи още 17 коли, а през следващите няколко години основал клонове в общо 56 града. Това накарало бащата и братята му да изоставят бизнеса с недвижими имоти и да се включат в неговата компания. Сондър Систем се превърнала в една от най-процъфтяващите компании по онова време. Ако търсите бизнес-идея за милион долара, започнете търсенето от проблемите, с които сте се сблъскали. Именно това са направили хора като Стив Джобс, Доналд Фишер и Ингвар Кампрат. Кампрат основал IKEA, след като не могъл да намери маса, която да може да побере в колата си и за това се наложило да разглоби крачетата на тази, която си купил. Катрин Клифърд. Рубен Раузинг. Не по план. Как геометрията може да бъде отрешаващо значение? Рубен Роузинг се родил в Швеция през 1895 година. За разлика от много други млади хора, той имал ясен план за живота си, искал да работи в банка и през 1919 година заминал за Нью-Йорк, за да следва економика в Колумбийския университет. Но в плановете винаги нещо се обърква, както станало и с тези на Рубен. Докато живеел в Америка, той бил силно впечатлен от супермаркетите, които по това време все още не били познати в Европа. Благодарение на способността си да предвижда развитието на пазарите, нещо, което надали бил научил в университета, Рубен си дал сметка, че тези магазини в бъдеще ще стават все повече и честоките в тях ще се продават предварително опаковани. Хората просто щели да ги взимат от щанда и да ги плащат на касата. Но проблемът бил в това, че все още нямало удобни опаковки които да запазват за по-дълго време нетрайните стоки като мляко, сокове и дъра. В крайна сметка Рубен така и не поступил на работа в банка, а вместо това се върнал в Швеция с идеята да създаде идеалната опаковка. Там той споделил намерението си със свой приятел Ерика Керлунд и двамата решили да основат компания. За производство на ефтини и леки опаковки, които могат да заместят стъклените бутилки и амбалажната хартия. Този добър план куцъл само по отношение на това, че все още не били измислили самата опаковка. Но един ден по време на обяд Рубен видял как съпругата му пече на деница, загледал се в обвивката на колбаса и това го навело на мисълта, че опаковката може да се изработи от картон, покрит с тънък пластмасов филм. Нещата и тук са объркали, понеже Рубен и неговият асистент Валенберг създали опаковка с формата на тетраедър, вероятно с идеята за полезно сипване на съдържанието която не била особено практична и съхранявала малко количество течност. Компанията на Рубен и Ерик, кръстена Тетра пак по името на формата на упаковката, понесла толкова тежки загуби, че Ерик решил да се отегли. Рубен обаче не се отказал и продължил с експериментите си. През 1963 г. той представил правоъгълната котия Тетра Брик, която била вече удобна за ползване и съхранение. Именно тази опаковка можете да видите днес по рафтовете на всеки магазин. Последвалият успех направил, тетрапак най-големият производител на опаковки света, а Рубен Роузинг станал най-богатият човек в Швеция. В края на краищата всичко се наредило, макар и не по план. Спечаването на пари не бива да се оставя на случая, на капризите на съдбата или на шанса. Ако първият ви план се провали, опитайте нов. Ако и той не успее, пробвайте друг и така нататък. Точно тук повечето хора се сблъскват с неуспеха, защото нямат упорството да създават нови планове на мястото на отпадналите, Наполеон Хилади. Джон Холтер Баща-герой Как един инженер спасил живота на много деца? През 1955 г. Джон Холтер работил като механик във фирма за катинари, заключалки и други битови съоръжения и се готвал за най-важния ден в живота си да стане баща. Денят на раждането на сина му Чарлз обаче не се оказал толкова щастлив, тъй като детето се родило с хидроцефалия, повишено налягане в мозъчната кухина, вследствие на прекомерно събиране на ликвор. Лекарите не давали почти никаква надежда за оцеляването на Чарлз. Те казали на бащата, че се провеждало експериментално лечение чрез дренажна система, шънт, която обаче била несъвършена. Джон искал да опита всичко. Шънтът бил доставен. Но не работал добре, понеже често се задръствал и връщал течността навътре. През вечерите, докато стоял в болницата, бащата решил да се запознае по-добре с функционирането на дренажната система и си набавил нужната за целта медицинска литература. Благодарение на опита си като машинен инженер той разбрал, че механизмът би работил ефикасно, ако се добави двойна клапа от мек материал, която да отвежда ликвора в една посока, без да позволява връщане и блокаж. В процеса на проучванията си Джон установил, че идеалният материал би бил силиконът, но докато вървяло разработването на предложената от него клапа, за сина му Чарлз било вече късно. Въпреки загубата си Джон продължил да работи по шънта. Защото искал да помогне на други родители в същото положение. Няколко месеца по-късно той направил усъвършенстван модел и получил патент. Благодарение на клапата на Холтер хидроцефалията вече не е смъртоносно заболяване и малките пациенти имат шанс за живот. Трудностите подготвят обикновените хора за необикновена съдба. Клайв Сетипълс Луис Дени Папен Вътрешна сила Трудният път от тенджерата под налягане до парния двигател. Дени Папен се родил във Франция през 1647 година, семейството му било протестантско и за това по време на религиозните гонения било принудено да напусне родината си и да се пресели в Англия. Дени бил толкова талантлив физик, че успял да впечатли прочутия Робърт Бойл и станал негов помощник. Бойл вече бил открил... Че обемът на един газ е обратно пропорционален на налягането и Денис заел да намери практическо приложение на този абстрактен закон, така че да служи на хората. След множество експерименти през 1679 г. той създал първата тенджера под налягане, за да могат бедните да готвят, пестейки енергия и извличайки повече полезни вещества от храната. Представянето на изобретението пред Британското кралско научно дружество било посрещнато с присмех. Въпреки огорчението си Дени продължил да провежда експерименти. Той забелязал, че когато налягането в тенджерата се повиши, капакът и се раздвижвал и допуснал, че тази енергия би могла да се преобразува в механична за създаването на парен двигател. Никой не разбрал значението на тази идея, дори когато през 1704 г. Дени построил първия в света кораб. Задвижван от примитивен парен двигател осигуряващ икономичен и лесен начин за транспортиране на товари. Ученият се надявал да получи патент поне за това свое изобретение, за да подобри лошото си финансово състояние, но кралското дружество и този път не било впечатлено и не му отпуснало възнаграждение. До последния си ден Дени живял в крайна бедност, но въпреки незгодите продължавал да пише научните си трудове, движен, подобно на двигател, от несломима вътрешна сила. Той знаел че един ден ще получи признание за изобретенията си. През 1712 г. англичанинът Томас Нюкомен попаднал на разработките на Дени и възоснова на тях създал модел на парна машина за изпомпване на вода от мините. Трябвало да изминат още 60 години, за да може Джеймс Уът на своя ред да внесе подобрения в нея и да изобрети универсален парен двигател, който станал основната движеща сила на индустриалната революция. Едва тогава геният на чуда кастенджерата под налягане бил оценен. Трудните времена ни помагат да развиваме решителност и вътрешна сила, дала и лама 14. Да започнеш означава да си спечелил половината битка. Изисква се да напрегнеш цялата си воля и вътрешна сила. Но после става полесно. Малките последователни стъпки създават инерция. Всекидневните малки вълнички на отличната работа след време предизвикват цунамито на успеха. Всяко действие има последствие. Нещата тръгват напред. Отварят се врати, за които не подозираш, че съществуват, Робин Шарма, лидерът, който нямаше титла. Ако черупката на едно яйце бъде щупена от външна сила, животът, който е скрит в него, няма да се развие. Но ако черупката се щупи под действието на силата, идваща отвътре, това значи, че се ражда нов живот. Всички велики неща са плод на вътрешната сила, неизвестен автор. Ако някой занемари и не подхранва вътрешните си сили, външните ще действат съответно, тъвхоч. Франц Грейтер Да превърнеш проблема в златна възможност. Как един швейцарец се преборил със слънцето? През пролета на 1938 година Франц Грейтер, студент по химия, бил на екскурзия в швейцарските Алпи. С група приятели изкачвали планината Писбълин. Слънчев ден, прекрасно време за преход, мислил си Франц, но в края на деня нещата вече не изглеждали така. Писбълин е! Висока на 3300 метра и след цял ден излагане на пряката слънчева светлина Франц получил болезнено зачервяване по кожата на лицето и ръцете. От болка не могъл да заспи през нощта, което го накарало да се запита дали не е възможно да се открие средство за предпазване от слънчеви изгарения. Тази идея не давала покой на Франц и след дипломирането си той посветил почти цялото си време, правейки експерименти в импровизирана лаборатория в дома на родителите си. След 8 годишна неуморна работа, Франц най-сетне достигнал до формулата на съвременния слънцезащитен крем. През 1946 година той основал своя собствена козметична компания, наречена на планината, която му послужила като вдъхновение. Марката Pisballin станала известна в целия свят. През 1974 г. Франц Грейтър въвел и слънцезащитния фактор който спомага при избора на предпазни кремове. Всеки проблем крие в себе си възможност от такъв мащаб, че буквално прави проблема да изглежда нищожен. Най-въздействащите истории за успех са свързани с хора, които, след като са открили даден проблем, са го превърнали в златна възможност. Джоузеф Шугърман Малкъл Маклин Добрият моряк Историята на едно американско момче което променило геополитическата карта. Малкъл Маклин израснал в град Макстън, Северна Каролина, семейство на бедни фермери, поради което не могъл да получи добро образование и затова веднага, щом завършил училище, започнал работа в една бензиностанция срещу заплащане от 2 долара на ден. В продължение на три години Малкъл заделял по малко от скромните си средства и успял да спести цели 120 долара, с които си купил стар камион, за да помага във фермата на родителите си. Когато съседи започнали да го молят да им превозва различни товари, той видял в това добра възможност. През следващите няколко години Малкълм закупил още два камиона и основал компания за превози. През 1937 година започнал да транспортира Бали с памук до пристанището в Хобокън, Нью-Джерси. По това време разтоварването все още се извършвало на ръка от докери и тъй като обикновено се получавало голямо струпване на камиони, веднъж Малкълм се забавил за следващата си поръчка с цели няколко часа. Навръщане се замислил дали няма начин товаренето на корабите да става по-бързо и. По-удобно, за да се пести време и пари. Тази идея обаче трябвало да почака още 20 години, през които Малкълм работел усилено докато компанията му не станала най-голямата порода си в Америка. През 1956 г. обаче Американският Сенат приял закон, който облагал с високи такси товарите, превишаващи определенто наш, като таксата била различна за всеки щат. Това значително затруднило сухоземния транспорт и заплашвало да го направи скъп и несигурен, поради което Малкълм се заел да измисли по-ефтина альтернатива. Тогава си спомнил за идеята си от преди 20 години, а също и за един проблем, който негов клиент бил споделил с него преди известно време. Оказвало се, че при товаренето на кораб, заради необходимостта от балансиране и различната големина и форма на товарите, се губало твърде много пространство, което не може да се оползотвори. Малкълм се вслушал в думите на своя клиент и му хрумнало, че най-лесният начин товарите да бъдат прехвърлени лесно и бързо от камион на е чрез контейнер, който се откача от шасито на камиона и се товари направо на кораба. Така той измислил първите в света интермодални контейнери. От идеята до реализирането и Малкълм извървял дълъг път, или иначе казано, трябвало да плува срещу течението. Наложило се да продаде компанията си, тъй като американското законодателство забранява един и същи човек да притежава едновременно фирми за сухоземен и морски транспорт. Това означавало, че трябва да се откаже от всичко, което градил в продължение на 20 години, и да се впусне в нещо напълно непознато и несигурно. Освен това, първоначално нямал никакви клиенти, и повечето пристанища не разполагали с необходимите съоръжения за разтоварване на контейнери. Но всичко скоро се променило, защото с контейнерите отпадала необходимостта от ръчно разтоварване на стоките, което намалило разходите с 39%. От друга страна, поради това, че били на сигурно място и не може ли да се счукят или повредят при разместване на товара, застрахователите започнали да предлагат много по-низки полици, което допълнително намалило разходите. Малкъл Маклин направил революция в морския превоз и го превърнал в най-ефтиния и най-екологичен транспорт в сравнение с всички останали. Той също така завинаги преобразил геополитическата карта на света, защото благодарение на неговото нововъведение Китай и останалите азиатски държави започнали усилен износ и станали водещи економически сили. Малкал Маклин, който като момче работил срещу два долара на ден, успял да създаде две изключително печеливши компании, минал през множество трудности и перипетии, но никога не се оставил на течението. Спокойното море не прави моряка добър, английска поговорка. Бартоломео Кристофори Пиано и форте Италианецът, който изобретил най-представителния за западната цивилизация музикален инструмент. Бартоломео Кристофори се родил в Падуа през 1655 г. Той израснал в бедност, но бил надарен с практичен ум и сръчни ръце. Като юноше чиракувал при различни майстори и усвил занаята да поправя счупени музикални инструменти до съвършенство. Когато през 1688 г. великият принц на тоска на Фернандо да медичи си търсал придворен техник, който да поддържа многобройните му дворцови инструменти, той дочул за уменията на Бартоломео и му предложил мястото. Бартоломео приел с радост, защото това щяло да му осигури постоянен доход. Един от инструментите в двора на медичи, който най-често се повреждал, бил клавесинът, чието метални струни твърде често се касали поради това, че звукът се получавал чрез дърпането им. При един такъв случай принц Фернандо толкова се ядосал, че казал на Бартоломео, че ще го уволни, ако не намери трайно решение на проблема. Бартоломео си блъскал главата денем и нощем ми най-накрая се сетил, че може да прибави дървени чукчета които да свържа с клавишите и по този начин звукът да се получава с удар по струните вместо чрез дърпането им, което щяло да ги пази от скъсване. Така през 1698 година младият техник създал нов вид музикален инструмент и понеже при него силата на звука зависела от силата на удара, Бартолума окръстил изобретението си «Девсен Бевел Пиена Фортий», т.е. тежко чембало, клавесин, което може да свири тихо и силно. По късно инструментът бил наричан на кратко фортепиано или само пиано. И както мелодията може да бъде то силна, то слаба, така и пияното на Берголомео останало забравено и тихо още почти 100 години въгъла на двореца, защото било сметнато за недодялано и тромаво. Едва около 1760 година, след като Йохан Себастиан Бах и още няколко други композитори написали музика за фортепиано, то не само получило заслужено място на сцената, но се превърнало във водещ инструмент и музиката му зазвучала. Гръмко във всеки салон. Геният на Бартоломео най не бил признат. Пиес едно от пияната на Кристофори днес може да бъде видяно в музея Метрополитън в Ню Йорк. Животът е като пиано, белите клавиши символизират щастието, черните тъгата. И докато преминавате през живота, помнете, че черните клавиши също са необходими, за да се получи музика. Цитат от неизвестен автор. Хариет Стронг Силна като водата Историята на една домакиня с инженерен гений Семейството на Хариет Стронг, по баща Расъл, често се местало от град на град в опит да осигури по-добро препитание за многобройната си челят, докато накрая се установило във Вирджиния Сити, щата Невада. Въпреки номадския начин на живот и мъчителната травма на гръбнака, която била получила при падане, Хариет успяла да завърши училище с отличие и след дипломирането си през 1863 г. се омъжила за Чарлз Стронг. Чарлз бил директор на местна минна компания и благодарение на солидната му заплата двамата осъществили мечтата си да имат свое имение. Така създали Ранчито Делфуртей в долината Сан Габриел, Калифорния. През следващите години Харият се посветила на отглеждането на четирите им дъщери, а Чарлз се грижал за издръжката на семейството. След време, за да е поблизо до съпругът и децата си, той напуснал поста си в минната компания с идеята да разработи ранчото си и да припечелва от земеделие. Калифорния обаче щат, е който и в миналото, и днес често сполитан от тежки суши. По време на една от тях всичките посеви на Чарлз били съсипани което го довело до банкрут. Той не могъл да понесе огорчението от това фиаско и през 1883 година се самоубил. Крехката, сломена от мъка Харият трябвало бързо да се съвземе в името на децата си. За да се избави от нищетата и в памет на съпруга си, тя решила да продължи започнатото от него. Най-напред проверила в една книга по ботаника, кои насъждения виреят най-добре в този сушев район. Така установила, че би могла да отглежда маслини. Първата реколта била добра и Хариет успяла да си стъпи на краката. През следващите години проявявала все пожив интерес към това, как може да изгради напоителна система, която да й позволи да отглежда и други растения. след дълго Хариет разполагала със система от резервуари за съхраняване на дъждовна вода. Започнала да отглежда цитруси. Орехи и дърскоро, тя станала най-големият производител на орехови ятки в Америка. Благодарение на опита, който натрупала в борбата с сушата, през 1887 година Хариет Стронг патентовала каскада от язовирни стени, подредените разовидно с целостойчивост. Тя също така предложила тази система да се използва за преграждането на каньона на река Колорадо за да се осигури достатъчно вода за сухите периоди и за производство на хидроелектрическа енергия. Проектът и доста заинтригувал Конгреса на САЩ, но първоначално бил отхвърлен поради липса на средства. Години по-късно, през 1935 година, въз основа на идеите на Хариет бил построен язовирът Хувър, определен като инженерно чудо и подвиг на човечеството заради специфичната му дъгово-гравитационна стена който отклонил течението на река Колорадо и днес захранва с вода и електроенергия цели трищата. Водата дълба е камъка не с сила, а с постоянство, ляпонска поговорка. Бъди като водата нежна и силна. Бъди нежна, за да можеш да следваш пътеките на земята, и силна, за да можеш да променеш. Бренда Питърсън Красотата на пустинята е в това, не някъде в себе си тя крие кладенец, Антуан Дюсентек Самуел Морс. Клетвата. Тези, които носим в сърцата си, са винаги близо. Американецът Самуел Морс изучавал математика и философия в колежа Йейл, но открил призванието си в рисуването и през 1811 година заминал да учи изобразително изкуство в Англия. Три години по-късно се завърнал в родината си и се посветил на кариерата си на художник а през 1818 година се оженил за своята любима Лукреция Уокър. Морс се прославил най-вече като портретист и пътувал често, за да изпълнява поръчките на своите патрони. В февруари на 1825 година го сварил във Вашингтон, където бил повикан да нарисува портрет на Маркис Жилбер Джулафайет. Докато Морс работел пред къщата на Лафаят неочаквано спрял конски впряг и файтонджията му донесъл вест от дома му в Нюхейвен, че жена му е болна от треска. Художникът побързал да тръгне към вкъщи още същия ден, но когато пристигнал, разбрал, че е закъснял, Лукреция не дочакала пристигането му и била починала няколко дни порано. Морс не могъл да се примири с това, че не е стигнал на време, за да се сбогува с любимата си и се заклел, че... Ще намери по-бърз начин за изпращане на вести от писмата, които пътуват с конски в прягове. През следващите няколко години той провел серия от безуспешни експерименти и продължавал да рисува, за да се издържа. Съдбата се намесила на негова страна през 1832 г. когато на борда на един кораб от Англия за Америка Морс случайно дочул разговор между физика Чарлз Джаксън и друг пасажер отнасящ се за електромагнитното действие на електрическия ток. Пет години по-късно Самюъл Мурс получил патент за своя електрически телеграф, с който разстоянията между хората за първи път загубили значението си. За изобретението си той било достоен с почетни звания и парични награди от почти всички държави по света в знак на огромната им признателност. Думите са само претекст. Вътрешната връзка е унази, която притегля един човек към друг, не думите. Джалал Аддин Руми. Физическото разстояние между хората няма нищо общо със самотата. Важно е духовното разстояние. Робърт Мапърсик. Животът е взаимоотношения. Останалото са детайли. Гарис Смоли. Марта Костон. Всичко е преходно. Как една жена променила морските комуникации? Бенджамин Костон бил едва на 22 години когато оглавил научно изследователски отдел към американския военноморски флот. В един момент от живота си този талантлив американски изобретател имал всичко, за което мечтаял съпруга, която много обичал, четирима сина и признание в работата си. Но може би защото всичко е преходно, включително щастието, след това животът на Бенджамин започнал да се разпада. През 1846 година той напуснал флота, обиден от това, че са отказали да му изплатят възнаграждение за едно от изобратенията му и започнал работа в бълстанската газова компания. Само година по-късно, вследствие на прекомерно излагане на токсични газове, Бенджамин се разболял тежко и починал. Съпругата му Марта Костон била сломена, но събрала всичките си сили, за да се погрижи за четирите си деца. след дълго Марта подраждала някакви документи когато една тетрадка паднала и се отворила на случайна страница. Младата жена видяла, че това е бележник, в който Бенджамин бил записвал някои от идеите си за изобретения, а на въпросната страница имало недовършен чертеж на сигнал на ракета за Комуникация между кораби през нощта Бенджамин обаче не могъл да открие вещество, което да гори достатъчно дълго, така че изобретението да служи за практични цели. Марта прияла това като знак отгоре и с помощта на наето от нея пиротехник ракетата била конструирана, а самата тя разработила цветовите кодове, които включвали редуването на червена, зелена и бяла светлина. През 1859 г. тя патентувала сигналната ракета и кодовете за комуникация. Две години по-късно избухнала Американската гражданска война и корабите на Северните щати се нуждаели от средство за координация през нощта на мястото на флаговете които си използвали през деня. Марта основала компания, която започнала да произвежда необходимите ракети. След края на войната за ракетите, Костон се разчуло в Европа и други части на света и те станали важна част от морските комуникации до откриването на радиото, а последвалите поръчки донесли на Марта огромно състояние. Сякаш фонзи ден, когато тетрадката паднала и се отворила на произволна страница, Бенджамин по неведоми пътища искал да се погрижи за Марта и децата си. Пиес сигналните ракети с червена светлина се използват и до днес при сигнал за бедствие. Енергията не може да се създаде или унищожи. Тя се преобразува от една форма в друга Алберт Тайнштейн. Остани наблюдател, защото наблюдателят винаги знае, че другото идва, предстои. Скоро ще видиш, че денят си отива и настъпва нощта. Остани наблюдател. Когато си се натъжил, продължавай да наблюдаваш. Така както отминал денят, нощта също ще отмине, всичко е преходно. След няколко мига на будност ще си спомниш, че ти си нещо съвършено различно, не си нито щастието, нито тъгата. Ето как за пръв път ще се почувстваш блажен. Сега знаеш, че нито щастието, нито нещастието могат да те обезпокоят. Две пет, ошо. Дао трите съкровища. Брандън Сетентън. Мистерията на живота. С фотоапарот и бележник по света. Брандън Сетентън е роден в град Мариета, Шта Джорджия, през 1984 година. Той завършил история в университета на Джорджия Фатенс и започнал работа като борсов посредник на компания, базирана в Чикаго. Заради финансовата криза от 2008 година, която наложила съкръщения в много сектори, Брандън бил уволнен и в продължение на две години не успял да си намери нова работа. През това време малкото му спестявание се стопили почти напълно и най-ценното му притежание останал един непрофесионален фотоапарат, с който обичал да прави любителски снимки, за да отвлича съзнанието си от проблемите, които го били довели до ръбан отчаянието. Брандън предпочитал портретната фотография и затова често се налагало да моли разни хора да позират пред обектива му, докато се скитал по улиците на Чикаго. При тези случайни срещи и кратки разговори, той научавал по малко за съдбите на моделите си. Още от университета, вдъхновен от преподавателя си по английска история Каркуилис, който правил лекциите си живи и интересни, разказвайки за любопитни исторически личности и факти, Брандън се бил запалил да чете биографии и описания на действителни събития. И ето, че сега сюжетите изниквали пред фотоапарата му, някой от тях толкова вълнуващи, че просто трябвало да бъдат разказани. Така през 2010 година любителят фотограф създал блог за публикуване на снимки, придружени от кратки учерци или диалог, разказващи за ярки моменти от живота на героите му, а после и страница във Фейсбук. След като успял да привлече спонсори, Брандън тръгнал на обиколка и с няколко американски града, като крайната му дестинация била Нью-Йорк. Тъй като едни от най-колоритните му герои били именно от града, който никога не спи, той кръстил проекта си «Humans of New York» – хората от ню йорк Блогът му скоро спечелил милиони последователи в социалните мрежи и започнал да използва влиянието си за благотворителност, набирайки средства за построяването на училища, в помощ на пострадалите от урагана Санди, Връхлетял града през 2012 година за хора с различни заболявания и Пъра, обикновено кампаниите на Humans of New York, успяват да съберат необходимите суми в рамките на не повече от 15 минути. През 2014 година Брандън бил поканен да посети няколко държави в Близкия изток, Азия и Африка по дегидата на ОН, за да покаже живота и бита на тамошните хора. Днес още няколко градове, включително София, имат своите страници. Humans of. През 2013 година излиза книгата на Брандън Сетентън Humans of New York – фоторазкази, която се превръща в бестселър за изключително кратко време. Една от най-трогателните снимки в нея е тази на 52 годишен албански беженец, заснета през 2012 година на дипломирането му в Колумбийския университет със специалност Антична литература и история. През последните 12 години от живота си той работил като чистач на туалетните в университета, а след края на смените си отивал да чете в библиотеката. За да научи английски. Създателят на Humans of New York и героите на неговите учерци са доказателство, че трудностите са част от мистерията на живота ни. Без тях картината не би била завършена и често препятствията, през които преминаваме, са стъпка към мястото, където искаме да стигнем. Няма спокойствие без тревога, няма почивка без напрежение, няма смях без мъка, няма победа без борба и това е цената, която всички плащаме, за да живеем. Но успехът, в известен смисъл, е пътят към успеха, както всяко направено от нас откритие на лъжа ни повежда към ревностно търсене на истината и всяко ново преживяване ни разкрива някаква грешка, която след това внимателно ще избягваме. Пътеката, която извървях, често напоявана от сълзите ми, не беше безполезно пътешествие, две 6 Огемандино, най-великият търговец на света. Сезар Риц Кралят на хотелиерите Как едно швейцарско момче извървяло дългия път до върха? Сезар Риц се родил през 1850 година в малко швейцарско селце и бил 13-то дете на бедно фермерско семейство. Когато навършил 12, родителите му го изпратили да чиракува при известен сумелиер, но само след година бил уволнен, тъй като работодателят му сметнал, че момчето е напълно неподходящо за хотелския и ресторанския бизнес. Сезар заминал да търси късмета си в Париж. В тамошните хотели работил като чистач, милчини, после станал келнери така, докато натрупал достатъчно увереност и опит, за да кандидатства за работа в най-престижния парижки хотел – Splendid. Работата му там като сервитюр му осигурила досек с най-богатите хора света и постепенно той се научил как да ги обслужва изискано, но без да бъде сервилен. След това работил в хотели във Виена, Сан Ремо, Ница и Люцерн и се издигнал до управител на хотел в Монако. Уменията му били високо ценени и много хотелиери му предлагали най-високи постове и търсили съветите му. По време на престоя си в Люцерн Сезар се сближил с прочутия шеф готвач Озиста Скофие който се славял из цяла Европа със специалитетите си. Двамата решили да отворят свой собствен хотел и успехът им бил толкова голям, че скоро във всяка голяма европейска столица имало хотел от веригата Риц. Качеството на обслужването било толкова високо, че Риц бил наречен от съвременниците си. Крал на хотелиерите Нищо, че веднъж преди много години един сумелиер го бил уволнил с обяснението, че Сезар изобщо не бил за тази работа. Разочарованието и провалът са просто две стъпала към успеха, Дейл Карнеги. Едуард Майбрич и Луи Ле Пренс Да превърнеш негативите в позитиви Чудната история на двамата бащи на киното Когато бил на 25 години, Едуард Майбрич решил да потърси късмета си в Сан-Франциско, където отворил своя книжарница, която му осигурявала скромен доход. През 1860 година той потеглил към Англия, за да си достави нови книги, но изтървал парахода си, който тръгвал от Сан-Франциско, и се наложило да се придвижи с карета до Нью-Йорк, откъдето да се качи на друг кораб. Забеда по време на пътуването до Нью-Йорк каретата се преобърнала и Едуард наранил тежко главата си. Смята се, че при този инцидент бил засегнат орбитофронталния му кортекс, който е унази част от мозъка отговаряща за вземането на решения, поради което до края на живота си Едуард се държал доста ексцентрично. Добрата страна на всичко това била, че травмата отключила креативността на младежа, който решил да смени попрището си и да стане фотограф. Поради интересната гледна точка на неговите композиции Едуард придобил огромна известност и фотографиите му били търсени от много колекционери и галерии. Така той се запознал с магната Лилан Стамфорд, Основателят на Стънфурдски университет, който наред с други неща, притежавал и конеферма за състезателни коне. По онова време една от темите, която занимавал обществото, била дали при така наречената летежна фаза на галупа четирите крака на коня с едновременно във въздуха. Този въпрос не успявал да намери еднозначен отговор, тъй като движението на краката на коня е толкова бързо, че не може да бъде уловено от човешкото око. Ето защо Лиланд Нел Едуард да направи снимки на един от конете му в галоп. През 1877 година фотографът наредил 12 камери по протежение на пистата, които се задействали в момента, в който препускащият кон скъсвал нарочно упа над конец, свързващ всяка от камерите с противоположната страна на пистата, като по този начин се освобождавал затворът на камерата. Едуард нанесъл получената серия от фотографии върху въртящ се стъклен диск и по този начин. Пресъздал движението на коня. Това устройство, което по същество представлява първият проектор на движеща се картина света, било наречено от създателя си зоопраксископ. Чрез него той доказал, че по време на летежната фаза на галупа и четирите крака на коня се намират едновременно във въздуха. Експериментът на Едуард оказал огромно влияние върху фотографията и послужил като вдъхновение за много фотографии и учени да се опитат да създадат камера, която може да пресъздава движение. Един от тях бил французинът Луи Ле Пренс, 1841-1890. Като малък той често посещавал студиото на Луи Дагер, приятел на баща му, който му преподавал уроци по дагеротипия. Фотографията била неговата най-голяма мечта. През 1881 година Люпрен се емигрирал в Америка в търсене на по-добър живот. Научавайки за движещите се снимки на Емайбридж, французинът се запалил да проведе свой експеримент за пресъздаване на движение. През 1887 година той направил камера с 16 лещи и две ролки от хартия на лента с фоточувствително покритие марка «Кодак». Лещите и ролките били свързани с въртящ механизъм, който отварял лещите една след друга, запечатвайки по 16 кадра в секунда на лентата. На следващата година Леопрен сконструирал усъвършенстван апарат, действащ едновременно като камера и проектор, и през 1888 година заснял първия филм в световната история, сцена в градината на Рунде, чиято продължителност е 2 секунди и 11 стотни. Мечтата на Люпренс се сбъднала и той се превърнал от бедно и никому неизвестно момче в баща на кинематографията. Животът е като фотоапарат. Фокусирай се върху важните неща, улови добрите моменти, превърни негативите в позитиви и ако не се получи, опитай пак. Цитат от неизвестен автор. Оле Кристенсен. Да построиш живота си наново, парче по парче. Играчките на един датчанин. За които е чувало всяко дете. Оле Кристенсен се родил в Дания през 1891 година в много бедно семейство. Затова, от ранна възраст, той се научил на занаят и станал дърводелец. Животът му бил изпълнен с трудности. По време на голямата депресия от 30-те години на 20-ти век Оле загубил работата си. След това съпругата му починала и той останал самотен баща на три деца. Веднъж на Олемо хрумнало да зарадва мълчуганите си, но тъй като нямал пари за играчки, им. Издялал собственоръчно дървени патенца, които много им харесали. Така му дошла идеята да започне свой собствен бизнес и основал компанията Lego, името произхожда от датската фраза Leg Djudity, което означава «Играй добре». В началото произвеждал дървени патенца и къщички за игра. Всичко вървяло добре до 1942 година, когато фабриката му изгоряла до основи при пожар. Олен се се и пред тази беда и построил нова фабрика. Големият му успех дошъл, когато пластмасата навлязла широко употреба и компанията, лего започнала да произвежда прословутите съединяващи се блокчета по идея, заимствана от английска детска игра. Пътят на живота е неравен. Понякога, докато вървим по него, Падаме, защото там долу има нещо, което съдбата иска да открием. И когато го открием, сме длъжни да се изправим и да продължим. Цитат от неизвестен автор. Джей Уренсен: Асов ръкава Как неприятните случки понякога раждат добри идеи. През 1988 година Джей Са Оренсен загубил бизнеса си поради дългове към банки. За да издържа семейството си, той започнал работа като агент на недвижими имоти, но и в това не му провървяло особено уволнили го, тъй като не могъл да достигне желания от агенцията брой продажби. И така, безработени отчаян, една сутрин Джей карал дъщеря си към училище и пътюм се отбил да си вземе кафе от едно крайпътно заведение. Напитката била толкова гореща, че той изгорил пръстите си и изпуснал чашата с кута си. Но Джей не възприял това като поредното лошо начало на поредния лош ден. Напротив, след като ставил дъщеря си, се прибрал в къщи и се замислил, как би могъл да бъде решен този проблем. Първоначално в главата му се въртяла идеята да създаде изцяло нов тип чаши, но после си дал сметка, че това би било неизгодно за кафенетата, тъй като не всяка напитка се предлагала гореща, например айс кафето. Ето защо продължил да търси друго решение. Така му хрумнало да направи ръкав за чаша от парча рециклиран картон. По ирония на съдбата, първата му поръчка за измислените от него картонени ръкави дошла от същото нова кафене, от което си бил купил кафето, с което се залял. Останалите вериги за кафе също забелязали нововъведението и след дълго Джей се превърнал от безработен баща в милионер. Борбите, които понякога се налага да. Водим в живота... Са нашата най-голяма благословия. Те ни правят търпеливи и чувствителни и ни учат, че можем да превъзмогнем всяка трудност. Хелън Килър. Джулиан Ротър От жилаво -тесто. Историята на човека, който разкодирал тайната на късмета Бащата на Джулиан Ротър бил пекар и Джулиан често му помагал, защото родителите му държали да го научат, че може да създава неща с ръцете си и да печели сам парите си. По време на голямата депресия от 30 те години на 20-ти в семейството било разорено, но заимни усилия се справили с трудностите. През 1933 година Джулиан бил прият да следва химия, но по време на честите си посещения в университетската библиотека той попаднал в отдела с книги по психология и му хрумнало да прочете няколко от тях. Връщане назад нямало, Джулиан решил да стане психолог. След дипломирането си той започнал да преподава в университета в Охайо. Веднъж след един от писмените изпити Джулиан забелязал, че някои от студентите са слаби оценки винели себе си за тях, а други твърдели, че изпитът е прекалено сложен. Това накарало младия преподавател да се замисли за причината за тези реакции на хората и да си спомни за собствения си опит от детството, когато родителите му го учили да разчита главно на себе си. През 1966 година Джулиан публикувал изследването си върху така наречения лукус на контрола. Той установил, че хората се делят на две основни категории такива с вътрешен лукус на контрол, които вярват, че съдбата им зависи от самите тях и техните собствени усилия, и хора с външен лукус, които смятат, че късметът и външните фактори предопределят живота им, поради което полагат малко усилия да постигнат онова, което искат. Изследването установило също така, че хората с вътрешен лукус на контрол са много по-проуспяващи и щастливи. Освен това, данните сочили, че човек може да промени възприятията си, също както тестото може да приеме формата, която му се придава, а съответно и живота си, ако започне да разчита на собствените си усилия. Заради научния си принос днес, Джулиан Ротър е смятан за един от най-влиятелните психолози на 20-ти. Пие с малко е нужно. За да може човек да поеме контрол над съдбата си и да обърне късмета си. През 1993 година психологът Ричард Уайзман провел експеримент, в който участвали общо 400. Доброволци. Една част от тях определяли себе си като късметлии, а останалите като хора без късмет. На двете групи Ричард връчил по едно специално изготвено списание като задачата им била да преброят колко общо снимки се съдържат в него. Нито един от участниците, определящи себе си като хора без късмет, не забелязал, че на втората страница от списанието Седър Шрифт било написано «Спри да броиш». Снимките са точно 43, но ако видиш това и го съобщиш на ръководителя на експеримента, ще получиш 250 долара. Така Ричард заключил, че поради нагласата си хората от този тип пропускат възможности и по този начин сами предопределят късмета си като – лош. Учени са установили освен това, че хората, които веднъж са постигнали успех в дадена област, след това преуспяват в почти всичко, с което се захванат. Така нареченият «ефект на победителя» може до някъде да бъде обяснен чрез наличието на повишени количества тестостерон и понижени количества кортизол в организма на победителите. А за да може човек да постигне своята толкова важна първа победа е необходимо просто да бъде спокоен и самоуверен, защото при стрес нивото на кортизол се повишава, което ни пречи да се справяме по най-добрия начин в дадена ситуация. Не си ли отжилавоте сто, като нищо се разхлопваш, развинтваш и разпадаш още преди да си навършил 30, 3-0, Стивен Кинг. За да се замеси корито с тесто, не е нужен цял калъп мая. Достатъчно е съвсем малко. За да бе ухне цялото тесто. Същото е и с доброто, и най-малкият жест може да бъде от огромно значение. За това не бива да се пренебрегва малкото добро и да се твърди. Не мога да направя света по-добър, за това няма и да се старая. Йоанн Кръстянкин Откривам, че колкото по поусърдно работя, толкова повече късмет имам. Томас Джеферсон Късмете да вярваш, че си късметлия. Тенеси Уилямс О, син на четири стихии Необясними и плах. Пристигай като кръв, изчезвай като прах. Ти си човек и звяр, бял ангел и зъл дух. Май всичко в тесто, замесено със страх. Три едно. Омар Хаям, Рубаят. Конрад Хуберт. Светлина в края на тунела. Неуспешният предприемач, който станал успешен изобретател. Конрад Хуберт се родил в Русия през 1855 г. под името Акиба Хоровиц. До 35 годишна възраст, той помагал на баща си в производството на вина и други алкохолни напитки. През 1890 г. обаче, заради еврейския си происход и започналите в Русия гонения над евреи, Конрад бил принуден да продаде и усребри цялото си мущество. Получените пари били точно толкова. Колкото да си купи билет за параход до Америка. Когато пристигнал в Нью-Йорк, променил името си. Началото било много трудно. Конрад работил като носач, чистач, милчини и така, докато натрупал малко средства, с които отворил магазинче за цигари начинание, в което никак не му провървяло. След това открил ресторант, но фалирал, после се здобил с ферма и опитал да доставя мляко, но банкротирал за трети път. Същото се случило и когато отворил магазин за бижута, а подир това и пансион. Така изминали почти 10 години. Един ден, около 1900-та година, Конрад се запознал с човек на име Дейвид Емизъл, който бил създал и патентовал първото в света фенерче, работещо на батерии. Конрад откупил патента от Емизъл, направил подобрения в прототипа и започнал да го продава, което не след дълго го превърнало в милионер. Когато се намирате в труден период, дори когато всичко изглежда против вас и не можете да понасете това и минута повече, не се отказвайте. Ще дойде време и място, когато късмета ще се обърне и ще ви провърви. Джалал Аддин Руми Леонардо Дълвекио Нисък старт Как един металоработник отворил 6.000 магазина по? Света Леонардо Дълвекио днес е вторият най-богат човек в Италия според списание – Форбс. За него може да се каже, че е изминал пътя от дъното до върха. Баща му починал още докато майка му била бременна. Когато Леонардо се родил, младата жена нямала възможност да се грижи за него и го оставила в сиропиталище. Като юноша Дълвекио започнал работа във фабрика за производство на резервни части за автомобили. Когато бил на 26 години, решил да използва уменията си по металообработка и да отвори ателие за рамки за очила. Търговският нюх и усърдието на Дълвекил му помогнали малко по малко да изгради най-голямата компания за очила в света с годишен приход от над 7,5 евро-милиард. Нито неравният старт в живота, нито нещо друго не било в състояние да му попречи. Както се казва, преди да се засили, влакът трябва да даде заден ход 1-2 метра, да набере инерция и след това да тръгне напред. И този, който иска да скочи от влака, трябва първоначално да стъпи назад, за да се засили и така да скочи напред. Азис син. Братята Джакузи. Балончета под повърхността. Как една водна помпа била превърната в символ на лукса. През 1900 година седем брати от фамилията Джакузи емигрирали в САЩ, за да търсят по-добър живот. Един от тях, Ракеле, вдъхновено от авиошоу, на което присъствал през 1915 година, започнал да произвежда витла за самолети, а по късно седмината основали компания за самолетостроене. Трагичен инцидент сложил край на това бизнес начинание през 1921 година, летейки с един от самолетите на компанията, братът Джукондо загинал и останалите решили никога повече да не произвеждат летателни апарати последствие с опита си като механици, братята джакузи изобретили нов вид напоителна селскостопанска помпа и се радвали на добри приходи от нея. Животът обаче, който често умее да си служи с ирония, имал за тях нещо друго предвид. Синът на шестия брат кандидо страдал от ревматичен артрит, който му причинявал хронична болка. Момчето се подлагало веднъж седмицата на хидротерапия. Но тя струвала доста скъпо и кандидо не можел да си позволи по-чести процедури, нито пък можел да гледа страданието на сина си. Така му хрумнало да потопи в ваната една от помпите, които произвеждали, и да пригоди заводен масаж в домашно условие. Първоначално хидромасажните помпи джакузи се предлагали като терапевтичен продукт, но много скоро се превърнали и в символ на лукса. Бъди като пътицата, когато плува, тя изглежда спокойна. Но под повърхността гребе скрачета като луда. Майкъл Кейн. Робърт Плат. Успех до небесата. Едно малко хрумване на колелца. Робърт Плат е американски пилот. Като дългогодишен служител в авиацията, той всекидневно виждал как на летището пътниците качват тежкия си багаж на колички, за да се придвижат към полета си. Веднъж през 1987 година Робърт си почивал в хотелската стая малко преди тръгване. Куфърът му бил доста тежък и пилотът се замислил дали няма някакъв начин пренасенето му да стане по-удобно. В този момент му хрумнало, че с една дълга дръжка и две колелца отдолу проблемът може да бъде решен. Две години по-късно Робърт пуснал в продажба първите пътни чанти на колелца. Повече не му се налагало да работи като пилот. Защото благодарение на тази простичка идея той се превърнал в мултимилионер. Всяко постижение, всяко благосъстояние се корени в една простичка идея. Наполеон Хилади Джерам Кърн За умението да растеш Как един неуспешен търговец на пиана сменил своето поприще? Джерам Кърн се родил в Нью-Йорк през 1885 година и наследил любовта си към музиката от своята майка, която била преподавателка по пиано. Той мечтаял да се занимава с композиране, но баща му искал да му предаде бизнеса си с продажбата на пияна. Това не се понравило на Джеръм, но главна роля за изхода от тази ситуация изиграла съдбата, когато един ден, докато замествало баща си в магазина, момчето направило поръчка за 200 пияна, вместо за две, с което почти довело семейството си до банкрут. Тогава родителите му решили да го оставят да следва сърцето си. Джеръм се записал в нью йоркския музикален колеж и после си намерил работа в малък непретенциозен театър. Известно време успехът така и не идвал. Веднъж обаче, докато пишел музика за една пьеса, му хрумнало да смеси джаз мотиви с инкопиране и ритми в размер 4 наклоне на черта 4. Тази амалгама изглежда много допаднала на зрителите защото превърнала младия композитор в истинска брудуейска звезда и завинаги променила облика на мюзикъла. През дългата си кариера Джеръм Кърн написал повече от 700 песни за над 100 сценични постановки филми и е смятан за най-популярния американски театрален композитор от началото на 20-ти. Пиес социологът Брайан Узи провел проучване върху динамиката на екипната работа. Изследвайки най-успешните брудуейски спектакли, той установил, че най-добрите мюзикали са плотна екипи с нови членове, поради което никой от групата не се отпуска до толкова в компанията на останалите, че да бъде неефективен. Заключението на Узи било, че именно дребните спорове, напрежението и несигурността са нещата, които осигуряват успеха. Ако не ти е поне малко некомфортно всеки ден, значи не растеш. Всичко, което искаме, се намира извън нашата зона на комфорт – Джак Кенфилд. Времето ти е ограничено, затова не го пилей, живейки нечий чужд живот. Не попадай в капана на догмата, което означава да живееш с резултата от мисленето на други хора. Не позволявай шумът от чуждите мнения да заглушава собственият ти вътрешен глас. И най-вожното важното имай смелостта да следваш сърцето и интуицията си. Те някак си вече знаят какъв искаш да станеш. Стив Джобс по-добре да се провалиш в оригиналността, отколкото да успееш в подражанието. Херман Мелвил Джеймс Дайсън Да започнеш начисто Как един англичанин впрегнал силата на торнадото? Първата преносима електрическа прахосмукачка била изобретена през 1907 година от американеца Джеймс Пенглер, който бил чистач по професия. За турбичка за събиране на буклука му послужила кълъвката от любимата възглавница на неговата съпруга. Спенглер не разполагал с достатъчно средства да разработи изобретението си и затова продал правата си върху него на компанията Хувър. Като възнаграждение компанията всяка година му изплащало отчисления, а също така го направила и директор на продажбите, така че на Спенглер никога повече не му се наложило да работи като чистач. Но тази история е за един друг Джеймс, Джеймс Дайсън, който забелязал, че домашната му прахосмукачка често губи мощност и така му хрумнало да измисли машина с подобър добър смукателен механизъм. Вдъхновен от торнадото, което засмуква предмети, движейки се със силна скорост в кръг, Дайсън изобретил първите циклони прахосмукачки, които разполагат с мощен двигател. В допълнение те няма турбички. А. Контейнер. Благодарение на което на клиентите не им се налага да харчат допълнителни средства за консумативи. За да конструира работещ модел на своята прахосмукачка, Dyson създал над 5126 прототипа и успял едва на 5127 път. Скоро след това се сблъскал с нов проблем. Никой дистрибутор в родната му Англия не желаял да предлага новия модел прахосмокачка, защото бил по-скъп от останалите, а и не се нуждаел от турбичка което лишавало търговците от допълнителни печалби. Това също наобесърчило Дайсън, той основал своя компания и потърсил нови пазари в Азия. Популярността на предлагания от него продукт дошла, когато спечелил награда за инновация на изложение в Япония 10 години след изобретяването му. Дайсън помела конкурентите си и станала една от най-продаваните марки прахосмокачки. През тези 10 трудни години Джеймс Дайсън нито веднъж не помислил да се откаже. Успехът е умението да вървиш от един към друг провал, без да губиш ентусиазъм. Уинстън Чърчил. Патриша Билингс. Формула за успех. Историята на една жена, която изоставила артистичната си кариера, за да стане изобретател. Патриша Билингс е родена в Канзас през 1926 година и е скулптор по професия. Но ако никога не сте срещали името и на някоя изложба, то защото Патриша била по-скоро посредствен творец, каквато и скулптура да направила, все не се харесвала на галеристите. Освен една. В едно свое произведение тя вложила цялата си енергия, любов и креативност. Патриша вече наближавала 50 и се надявала, че този път най-сетне ще успее да пробие, а в противен случай просто щяла да се откаже от артистичната си кариера. Статуетката й била одобрена за голяма изложба, но малко преди датата на събитието, докато довършвала последни детайли, тя изпуснала и гипсовата фигурка се разбила на парчета. С не можело да се залепи нито статуетката, нито сърцето на твореца. От този ден нататък Патриша решила да посвети живота си на това да открие материал, който може да замести гипса и да направи скулптурите по-нечупливи. В продължение на 16 години тя изучавала старите ръкописи на майстори като Микеланджело и Леонардо да Винчи и провеждала експерименти. Накрая открила добавка, която правила гипса изключително стойчив. Когато Споделила резултатите си със свой приятел Лучен, той установил, че материалът е не само здрав, но и издържана температура от 3500 си я посъветвал веднага да патентува откритието си. Многото години труд си стрували. Геобонд, материалът, създаден от Патриша Билингс, чиято формула се пази в тайна, донесъл на откривателката стотици милиони долари и намерил широко приложение в строителството, индустрията и космическите технологии. Ако достигнете дъното, не се предавайте. Знайте, че то е прекрасна основа, върху която можете да изградите бъдещето си с отломките от предишните ви надежди и провали. За да успеете, желанието ви за успех трябва да е по-голямо от страха ви от провал, Бил Косби Джозеф Пулицър Копринената кърпичка Бихте ли предположили, че човекът, на чието име е очредена наградата, Пулицър, не е знаел нито дума на английски, когато пристигнал в Нью-Йорк през 1864 г. Джозеф Пулицър, на унгарски Пулицър Деозетсев, се родил в Унгария през 1847 година в семейство на еврейски търговци. Когато бил на 11, баща му умрял и семейството било разорено. Това принудило Джоузеф 6 години по покъсно да реши да емигрира в Америка, записвайки се като доброволец в кавалерията на Линкълн по време на гражданската война, а полкът, в който служил, бил съставен от германски емигранти. След войната той пристигнал в Нью-Йорк, без да знае и дума на английски. Поради което му било много трудно да си намери някаква работа. Най-ценното му притежание тогава била една копринена носна кърпичка, подарена от майка му на раздела, която Джозеф продал, за да си купи билет за влака до Сейнт Луис. Той си дал сметка, че вече нямал време за губене и ако искал да успее, трябвало да се бори с потнечелото. Сейнт Луис, където имало многобройни германски преселници, познанията му по немски язик му позволили да припечелва по нещо. Младият мъж работил първо като емулетър, а след това като келнер, но бил уволнен, понеже разсипал табла сбира върху важен клиент на заведението. Всяка свободна минута обаче Джоузеф използвал, за да посещава градската библиотека и да учи английски и за няколко месеца постигнал относително добро ниво на владеене на езика. Веднъж той прочел в една улична обява, че ако плати такса от 10 долара, ще му бъде осигурена работа в захарна плантация. Обявата се оказала измама и след като загубил няколко месечните си спестявания, Джоузеф решил да напише кратка статия за местен вестник, в която разкривал злоупотребата, за да не пострадат и други хора. От вестника му предложили понякога да пише за тях срещу скромно възнаграждение. В сградата, където се помещавала редакцията на вестника, Джоузеф се запознал с двама адвокати, които били впечатлени от енергията, с която той се справил с трудностите. Те му позволили да ползва техните учебници и да наблюдава работата им, за да може след време да се яви на изпит и да започне работа като юрист. След две годишно обучение полицар успял да премине изпита с отличие, но понеже бил притеснителен и неуверен в бораването с английски, не могъл да си намери достатъчно голяма клиентела като адвокат. Затова това 22-годишният младеж решил да се върне към. Журналистическата професия и работил по 16 часа на ден. Пишейки все по-добри статии. Три години по-късно спестил достатъчно, за да закупи акции във вестника, в който работил, и след това ги продал на печалба. След няколко подобни сделки успял да изкупи всичките акции на губещия вестник Нью Йорк Уърлд и се заел да го реформира. Джозеф искал да създаде вестник напълно различен от всички останали. Така той за първи път започнал да публикува културни новини, забавни задачи, криминални статии и разследваща журналистика. Една от най-харесваните рубрики във вестника бил първият цветен комикс – «Жълтото дете». Само за няколко години Полицър направил от Нью Йорк Уърлд най-четения вестник в Америка. Това мобилизирало конкурентите му и особено един от тях Уилям Хърст, собственика на Нью Йорк Джурнал Хърст започнал да копира много от рубриките на полицар и отмъкнал доста от служителите му, включително създателя на комикса Жълтото дете. Ожесточената конкуренция между двата вестника останала в историята като битката на жълтата преса по името на комикса, а в последствие значението се видоизменило и станало нарицателно за днешните таблоиди, които чрез изнасянето на скандални, сензационни новини или други нечесни тактики, като тези, използвани някога от Хърст, се борят за повече читатели. Полицар излязъл като победител от жълтата битка и записал името си в историята със своето журналистическо новатурство. Голяма част от богатството си той завещал на Колумбийския университет за създаване на факултет по журналистика. През 1917 година университетът учредил в негова чест едноименната награда за журналистика, с което увековечил постиженията на човека, който се издигнал от нищото до един от най-успелите хора в Америка. Цър за всичко солената вода – Сълзи, пот или морето – и сък Динесен. Хвърчилата се издигат високо срещу вятъра, не по него – Уинстън Чърчил. За да успеете, намерете онова, което запалва искрата във вас и я поддържайте да гори през цялото време – Ранди Боуден. Независимо дали вярваш, че можеш или вярваш, че не можеш и в двата случая си прав, Хенри Форд. Най-великото откритие на моето поколение е това, че хората могат да променят живота си, променяйки вътрешната. Сина гласа Уилям Джеймс Жозеф Арман Бомбардие Следи в снега Как бил открит снегоходът? Жозеф Арман Бомбардие, по народност канадец, още от малък бил привлечен от механиката и на 19 годишна възраст отворил собствен сервис за ремонт на автомобили. По това време обаче канадците от малките градчета не ползвали автомобилите си през зимата, тъй като пътищата не били почиствани. Жозеф отдавна искал да създаде превозно средство, което да може да се движи по сняг и както често става. Един ден съдбата му изпратила ясен знак, за да го подкани да се заеме с тази задача. През зимата на 1935 година едно от децата на Жозеф се разболяло и починало, понеже нямало как да бъде закарано в болница. Бащата се заклел, че няма да позволи това да се случи на никое друго семейство и се посветил на работата си по своя проект за снегоход. Първият модел. Б. бил пуснат в производство през 1937 година, основаната от Джозеф корпорация Бомбардия и до днес е един от най-големите производители в света на транспортни средства. След най-студената зима се ражда най-красивото цвете. Цитат от неизвестен автор. Сара Бун От Рубиня до свободна жена Някои обикновени неща в живота имат най необикновен происход. Сара Бун била Рубиня афроамериканка. Част от задълженията й били да пере и да глади дрехите на господарите си. Ако не се справила за необходимото време, следвало наказание, бичуване с къмшик. Сара се нуждаела от приспособление, което да й помага да глади побързо. С подръчни средства, една обикновена дървена талпа, Сара изобретила дъската за гладене, която патентовала през 1892 година когато робството в САЩ било вече в историята. С парите от патента тя основала своя шивашка компания и изживяла остатък от живота си като свободна жена. Колкото по-силен е вятърът, толкова по-здраво става дървото. Колкото по-отдалечено е небето, толкова по-високо расте то, Дъглас Малук. Свободата не е нищо друго, освен шанса да бъдеш по-добър, Албер Имайте търпението да вървите с малки стъпки, докато се здобиете с криле, за да полетите, свети Франсуа Дюсал. Джоузеф Глиден Да надскочиш преградите, които те обграждат. Щастливото хрумване е на крачка разстояние. През 1843 година американецът Джоузеф Глиден и съпругата му се установили в Иллинойс с надеждата да започнат нов по-добър живот. Но се случило най-лошото, съпругата му се разболяла тежко и починала. Джозеф се затворил в тъгата си и се уединил в една ферма, далеч от целия свят. Започнал да отглежда овце и понеже те често се разпилявали по пасищата, той се нуждаел от ограда, която да ги спира. Тогава се сетил, че има тел, която може да огъне, така че козината на животното да се заплита в нея и да не му позволява да премине. Така през 1847 година Джоузеф патентувал бодливата тел, щастието най сетне му се усмихнало, той намерил нова любов, а благодарение на продажбите от изобратението си се превърнал в един от най-богатите хора в Америка. Борбата е последната надежда дори в безнадежна ситуация – Ромен Рулан. Най-голямата бариера пред успеха е страхът от провал – Свенюран Ериксон. Преградата не е място където нещо свършва, а място, откъдето нещо друго започва. Мартин Хайдегер Честър Карлсън Трудна битка Как един от хвърлян изобретател направил най-голямото откритие в комуникациите след печатната преса на Гутенберг? Честър Карлсън не се радвал дълго на детството си, защото баща му страдал от артрит и бил обездвижен, а по-късно и майка му се разболяла от туберкулоза поради което Честър трябвало да започне да работи още на 8-годишна възраст най-напред в една фабрика, после в циментов цех, след това косел ливади, разнасял вестници и пъра. От училище отивал на работа, бил и през уикендите и понеже често се случвало да пропуска учебни часове, се наложило да вземе една допълнителна година, през която успял да издържи всичките си изпити. Момчето искало да се образова защото мечтаяло един ден да стане знаменит изобретател като Едисон. Повратен момент в живота му се оказала последната година в училище, когато работил при един печетър. Там той за първи път се сблъскал с практическия проблем за правенето на печатни дубликати, което било много трудно и времеемко с старите словослагателски технологии. Още в училище Честър се влюбил в физиката заради любимия си учител и за това, като завършил, се записал да учи физика в Калифорнийския технологичен институт. Следването му било свързано с още по-големи усилия, защото заплатата му не стигала да покрива. Годишната такса на института от 260 долара, макар да продължавал да работи и през почивните дни. След дипломирането си той трудно си намерил работа, запазени са над 82 негови молби до различни компании, от които всеки път пристигал отрицателен отговор. Най-накрая постъпил в лабораториите Бел, но там не работел по специалността си, а отговарял за комплектоването на документацията, която лабораторията подавала при получаването на патенти, а той трябвало ръчно да преписва скиците. Така за втори път живота си Честър се сблъскал с необходимостта да бъде намерен по-лесен начин за копиране на документи. По време на голямата депресия от 30-те години на 20-ти той бил уволнен от лабораторията. Но няколко седмици по-късно получил ново назначение в патентния отдел на компанията Филип Малари днес Дюрасел. Честър проявявал голям интерес към патентите и затова през 1936 година се записал да следва право в нью йоркски университет, където провидението отново решило да му напомни за плъна си. Макар вече да имал стабилна работа, той не можел да си позволи да купува скъпите юридически учебници. Ето защо в свободното си време стоял в библиотеката и преписвал на ръка най-вожното от тях. За трети път живота си Честър се замислил колко добре би било, ако има начин да се правят копия от печатни материали. И, изглежда, този път съдбата пожелала да му помогне. Един ден, докато бил в библиотеката, той случайно се зачел в научен журнал, в който се натъкнал на статия на унгарския инженер по Работещ в областта на електростатичните изображения, който пишел, че копия от образ може да се създаде с помощта на насочени йони и фотобарабан. Честър вече разполагал с идея и решил да се посвети на разработването на своята мечтана машина за правене на копия. Първите експерименти провеждал в кухнята на апартамента, в който живеел със съпругата си, но тъй като използвал сяра на прах, често предизвиквал пожари и миризмата била непоносима. Затова наел апартамент в квартал Астория в ню йорк С това семейните разходи нараснали още повече, а междувременно Честър, също като баща си, заболял от артрит. Въпреки болките, той не се отказал от експериментите си и в продължение на повече от две години продължавал да търси начин да направи. Добликът на текст През 1938 година Найсет не постигнал успех като не електризирал целия барабан и осветил хартията. По същество методът му се изразявал следното – светлината преминава само през местата, където няма написан текст и неутрализира барабана, а на осветените места от него остават наелектризирани не и представляват негатив на документа, после по тях полепва тунер, който пък след нагряване се запечатва на копието. Този процес Честър нарекал електрофотография. Той се опитал да предложи резултатите от откритието си на редица компании с надеждата да привлече вниманието им и да спечели финансиране, за да може да създаде заветната копирна машина. Първо се обърнал към IBM, но те отказали. След това се свързал с още над 20 компании, но нито една от тях не проявила интерес. Така изминали 8 години. И когато Честър бил на косам от това, за винаги да се откаже от изобратението си, дошъл прелумът. През 1946 година ръководителят на отдела за проучвания на компанията Халуид се натъкнал на статия, която описвала изследванията на Честър. Те веднага се свързали с него и започнали заедно да разработват проект на копирната машина. Първият работещ прототип бил завършен през 1948 година, но така нареченият модела бил твърде голям и непрактичен. Въпреки това корпорацията Форд купила няколко бройки от него и само за една година спестила огромна сума от извънредните часове на работниците, които допреди това преписвали документи на ръка или правили скъпи и трудоемки литографски копия. За това се разчуло и Халуит и Честър успели да намерят нов инвеститор, благодарение на което разработките продължили. Освен това, маркетинговият отдел на Халуит сметнал, че добре да се промени името на използвания процес електрофотография, за да не напомня толкова на «фотография» и да не се създават погрешни асоциации. Те се свързали с един професор от университета в Охайо, който предложил името «Ксерография» от гръцките думи «Зерус», сух, тъй като процесът протича без химическа реакция и да е печи «Писане». Затова и името на компанията станало «Ксерокс». Новият по опростен модел на купирната машина, който бил наречен Ксерокс 914 и работал с натискането на един бутон, бил готов през 1959 г. Честър направил едно от най-важните. Изобратения след печатната преса на Гутенберг и откриването на фотографията. През 1968 г. той влязал в списъка на СП Форбс на най-богатите хора в Америка, след като бил посветил повече от 20 години от живота си за осъществяването на своята мечта. Колкото потрудна е битката, толкова посладка е победата. Томас Пейн. Исак Нютон. Дея се хмаки на Всяка сила има противосила със същата големина и обратна посока. Исак Ньютон се родил в Англия през 1642 година. Баща му умрял три месеца преди раждането му, а самият Ньютон дошъл на бял свят преждевременно и лекарите смятали, че детето няма шанс да оцелее. След като навършил три години, майка му го поверила на грижите на неговата баба и се омъжила повторно. В училище Нютон не блестял с нищо и до 12-та си година дори не бил изучавал математика, а пет години по-късно майка му, която вдовяла повторно, прекъснала обучението на сина си, за да й помага в грижите за трите и по-малки деца. Но Нютон никак не искал да става фермер и с намесата на Вуйчу си бил върнат отново в училище. Едва тогава се проявил като добър ученик, след като решил да опровергае един свой връзник, който го обидил, наричайки го глупак. След това бил приет в Кеймбридския университет, но не получил стипендия и за това се налагало да работи като чистач на студентските общежития, за да може да плаща за обучението си. През 1666 година университетът бил временно затворен заради чумната епидемия, върлуваща в Лондон по онова време. През следващите две години Нютон учъл сам в и именно тогава достигнал до някои от идеите, които залегнали в последващите му научни трудове. Част от възгледите му били критикувани и усмивани, което станало причина да представи математически доказателства за твърденията си. Така през 1687 г. Нютон публикувал своя Магнам опасу заглавен, математически начала на натурфилософията, Philosophis et les Principia Mathematica. Тази книга за първи път разкрила на човека как функционира Вселената и след появата и светът вече не бил същият. Тя съдържа трите закона на Ньютон, които са основополагащи за класическата механика, както и закона за всеобщото привличане и за движението на планетите. Два от споменатите закони на Ньютон са тези за инерцията и противодействието, които гласят, всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно и праволинейно движение, докато не му въздейства външна сила. Всяка сила има противосила със същата големина и обратна посока. Тези два закона в някаква степен са валидни и за живота на самия Нютун. Ако се е бил оставил на инерцията, той щял е да стане фермер, а не великучен. Ако в училище не е бил обект на подигравки и ако теориите му не са били критикувани и усмивани, нямало. Да напише своята принципия. Затова случаят с Ньютон е добра иллюстрация за смисъла на израза Дея Сехмакина, доколкото едно необещаващо и невзрачно момче написва най-влиятелния научен труд в световната история и довежда периода на «Научната революция» до неговия апогей. Мисля, че определено количество стрес в живота е нещо хубаво. Смятам, че това е знак, че вървиш напред, Антони Хопкинс. Трудностите и преградите, ако се разбират и използват правилно, често могат да се окажат неочакван източник на сила, се Ринпоче. Римпоче. Никой не знае собствената си сила, докато не се срещне с трудностите. Уилям Самюел Джонсън. Джон Харисън. Морско изпитание. Удивителната история на един английски часовникър, който завинаги променил мореплаването. До 18-ти в мореплавателите разчитали на вятъра и късмета си, за да достигнат пристан. Макар да може ли да се ориентират по слънцето и звездите, за да установят приблизителното си местоположение, отклоненията в курса често пъти били толкова големи, че става ли причина за случайни открития като това на Колумб, който стигнал до Америка, вместо до Индия. Проблемът бил в това, че моряците се нуждаели от точен палубен часовник, с който да могат да изчисляват географската дължина. Съществуващите тогава часовници смахало просто не можели да работят при поклащането на кораба, а и най-точните часовници давали отклонения от около час, което изопачавало доста изчисленията по формулата S-равновити – пътят е равен на скоростта по времето. В Англия цялото британско-кралско научно дружество било вдигнато на крак, за да бъде намерено решение на проблема. През 1714 година парламентът дори обявил награда от 20 000 паунда. Равняващи се днес на почти 3 милиона лири, за онзи, който успее да създаде достатъчно прецизен часовник, способен да работи при неблагоприятни атмосферни условия. По това време героят на тази история, англичанинът Джон Харисън, бил на 21 години, когато съдбата по странен начин му посочила делата, за които го била предопределила. Предната година Джон се разболял от дребна шарка и трябвало поне за кратко да се откъсна от работата си като дърводелец и да се остане в къщи. Тъй като не бил свикнал да лежи, без да прави нищо, той взел един от домашните си часовници и го разглобил. За да разбере как работи. Но сетне не могъл да го сглоби отново и след като здравил, всяка вечер след работа разглеждал механизмите на уреда. Няколко седмици покъсно най-накрая успял да сглоби часовника но вече бил толкова заинтригуван от чудото на времеизмерването, че решил да изпробва уменията си като дърводелец и през свободното си време е делал чаркове за часовник от дърво. След няколкомесечна работа той изработил своя първи работещ часовников шкаф, направен изцяло от дърво. Когато дочул за обявената награда за създаването на точен морски хронометър, Джон се присмял сам на себе си, когато през главата му, макар и за миг, се прокраднала мисълта колко добре би си живял с подобна сума. И така минали години, без някой да успее да спечели наградата, а през това време Джон започнал да поправя часовници, за да припечелва по нещо допълнително към скромния си доход като дърводелец. Към 1730 г. той вече работел главно като часовникър и познавал добре за наята, а наградата все така чекала своя получател. Един ден синът му подхвърлил, че ако бил добър часовникър, Щял да се опита да спечели. Това бил добър повод бащата да покаже на сина си, че желание и труд човек може да постигне всичко. Създаването на първия модел на морски хронометър отнело на Джон цели пет години, но уредът бил твърде голям, тежък и несъвършен. За направата на следващия модел, известен като Н, били нужни. 30 години. Надопускал отклонение от едва една тридесета от секундата. Когато Джон се явил пред Британското кралско научно дружество, за да вземе наградата си, те отказали да му изплатят, тъй като никой не можел да повярва, че действително е възможно да съществува такъв точен часовник и били убедени, че това е плотна дяволска магия. След серия от тестове и с личната намесата на крал Джордж Трети Джон Найсет не получил дължимото си възнаграждение. Така той завършил живота си като много, много богат човек след дългите години на усилен труд. След смъртта му били открити скици на последния му часовник, върху който работил, известен като «часовник в», за който Джон твърдял, че ще бъде най-точният на света. През 1970 г. часовникари изработили «часовник в почертежите, оставени от Джон». В момента той се съхранява в Националния морски музей Гринуич Гринвич и държи рекорда за най-точен часовник в света с отклонение от едва пет 8 от секундата. Открих, че е важно не къде стоим, а в каква посока се движим. Понякога вятърът ще развява платната ни, друг път ще трябва да плаваме срещу него. Но трябва да плаваме и никога да не стоим на едно място, Оливер Холмс. Аз не мога да сменя посоката на вятъра, но мога да наглася платната си така, че да достигна своята цел, Джимми Дин. Никога няма да прекосиш океана, ако нямаш куража да се откъснеш от брега, Христофор Колумб. Дейв Томас Рецепта за успех Вдъхновението може да те осени дори в ресторант за бързо хранене. Неизвестно коя е родната майка на Дейв Томас. Тя го изоставила веднага след раждането му и Дейв бил синовен от семейство Томас. Втората му майка обаче починала през 1937 година, когато бил на 5 години, а приемният му баща Рекс Тома се местел често от град на град в търсене на по-добра работа. Въпреки усилията си Рекс трудно свързвал двата края и затова, когато станал на 12 години, Дейв започнал да работи като помощник в един ресторант в Нуксвил, щата Тенеси. След поредното местене в следващ град Форт Уейн, индиана Дейв решил да прекъсне училище и започнал работа на пълен работен ден в един ресторант от веригата Хоби Хаус. От детството си той си спомнял, че двамата с баща му често вечеряли в Ефтини, край пътни ресторанчета за бързо хранене. По това време Дей се обещал, че един ден ще има свое заведение с уютна атмосфера, където всеки ще се чувства добре дошъл. След като отбил военната си служба, той продължил да работи за същия ресторант, в който бил и преди това. Но тъй като в армията бил служил като началник на столовата... Дейв имал някои идеи за дисциплината и организацията в един ресторант, които сега решил да сподели със собствениците на веригата Хоби Хаус. Те били толкова впечатлени, че му обещали, ако наистина успее да увеличи приходите на ресторантите през следващите 6 месеца, да му дадат дял от акциите. С нововъведенията си Дейв се умел да превърне... Хоби Хаус впечеливш бизнес и през 1968 година продал обратно на собствениците придобития от него дял срещу 1 милион долара. С тази сума той вече можел да осъществи детската си мечта да има своя верига от заведения. Така. Дейв основал Юендис по името на една от дъщерите си, която днес е третата по големина верига за бързо хранене в САЩ. Успехът се ражда в трудностите. Салваторе. Човек дължи малко на това, с което се родил, той е това, което сам е направил от себе си, Александър Греам Бел. Коражът и опоритостта са магическите талисмани, които стопяват трудностите и карат пречките да се изпарят. Джон Куинси Адамс Успехът се измерва не с това, което човек е постигнал в живота, а по трудностите, които е преодолял, за да успее. Белкарт Алберт Албърт За Закачалка за измачкани мечти как един старателен гардеробиер спечелил милиони? Албърт Пъркхаус бил родом от Канада, но се преместил да живее в Америка, за да припечелва по-добре. За живота му се знае малко. Известно е, че около 1903 година работил като гардеробиер в лобито на един хотел. Той вече наближавал 30 и не виждал пред себе си шанс да постигне нещо повече, но вършел работата си съвестно. През ноември същата година паднат сняг и на него му направило впечатление, че много от зимните палта, които хората оставили на гардероб, нямали кукички за закачане, поради което силно се си измачквали при окачването им за ревера. Албърт не искал да огорчава клиентите си и се замислил как може да бъде решен този проблем. От парче тел, прегънато на две в полуелипса и навивайки двата му края във формата на кука, той измисторил първата света закачалка за дрехи. Това леко и практично приспособление бързо придобило огромна популярност, а справата от патента Албърт се радвал на солидно благосостояние. Надеждата стръв, която може да се закачи на всяка кука. Оливер Голдсмит Когато си останал без шанс, оповавай се на находчивостта си. Райна Маркова Джеси Ливърмур Не продавай на ниска цена Историята на един човек, който на три пъти изгубил милиарди Бащата на Джеси Ливърмор бил фермер и искал синът му да бъде като него, но майка му държала синът и да постигне нещо повече. Затова през 1891 година, когато Джеси навършил 14 години, с помощта на майка си той избягал от вкъщи и заживел в Бустин. Там си намерил работа в брукърската къща Пейн Уебър. Всеки ден в продължение на повече от година Джеси записвал в една тетрадка движението на цените на. Стоковата борса из времето се научил сам да разбира закономерностите и да предвижда предстоящи спадове или покачвания. Тъй като все още не разполагал с достатъчно пари, с които да търгува на борсата, той започнал да посещава брокерски кантори, Танар. Бакет шапс, където се приемали залагания за това дали цената на дадена стока ще се покачи или спадне. Джеси бил толкова добър в предвижданията си, че само за месец спечелил огромна сума което накарало всички подобни кантори в Бостън да му забранят да залага при тях. С парите той се преместил да живее в ню йорк където започнал да търгува на Уолл-стрит и за няколко години направил състояние, възлизащо на милиони долари. През 1907 година обаче в Америка настъпила финансова криза, която го довела до банкрут. Въпреки това, през следващите 10 години Джеси успял да си стъпи на краката и натрупал богатство което било в пъти по-голямо от предишното общо 125 милиарда долара. По това време той си спечелил славата на най-добрия търговец на Уолл-стрит. Но през 1929 година последвал нов срив на борсата, който го довел до втори банкрут. След този удар Джеси отново успял да изгради финансова империя, започвайки от нулата, и за трети път изгубил всичко през 1934 година след спекулативна сделка. Така Джеси останал в историята като човекът, който на няколко пъти печелел и губил милиарди долари. След третия банкрут, той за пореден път се съвзел и се завърнал като крал на борсата. През ноември 1940 г. обаче цените на някои стоки започнали да спадат заради Втората световна война. На 28 ноември Джеси трескаво следил индексите и като видял, че държаните от него акции са стигнали дъното, решавайки че за четвърти път ще се разури, се самоубил. На следващия ден състоянието на борсата се нормализирало. Джеси щел да спечели нови стотици милиони долари, ако не бил нарушил три от основните принципа на борсата и живота. Едно – никога не залагай всичко на една карта. Две – не продавай, не се предавай на ниска цена. Три – не се съмнявай способностите си. Когато стигнеш до края на въжето, завържи възел и се дръждраво Франклин Делан Рузвелт. В минутата, в която поискаш да се откажеш, си спомни причината, поради която си издържал толкова дълго време. Цитат от неизвестен автор. Виктор Франкъл. В търсене на. Смисъла. Историята на един австрийски лекар, който преживял концлагерите и помогнал на хиляди. Виктор Франкъл произхождал от еврейско семейство. След като завършил медицина във Авиенски университет, той се насочил към психиатрията и най-честите случаи, с които се сблъсквал в началото на кариерата си, били хора, оцелели след опит за самоубийство. Още тогава Виктор смятал, че този проблем е свързан с изгубването на смисъла в живота, но все още не знаел, че един ден сам ще изпита на гърба си цялата тежест на въпроса, защо трябва да продължа. Кариерата на младия психиатър била във възход, освен това той се оженил за любимата си Тили Гросер и сякаш изживявал мечтите си. Но това не траяло дълго, защото през 1942 година Виктор, Тили и всички техни роднини били изпратени в нацистките концентрационни лагери. Виктор никога повече не видял Тили и след края на войната научил, че тя, както и всичките му близки били избити. Самият той бил принуждаван да работи в лагера до пълно изтощение, без дни наред да слага и за в устата си. Условията били нечовешки. Именно в тези най-трудни моменти на крещяща самота, страх и болка, Виктор си задавал въпроса как да продължи напред. Тогава той осъзнал, че човешкият живот има смисъл при всякакви обстоятелства, било той най-тежките, и преживяванията му от този период станали основата върху която по-късно разработил своето психотерапевтично учение, наречено логотерапия. Виктор оцелял именно защото намерил смисъл в това да живее, за да може един ден да помогне на оцелелите от концлагерите. Така след края на войната, когато започнал отново работа като психиатър, при него дошъл мъж, който също бил загубил съпругата си. Човекът бил безутешен. Виктор го попитал как според него би се чувствала тя на негово място. Мъжът отвърнал, че жена му вероятно би страдала ужасно, дори още по-горчиво от самия него. Тогава докторът казал на пациента си: Виждате ли? Значи тя е била пощадена от мъката да живее без вас и цената за това е вие да продължите да живеете и да почитате паметта й. Логотерапията учи също, че най-лесният начин да преоткриеш смисъла на живота е чрез създанието, или с други думи, давайки нещо на света, а доказателство за това са стотиците, хиляди години еволюция които са ни позволили да ходим изправени и да си служим с двете си ръце. Човекът освен това е бил надарен с воля, за да може да се бори за целите, които си поставя, и да преодолява трудностите, пред които бива изправен. В природата ни е да се борим всеки дневно. Смисълът на живота е само в едно, в борбата, Антон Чехов. Може би сърцето е голямо колкото им рук, защото сме създадени да се борим за това, което обичаме, Ботаплин. Най-върховното богатство на човека е да се роди с някакъв стремеж, който му дава занимание и щастие, независимо дали става въпрос за плетене на кошници, майсторане на мечове, строене на канали, дялане на статуи или писане на песни. Ралф Уолдо е Дядо ми казваше, че всеки трябва да остави нещо след себе си, когато умре. Дете или книга, или картина, или къща, или стена, която е построил, или чифто бувки, които е изработил. Или пък градина, която е посадил. Нещо, до което ръката ти се е докоснала по такъв начин, че да има къде да отида душата ти, когато умреш. И когато хората погледнат дървото или цветето, които си посадил, ще те видят в тях. Няма значение какво правиш, казваше той, стига само с докосването си да можеш да превърнеш едно нещо в нещо. Което не е било преди в нещо ново което ще прилича на теб, след като отдръпнеш ръцете си. 3 седем Рейбред Бари, 4-5 едно по Фаренхайт. Норман Казанс Хомо Ладенс Как един американски журналист размял смърта? Норман Казанс се родил в Америка през 1915 година. Неговата журналистическа кариера започнала отрано. В училище той бил редактор на местния училищен вестник. В зрелите си години се издигнал до главен редактор на списанието Сатърде и Ривя, а след Втората световна война станал литературен критик и се отдал на миротворческа дейност. За своите статии и книги, посветени на ядреното разоръжаване, Казънс бил удостоен средица на гради отличия, сред които и медала за мир на ООН от 1971 година. През 1964 година Казънс бил диагностициран с рядка форма на ревматизъм, причиняваща периоди на силна болка. Заболяването увредило и сърцето му. Казънс забелязал обаче, че когато се смеел, болката му намалявала. Това го накарало да се заинтересува от биохимията на човешките емоции и най-вече на смеха. Той провел редица проучвания и открил, че дори само 10 минути силен сняг му осигуряват спокоен съм без болки и му спестяват необходимостта да приема болкоспокояващи, заради ендорфините, които се отделят в организма. Установено е също, че смехът подсилва имунната система и има благоприятно влияние върху здравето на сърцето, понеже разширява и укрепва кръвоносните съдове и подобрява циркулацията на кръвта. Благодарение на надеждата, вярата и многото смях Казънс доживял до 75 годишна възраст, което било много повече, отколкото лекарите предричали. Книгата му Човекът, който разсмя смъртта е една от основополагащите за науката геотология която изучава смеха и хумора и тяхното въздействие върху човешкото тяло. Децата се усмихват средно по 400 пъти на ден, възрастните по 20, Робърт Холден. Има три неща, които възрастните могат да научат от децата, да бъдат радостни без повод, винаги да се заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят, Паулу Куэлю. Децата гледат на живота с чувството, че всичко, което се случва, е чудо и имат тази невероятна способност да изпитат пълна наслада и възторг от нещо толкова просто като зеленината на едно листо. Стенли Кубрик Бръчките трябва да Обозначават само тези места, където преди е имало усмивки. Марк Твен Оле Евинруд Движеща сила Как един разтопен сладолет станал причина за появата на моторните лодки? Житейският път на Оле Евинруд започнал в Норвегия през 1877 година. Той и семейството му емигрирали в Америка, където Оле учил в техническо училище и по-късно станал механик. Интересът му към навлизащите в употреба двигатели с вътрешно горене бил толкова голям, че младежът мечтаял един ден да има своя компания за двигатели, изработени по поръчка. През лятото на 1907 г. Оле поканил на среща момичето, в което бил влюбен Бесикери и я е завел на разходка с лодка на езеро близо до Милоки. Докато си правили пикник на единия бряг на езерото, Беси споменала, че си яде сладолет и тъй като Оле много искал да впечатли, предложил да отида с лодката до другия бряг и да й донесе. Речено сторено. Но навръщане, колкото и е енергично да гребял Оле, сладоледът все пак се разтопил и той много съжалил, че лодката не може да се движи по бързо. По-късно тази мисъл не му давала мира. Така още същата година, Олей изобретил първия в света практически приложим, извънборден мотор за лодки и основал компанията Евин която съществува и до днес. Впрочем, макар сладоледът да се разтопил, бе си все пак станала негова съпруга. В крайна сметка, любовта е основната движеща сила на всеки успех Дейв Карпен. Да бъдеш дълбоко обичан от някого, ти дава сила. Докато да обичаш силно някого, ти дава смелост лауда. Ото фон Герике. Емагдебургските полукълба Как 16 коня не могли да се справят със силата на вакуума. Ото фон Герике живял в Германия през 17-ти. Той изучавал право, математика и физика в университета в Лайден и след края наследването си се завърнал в родния си Магдебург. Малко след това, през 1631 г., Градът бил сринат до основи по време на 30-годишната война. Ото оцелял при сраженията и помогнал на съгражданите си да изградят домовете си отново. За тази заслуга бил удостоен с поста съветник, а след това станал и ковчежник на Макдебург. През свободното си време той се посвещавал на любовта си към физиката и един от проблемите, които го вълнували, бил старият спор, може ли да съществува вакуум. Идеята, че това е невъзможно, Водела началото си още от. Аристотел, 384 г. Паране, 322 г. Паране, който твърдял, че природата не търпи празни пространства. През 1654 г. Ото следния експеримент. Взел две еднакви медни полукълба и стеглил въздуха помежду им с помощта на изобретена от него помпа, при което двете полукълба се слепили здраво едно за друго под силата на атмосферното налягане отвън. След това два впряга от по-осем коня са опитали да ги разделят, теглейки в различни посоки, но не успели. Така съществуването на вакуума било доказано. През 1663 година експериментът бил повторен в Берлин, този път с 24 коня, а след това последвали демонстрации и на други места по света. Оригиналните полукълба на Отофон днес се съхраняват в техническият музей в Мюнхен. Ако бъдат разгледани като алегория за любовта, легендарните е магдебургски полукълба със своеобразно доказателство, че въпреки силите, действащи отвън, наличието на еднакво налягане между две тела, т.е. липсата на напрежение, породено от различията помежду им, ги свързва с непроодолима сила. Любовта е единствената сила, която може да премахне различията между хората и да запълни пропаста на горчивината, ширеща се помежду им. Гордън Хинкли Сър Руланд Хилади поискване. Как пощенската марка дошла на бял свят? Около 1830 г. пощата в Англия се намирала под разпореждане на перовете и парламента, за да може да бъде упражняван контрол и да се налага цензура. Освен това, таксата за писмата се заплащала от получателя, а не от изпращача. Един ден сър Роланд Хилади, известен общественик и реформатор, видял как бедно момиче не могло да получи писмо от годеника си, защото нямало пари да плати за доставката. Това толкова трогнало сър Хилади, че той решил да внесе в парламента закон за реформиране на почтите. Така няколко години по-късно Англия първа въвела употребата на почтенската марка. Любовта не може да се обясни, но именно тя обяснява всичко, ели в шафък. Лудвик Розелиус Когато душите се познаят Как една морска буря сложила началото на нов вид кафе? Лудвик Розелиус се родил в Бремен през 1874 година. Той бил син на търговец на кафе. След като баща му умрял поради прекомерна употреба на кофеин, който бил противопоказан за сърцето му, Лудвик поел ръководството на семейната компания. 1903 година се. Оказала съдбоносна за младия мъж товар Стонове кафе, пътуващ от Етиопия за Германия, бил съсипан, след като корабът попаднал в буря и кафето се просмукало с морска вода. Първоначално Лудвик смятал, че ще банкротира, но по покъсно забелязал, че кафето е запазило вкусовите си качества, макар вече да не съдържало кофеин. Този факт го заинтригувал особено много заради случилото се с баща му. След като провел допълнителни експерименти, Лудвик открил процеса на декофинизиране, обработване на още зелените кафейни зърна с вода, въглероден диоксид или други вещества и основал компанията за безкофиново кафе, Санка 4.0. Впоследствие Лудвик се разболял от рак на костите и левият му крак бил ампутиран. Това бил много труден момент за него, бракът му навървял, Безкофиновото кафе все още не било особено търсена стока а сега бил прикован и в инвалидна количка. И точно тогава в живота му се появил лъч светлина. През 1935 година Лудвик срещнал Барбара, дьоте, сестра на него взет. Барбара била на 27 години, а Лудвик на 61, но още от първата минута на запознанството им те усетили помежду си наобяснима близост, която прераснала в силна платонична любов, сякаш душите им се познавали от предишен живот. Барбара се грижила за Лудвиг до смъртта му и му помагала във всичко. С нейна помощ компанията, Санка се превърнала в най-големият производител на безкофеиново кафе. Отново благодарение на Барбара Лудвиг обикнал изкуството. Спомен за всичко красиво, което ги е свързвало, днес е улица Бюдхърштръс в Бремен, която двамата превърнали в културно средище и една от забележителностите на града. На тази улица за пръв път душите им се били срещнали. Най-важните срещи са били оговорени от душите, преди още телата да са се видели. Паулу Коелю. 11 минути Ерл Диксън. Направено с любов Как бил измислен лейкопластът? Ерл Диксън работил на нисък пост в компанията Джонсон и Джонсон. Той так му се бил оженил за своята любима Джузефин, която полагала големи усилия да се научи да готви, но опитите й често завършвали с порязвания и изгаряния по пръстите. Диксън, който много обичал жена си, искал да е сигурен, че когато отсъства от дома си и няма кой да превърже, тя все пак ще има нещо, което да и е. Под ръка. Така с помощта на хирургическа лента и парченца Марля, Арли изобретил лейкопласта. Нововъведението си той предложил на «Джонсън и Джонсън», за което получил солиден хонорар и поста на заместник-управител. Когато любовта и умението работят заедно, очаквайте шедьовър. Джон Раскин. Терик Фарит. Бъди моето цвете Историята на един шоколадов аранжор Терик Фарит е роден в Пакистан през 1969 година. Когато бил на 11 години, семейството му емигрирало в Америка, бягайки от бедността. При пристигането си в САЩ, момчето не знаело нито дума на английски. Научило го много бързо, записало се в училище в Ист Haven, Connecticut и през свободното си време работело като косач и чистач, а после си намерило работа в McDonald's. Няколко години по-късно Тарик и баща му решили да започнат свой бизнес. Не разполагали с много спестени пари и затова наели малко помещение с намерението да закукят цветя, които да аранжират в красиви букети. През 1999 година Тарик срещнал жена на име Сулма и се влюбил в нея от пръв поглед. Решил да покани на среща и да изпрати цветя, но му се искало букетът за любимата му да не прилича на никой друг на света. Дни наред Тарик напрягал въображението си да измисли аранжировка, каквато дамата на сърцето му не била виждала досега. Най-накрая изпратил красива кошничка с плодове и шоколадови бомбони, оформени като цветя. На картичката пишело, ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр сред милионите и милиони звезди, стига ти да погледнеш звездите, за да бъдеш щастлив. Мислиш си, моето цвете е там някъде, 4 едно Сулма, бъдете моето цвете. Букетът на Тарик също бил в един екземпляр, защото именно той бил човекът, който правсъздал плодовите подаръчни кошници и букетите от шоколадови цветя. Сулма не могла да устой на предложението му и двамата скоро са оженили, а Тарик основал компанията Edible Arrangements, Букв и Едивни аранжировки и започнал да продава успешно своите специални букети. Те станали изключително популярни и компанията толкова се разраснала, че през 2009 година Тарик Фарид бил обявен за предприемач на годината. Всеки може да надрасне обстоятелствата и да постигне успех, ако е отдаден и ревностен в това, което прави. Нелсън Мандела Не се стреми към успех. Просто прави това, което обичаш и вярвай в него, и успехът ще дойде сам. Дейвид Фрост Най-добрата част от живота на човека са неговите малки, незапомнени постъпки, извършени с доброта и любов. Уилям Уорсуарт Патрик Мубърг Светът е малък Възможно ли е да намериш непознато момиче сред 19 милиона души? Пътувайки в метрото един ден през ноември 2007 година, 21-годишният уеб-дизайнер Патрик Мубърг забелязал сред хаоса от лица очите на едно красиво момиче с къси сини панталонки и цвете в косите. Патрик веднага бил обзет от желанието да поиска телефонния и номер и в продължение на три спирки събирал смелост да заговори, но тя слезла на четвъртата, без той да успее да обели и дума. През целия ден след това Патрик продължавал да мисли за нея. Когато се прибрал вкъщи, се решил на необичайна стъпка. Използвайки професионалните си умения, той създал сайта «Момичето на моите мечти», където описал случката от сутринта, посочвайки изрично, че не е лут, и приложил рисунка на момичето от метрото с призив, който я познава, да му пише. Само след два дни сайтът придобил огромна популярност, защото хиляди хора са трогнали от историята му и дори са намерили няколко души, които твърдели, че познават такова момиче на име Ками? Патрик се свързал с нея и двамата на вечеря, на която установили, че много си допадат. Пиес През 1967 година психологът Стенли Емил Грам провел експеримент, доказващ колко малък е светът, в който живеем. Той помолил случайно избрани жители на град Омаха, щата Небраска, да предадат писмо, адресирано до човек, живеещ в Бостън, Масачузец, на някого, Когото познават и за когото предполагат, че може да познава друг човек, свързан с получателя. 64 от общо 200 писма в крайна сметка достигнали крайната си дестинация от единия край на Америка до другия, като всяко от тях било преминало по верига от не повече от 6 човека. По този начин Емил Грам доказал, че между всеки двама души на земята има отстояние от точно 6 звена. Затова, ако все още не сте открили любовта на живота си, не се тревожете, тя е съвсем наблизо. Светът е малък. И навярно ще те срещна любов Диана Юрданова, любов сторъка. Хенри Лъс и Бритън Хадън. Съкровището. Историята на една медийна империя. Хенри Лъс и Бритън Хадън се срещнали за първи път през 1913 година в училище Хочкис, Канектикът, когато и двамата били 15 годишни. Те учили в един и същи клас и бързо се сприятелили. Един ден им хрумнало да създадат училищен вестник, който много скоро станал популярен сред съучениците им. «Може би един ден ще създадем истински вестник», казал веднъж Фенри. «Може би», отвърнал Бритън. След като завършили училище, и двамата били прияти в ел, където Бритън станал редактор на университетския журнал, а Хенри бил определен за негов помощник. След дипломирането им пътищата на двамата младежи се разделили за кратко, Британ поступил на работа в всекидневника дневника Нью Йорк Уърлд, а Хенри се записал да специализира история в Оксфордския университет. Но след всичкото време, което били прекарали заедно, двамата приятели си липсвали един на друг и за това съвсем естествена им дошла идеята да пробват някакво съвместно начинание. Така на 23 годишна възраст те основали списанието Time заем», отпуснат от настоятелството на Йелския университет. По това време в Америка списанията се издържали трудно и тяхното издание изглеждало обречено още с излизането си. Затова, за да го откроят от всички други журнали, Хенри и Бритън му избрали ярка червена корица и забавен стил на изразяване, характерен с обърнатия си словоред. Но, повече от всичко друго, двамата приятели държали на всяко събитие винаги да се дава оценка, вместо познатото неутрално преразказване на фактите. Освен това, информацията била поднасяна стегнато и ясно, за което загатвало и името на списанието. Първите години на Тайм били много трудни, но броят на абонатите постепенно растял. През 1929 година 31 годишният Британ се разболял тежко. Преди да умре, той накарал Хенри да обещае, че няма да се откаже от проекта им въпреки трудностите. В памет на своя скъп приятел, покрусеният Хенри впрегнал всичките си сили, за да утвърди Тайм като добро списание и действително скоро оборотите достигнали над 1 милион долара годишно, а днес възлизат на над 500 милиона долара. В последствие на Хенри му направило впечатление, че след редакторския подбор отпадали твърде много добри статии, насочени към бизнеса. Които не достигали до читателската аудитория. По тази причина през 1930 г. той основал списанието Fortune, което станало дори по-успешно от Time. За да привлече внимание към новия продукт, Хенри обявил, че всеки читател, който намери правописна или фактическа грешка в списанието, ще получи щедра награда. Този хитър ход дал резултат и за кратко време. Форчен станало най-внимателно четеното списание на света. Покъсно Хенри осъществил още един проект, който отдавна се въртял в главата му, той смятал, че една снимка може често пъти да разказва дадена история по-добре от думите и за това през 1936 година започнал да издава богато иллюструваното списание – LIFE. Най-накрая през 1954 година пуснал в печат и първото спортно списание – Sports Illustrated. Любопитно е да се спомене още, че когато Хенри разбрал, че редакторът на списание Венити Фер жена, Клер Боут, той е поканил вечеря и и предложил брак още на следващия ден. Клер прияла. Хенри Люс изградил истинска журналистическа империя. Докато други издатели се проваляли напълно или успявали в издаването на само едно списание, Хенри създал цели четири. Това му донесло състояние от над 110 милиона долара, но той винаги казвал, че щастието му не е пълно заради това, че Британ не е до него. Който има приятел, има съкровище. Серхио Амендола. Маркус Голдман. Приятел. Задългия път на едно момче, който започнал от тържищата. Задобитък в Германия. Маркус Голдман се родил в Германия през 1821 година в семейство от еврейски происход. Баща му бил с а Маркус продавал добитъка на пазара, където винаги успявал да договори най-високата възможна цена. По това време в Германия, както и другаде по света, имало антисемитски настроения, рестрикции и повисоки данъци за евреите. По тази причина през 1848 година Маркус... Без да знае и дума на английски, емигрирал в Америка за да изпробва късмета си. Той пристигнал с кораб във Филаделфия и не могъл да повярва на ушите си. Когато още при слизането от кораба до чул познат глас сред тълпата от хора, неговият скъп приятел от училище Йозеф Сакс се оказал по същото време в същия град. Йозеф бил учител и мечтаял един ден да отвори свое собствено училище, а Марко започнал да работи като амбулантен търговец. Така за няколко години. Докато обслужвал клиентите си, той усъвършенствал английския си. Двамата често си помагали в трудни моменти. След като се задумил, Марко станал шивач, за да може да припечелва по-добре, а през 1869 година той, съпругата му Берта и децата им се преместили в Нью-Йорк, за да потърсят по-добри възможности за растящото семейство. Като видял, че повечето му са народници се занимават с продажба на ценни книжа, Маркус също решил да се пробва като брокер. В продължение на години той всеки ден изминавал десетки километри пеша, за да купува ценни книжа от търговци на злато и скъпоценни камъни и след това ги препродавал на различни банки. През 1882 година Маркус разбрал, че приятелят му Йозеф е починал и поканил сина му Самюел Сакс за свой съдружник, за да му помогне да си стъпи на краката. Наслед дълго Самюел се са оженил за една от дъщерите на Маркус и традицията двете фамилии да се сродяват помежду си продължава и до днес. Изглежда обединяването на усилията на двамата дало резултат, защото по-настоящем Голдман Сакс е най-голямата инвестиционна банка света. Богатството не е приятел, приятелят е богатство. Сетобей. Лучано Бенетон. Обединените цветове. Половерат който сложил началото на една империя. Лучано Бенетон е роден в Тревизо, Италия. През 1935 г. баща му умрял, когато Лучано бил на 14 и понеже бил най-големият брат в семейството, той трябвало да си потърси работа, а сестра му. Джулиана помагала на майка си в домакинската работа, благодарение на което се научила да чисти, готви, плете и шие. Лучано бил назначен за продавач в местен магазин, където малко по-малко започнал да освоява търговския занаят. Един ден той отишъл на работа с пуловер, изплетен от сестра му, който събудил очудването на минувачите по улицата, а също така на колегите и клиентите му. Джулияна имала под ръка само жълта прежда и използвала именно нея, за да изплете прочутия пуловер, който скоро щял да промени съдбата на семейство Бенетун. След военна Италия хората са обличали предимно в сиво и черно и точно по тази причина дрехата на Лучано предизвикала такъв небивал интерес. Момчето бързо осъзнало, че това е потенциална пазарна ниша. През следващите месеци Джулиана изплела още няколко цветни половера от мека прежда и Лучано без никакъв проблем ги продал на съседи и познати, разнасяйки ги с колелото си. Вече нямало никакво съмнение че на обичайните цветни дрехи се радвали на голяма популярност. За да започне свой бизнес, фамилията Бенетон се нуждаяла от плетачни машини, но цената дори на една машина на старо била непосилна за техния бюджет. Тогава семейният съвет взел решение да разпродаде част от имуществото си, за да набави нужния капитал Лучано продал колелото си, брат му Карло Акордона си, а Джулиана своето пиано. Всеки пожертвал любимата си и най-ценна вещ, но с обединени усилия на обходимата сума била събрана и плетачната машина закупена. Първата им колекция се състояла от 20 модела от сини, жълти и зелени полувери. Със печеленото купили нови машини, а с броя на машините растели и продажбите. Не минало много време и Бенетон вече притежавали фабрики и магазини по цял свят. За успеха определена роля изиграли и нестандартните им реклами, Носещи посланието за обединение, въпреки различията, което загатвало за това, как семейството с обединени сили надмогнало бедността и трудностите. Днес Лучано, Джулиана и останалите членове на семейство Бенетон са мултимилионери. Силни сме толкова, колкото сме обединени, слаби сме толкова, колкото сме разединени. Джоан Рулинг. Ако паяците обединят паяжините си, те могат да уловят и лъв, етиопска поговорка. Александър Греам Бел Ако някой... Денти се плаче, обади ми се. Историята на изобретателя, който премахнал разстоянията между хората. Александър Греам Бел израснал в Шотландия, но след като двамата му братя умрели от туберкулоза, притеснено за здравето на третия си син, семейството му се преселило първо в Канада, а след това в Бостън, САЩ бащата на Бел преподавал на глухи деца и бил разработил система използваща фонетични символи, чрез които те можели да общуват с останалите. В същото време майката на Бел започнала да губи слуха си, когато той бил на 12 и за това интересът му към акустиката бил предопределен още от ранна възраст. Този интерес се засилил още повече, когато през 1863 г. Бел видял автомат, разработен от Чарлз Уитстоун на базата по ранни трудове на известния барон Волфганг фон Кемпелен, който можел да възпроизвежда човешки глас, Бел провел серия от експерименти с подобни автомати. През 1874 г. той бил назначен за преподавател по вокална психология към Бостонския университет, а вечерите се занимавал с научната си работа. Но тъй като тя изисквала твърде много време, Бел решил да преподава на няколко част на ученика, за да може да се посвети изцяло на изследванията си. Сред учениците му била глухата Емейбъл Хабърт, в която Бел се влюбил. Постепенно той насочил усилията си към създаването на «телеграф», който да може да предава звуци, тъй като бил открил, че електрическите потоци могат да пренасят и звукови вълни. Така през 1876 година Бел патентовал телефона. Той се надявал, че ще успее да продаде патента си на телеграфната компания, Western Union срещу не много голяма сума, за да може да предложи брак на Мибъл. Western Union обаче отказали, защото сметнали, че телефонът няма никакво практическо приложение и е по-скоро играчка за деца. Както се оказало в последствие, това бил най-щастливият отказ в историята, защото само няколко месеца по-късно, след като направил публични демонстрации и телефонът придобил огромна популярност, Бел основал своя собствена компания, носеща неговото име Бел Телефон Company, която му донесла милиони долари. На 4 август 1922 година, в деня на погребението на Александър Греан Бел, всички телефони в Северна Америка били изключени в знак на почет към изобретателя, който дал на света телефона и завинаги. Променил начина, по който хората общували. Ако някой ден ти се плаче, обади ми се. Не обещавам, че ще те разсмея но мога да поплача заедно с теб. Ако някой ден искаш да избягаш, не се страхувай да ми се обадиш. Не обещавам, че ще те карам да останеш, но мога да избягам заедно с теб. Ако някой ден не искаш да слушаш никого, обади ми се. Обещавам да мълча. Но ако някой ден ми се обадиш и не отговарям, веднага тръгни към мен. Може би ще се нужде от теб, цитат от неизвестен автор. По-голямата част от успешните хора, които познавам, са тези, които слушат повече, отколкото говорят. Бърнат Беарух. Едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо. Франсуа Дюла Казват, че природата за това е дала на всеки човек две уши и един език, за да говори по малко и да слуша повече. Плутърх. Симеон Пасун: Теория на вероятностите: Когато науката е на твоя страна, Симеон Поасон се родил в малко френско градче през 1781 година семейството му било бедно, но баща му се постарал Симеон да получи добро образование и се надявал, че един ден той ще стане лекар. За целта момчето било изпратено да чиракува при Чичо си, който бил хирург във Фонтебло, но се оказало, че ръцете му са твърде несръчни, а и медицината несъмнено не била за него. След този провал Симон се върнал в родния си град Питивия в търсене на друго поприще. Понеже математиката много му се отдавала, бащата решил, че синът му би могъл да стане инженер и го изпратил да учи в Екол Политехник в Париж. Но справенето на чертежи Симеон се справил дори по зле отколкото с медицината. Въпреки това и въпреки, че първоначално бил посрещнат с известно презрение в училището, където се обучавали предимно децата на френската висша класа, Симон бързо спечелил възхищението на преподавателите си, след като още 18 годишен представил доклад върху диференциалните уравнения, който се наложило да бъде проверен от специално свикан консилиум, тъй като затруднил извънредно много прекия научен ръководител на Симон. Преподавателите също забелязали, че обикновено след трудни лекции повечето са студенти на Симон се тълкят в стаята му, молейки го да им обясни простичко това, което не са разбрали. Така Симон бил поканен за асистент веднага след дипломирането си и бавно започнал. Да си скачва по стълбицата на академичните звания, за да стане един от най-влиятелните преподаватели в Екол Политехник. През 1906 г. той се кандидатирал за член на катедрата по математика към Френски институт, което било най-голямата му мечта. Кандидатурата на Симон била отхвърлена понеже някои от трудовете му за вълновата теория на светлината били остро критикувани. Но той не се отказал, защото знаел, че вероятността да осъществи мечтата си е правопропорционална на броя на опитите. Всъщност Симеон е автор на едно от най-значимите изследвания в областта на теорията на вероятностите така нареченото «разпределение на пласон, съгласно което дори вероятността нещо да се случи да е много малка, то големият брой опити рано или късно ще доведе до осъществяване на събитието. Така през 1812 година, 6 години и над 300 научни публикации по-късно, Симон Пуасон било достоен с честа да бъде прият в Френски институт. Човек никога не претърпява истински провал, освен когато спре да се опитва, Елбърт Хъбърт. Спомни си кога последно се провали. Спря ли да опитваш, понеже се провали, или се провали, понеже спря да опитваш? Цитат от неизвестен автор. Падни седем пъти, изправи се 8. Японска поговорка. От Олеви Биохимия на близостта Химическа или биоелектрическа е природата на човешките чувства. Студентът по медицина от Олеви се насочил към фармакологията, след като по време на стажа си в местна германска болница видял, че за някои болести все още не е открит лек. Паралелно с проучванията си, Леви започнали преподавателска дейност и така през 1909 година се запознал с Хенри Дейл по време на работата си в Лондонския университетски колеж. Дейл и Леви станали близки приятели и започнали заедно да провеждат изследвания. През 1921 година Леви се заел да открие отговор на въпроса дали предаването на сигнали в нервната система се извършва чрез биоелектрически импулси или по химичен път. В нощта на Великден, на 27 март 1921 година, той си легнал да спи, размишлявайки над проблема. Сетне в 3 часа през нощта се събудил и бързо надраскал на лист хартия експеримента, който му се бил присънил. Сутринта обаче видял, че не е могъл да запише четливо в сумрака това, което му било хрумнало на сън, и много се жалил за пропуска си. На другата вечер решил да направи същото и отново си легнал, погълнат от проблема за невротрансмитерите. И действително отново му се присънил същият сън, но този път той успял да запише каквото е нужно. На следващия ден с помощта на две опитни жабиото доказал, че пренасенето на импулси в нервната система се извършва основно по химичен път и открил невротрансмитера ацетилхолин. На базата на това заключение и забелязвайки, че в компанията на близък приятел, какъвто за него бил Леви, човек винаги се чувства ведри и щастлив, Хенри Дейл се запитал коя може да е било химичната причината за това. Така той открил хормона окситоцин, който отговаря за формирането на връзките между хората. Например, докато майката кърми. Тя отделя окситоцин. Когато човек общува с приятел, нивата на окситоцин в тялото му се повишават, което обяснява защо срещите с приятели са неприятни, а присъствието на непознати ни смущава. За своя принос към науката през 1936 г. Дейл и Леви били удостоени с Нобелова награда за медицина. Но как избираме приятелите си? Съществува теория за човешката валентност. Според която колкото повече допирни точки и общи интереси имаме с друг човек, толкова по-голяма е вероятността да формираме трайно приятелство с него. Според друга теория, приятелството се базира на процеса на разкриване и реципрочност, т.е. ако човек разкрие проблемите си пред друг и той стори същото, пътят към близостта помежду им е отворен. Трета теория твърди, че човек избира за свои приятели у хора, които утвърждават представата за собственото му. Аз, или с други думи, ние се сближаваме с хора, които са носители на определено личностно качество, което определяме като важно за самите нас. Съществува и хипотеза, че най-близки приятели ни стават у нези, на които сме направили някаква услуга или за които сме отделяли време и усилия. Основният извод, от която иде да от посочените теории е, че приятелството започва с допускане на друг човек близо до нас и споделяне. Окситоцинът върши всичко станало. А най-лесният начин за задействане на тези биохимични механизми е докосването. През 1976 година учени провели експеримент, при който служител на една университетска библиотека докосват по ръката някой от студентите, връщайки читателската им карта. Впоследствие било установено, че при студентите, които били докоснати от служителя на библиотеката, се събудила симпатия към него, за разлика от останалите. 4-6 Единственият начин да имаш приятел е да бъдеш такъв – Ралф Уолдо Емерсън. Джеймс Смит Да срещнеш Слай Хулкинс Какво правиш, когато на вратата ти почука непознат? През 1847 година шотландецът Джеймс Смит, по професия сладкър, се преселил в ню йорк със семейството си. Там той отворил страноприемница и малък ресторант. Един ден през 1852 година в страноприемницата се отбил някой си Слей Хулкинс, странник с дрехи, и измършавел вид. Той нямал в себе си нито цент, бил загубил работата си и тък му бил пристигнал в Нью-Йорк, за да опита късмета си. Не бил ял от дни и се примолил за малко храна и подслон. На Джеймс му дожаляло за човека. Приятел го и му предложил топла гузба. От благодарност на другия ден, преди да си тръгне, слайдал на Джеймс единственото си притежание стара рецепта за бомбони против кашлица с мет и билки. По това време в Америка фармацевтичната индустрия не била развита и подобни лачи не се намирали, а местното население често се оплаквало от настинки и кашлица. Джеймс решил да изпробва рецептата и започнал да продава медени и ментолови дражета. Скоро в целият град се разчуло, че те облегчават кашлицата. Започнатото от бащата било. Продължено от синовете му Уилям и Андрю. Компанията Братя Смит отворила. Фабрики в редица големи градове и скоро произвеждала по 60 тона дръжета на ден, превръщайки се в една от най-големите в Америка. Джеймс и Слей никога не се видели повече. Може би всеки от нас е срещал в живота си по някой слай и му е обръщал гръб, без да знае, че можел да бъде стократно възнаграден за добрината си. Срещаш някой човек и му правиш добро. Втори пъти да искаш, няма да го срещнеш, за да му направиш добро. че, не пропущай случая. Това е един капитал, който се влага в банката за тебе. Този капитал пак ще се върне при тебе, ще ти се даде. Доброто се връща при Онзи, който го е направил, Петър Дънов. Винсент Багог Звездна нощ Какво е нужно, за да нарисуваш шедьовър? Винсент Ван Гог се родил в Холандия през 1853 година. Всички членове на фамилията Ван Гог били или пастори, или търговци на произведения на изкуството. Самият Винсент първоначално се насочил именно към търговията с картини, но бил уволнен от работодателя си, понеже не се справил добре. След това решил да се посвети на религиозното образование, но не успял да издържи изпитите. кратко проповядвал в едно малко градче, но бил прогонен от местното паство, което не одобрявало аскетичния му начин на живот. Неуспелият проповедник се върнал при родителите си и тогава брат му Тео, го посъветвал да започне да изучава изобразително изкуство. Винсент се записал в художествената академия в Брюксел, а след като се дипломирал, негов чичо му възложил да нарисува серия от картини, но не останал доволен от качеството им. Последвало и още едно огорчение нещастната му любов към негова братовчетка, чието семейство не дало съгласието си за брак заради бедността му. След това Винсент се преместил в Антверпен, а брат му Тео му помагал да си издържа, но художникът често гладувал, за да може да си купува бои и платна с парите, които му изпращал брат му. Постепенно глъдът, не любов и всичките трудности започнали да разклащат здравето му. През 1886 година Винсент заминал за Париж, където живеел и Тео, и по време на двегодишния си престой във френската столица се запознал с много художници, но здравето му продължило да се влушава, което го принудило да се премести в старинния град Арл. Винсент се надявал, че ще успее да създаде там нещо като утопично артистично селище и затова това поканял Гоген да му гостува, за да му разкаже за проектите си. Холандският художник се възхищавал от Гоген и желаял да станат близки приятели, но при срещата им французинът се държал високомерно и арогантно, което довело Винсент до един от най-тежките му психически сривове, при който в миг на лудост отрязал лявото си ухо. След този инцидент бил настанен в приюта за душевно болни сен пол дюе намиращ се в сен реми прованс По време на престоя си там художникът продължил да твори. След като бил пуснат от приюта, се настанил в градчето Оверсюр, оаз близо до Париж, но успял да продаде една единствена картина и то на своя роднина. Живеел все победно и отчаяно, творбите му били отричани, починал и баща му. Сякаш всичко се сгромолясвало. На 27 юли 1890 година, едва на 37 години, Ван Гог се прострелял с пистолет, оставяйки след себе си 2100 картини, които светът оценил едва след смъртта му, и днес сте дни от най-скъпо по международните акуциони. Голяма част от тях представляват автопортрети, но Ван Гог не е бил някой самовлюбен луд, обсебен от мисълта да рисува себе си. Истината е че той просто нямал средства да плаща на модели. За да се учи да рисува човешки фигури, с малкото пари, с които разполагал, Винсен си купил едно огледало и така рисувал собственото си отражение. А картината на нощ», която е една от най-красивите в историята на изкуството, всъщност представлява гледката от прозореца на лудницата, в която Ван Гог бил настанен. Бъдете мили! Защото всеки човек, когато срещате, води някаква битка, за която не подозирате. Платон Само в мрака можеш да видиш звездите. Мартин Лутер Кинг Ще обикна светлината, защото ми показва пътя, но ще понеса мрака, защото ми показва звездите. 47 седем Ако чуеш вътрешен глас, който ти казва, не можеш да рисуваш, рисувай с всички сили и този глас ще замлъкне. Винсент Ван Гог Луис Степен. Като брат на брат. Как един американец открил нов вид бизнес? Луис Стапън от Малък помагал на баща си в търговските дела, а когато навършил 15 години, заминал за Бостън, за да чиракува при някакъв търговец на дребно, след което отворил свой магазин във Филаделфия и внасил стоки от Англия. По време на войната от 1812 година Артер, братът на Луис, който също се занимавал с търговия, се разорил, защото вносът от Англия бил забранен. Луис обаче реализирал печалба от над 75 000 долара, понеже се бил презапасил със стоки и успял да ги разпродаде на добра цена. Почти половината от парите той дал на банкротиралия си брат, за да стъпи на краката си и така Артър започнал успешна търговия с Куприна. Само няколко години по-късно, в резултат на неуспешни сделки Луис на свой, ред изгубил почти всичките си спестявания. Тогава Артер върнал жеста, заемайки му необходимата сума, за да започна от начало. После двамата братя станали съдружници и отворили магазини в нью Йорк. Към 1830 г. Луис и Артер се включили в движението за премахване на робството и търговията с Роби, тъй като дълбоко вярвали, че всички хора са равни. Кулминация на усилията им бил известният случай е – Емистът, когато Луис платил огромна сума, за да наеме адвокат, бъдещия президент на Съединените Американски щати Джон Куинси Адамс, който да поеме защитата на рубите, отвлечени от Африка и натоварени на кораба – Емистът. Върховният съд на САЩ постановил, че пленниците следва да бъдат освободени. Това не се харесало на много от привържениците на робството които бойкотирали магазините на фамилията Тапан. За да избегнат нов банкрут, братята започнали да продават на кредит на прекупвачи, като по този начин клиентите им можели да вземат стоки от магазините им и да ги заплащат едва след като ги препродадат. На няколко пъти обаче се случило да не им изплатят дължимите суми и това накарало Луис да осъзнае, че трябвало да открият някакъв начин да преценяват на кого да дават на кредит и на кого не. Първоначално той събирал информация за надежността на непознатите клиенти, разпитвайки техни съседи и познати дали са им давали суми на заем и дали заемите им са били върнати в срок. Малко по малко Луис се здобил с дълъг списък с контрагенти и техните характеристики и постепенно и други търговци започнали да му изпращат запитвания, за да проверят дали даден клиент е надежден или не. Така той разбрал че се е натъкнал на добра бизнес-възможност и основал първата света агенция за кредитни рейтинги. Тя Съществува и до днес и по настоящем носи името – Дъни Брат Стрит, като средният ти годишен оборот от над 1,7 милиарда долара я е прави най-голямата света компания за оценка на кредитния риск. Отнаси се с този, който стои над теб, като с баща, сравния като с брат, с беззащитния като с син – персийска поговорка. Адам Смит Подповърхността Защо някои са богати, а други не? Адам Смит се родил в Шотландия през 1723 година. Още 14 годишен бил прият да следва в университета в Глазго, а любимият му преподавател бил професорът по морална философия Френсис Хътчесън. От него Адам научил най-ценния урок в живота си, винаги да гледа под подповърхността на нещата. На 28-годишна възраст Смит започнал да преподава в същия университет. Но през 1763 година напуснал, когато британският политик Чарл Стоуншен го наел за частен учител на своя доведен син Хенри Скот. Като част от обучението Адам и Хенри били изпратени на обиколка из Европа. Това пътуване се оказало съдбоносно за Адам, защото при посещенията си в различните държави, той забелязал, че едни народи са бедни, а други богати което го накарало да се запита на какво се дължи това. Младият философ не смятал, че всичко може да се обясни с наличието на повече или по-малко природни ресурси и решил да погледне под повърхността на нещата. Заключенията си Смит изложил в книгата «За богатството на народите», в която са поместени неговите революционни идеи за свободния пазар и конкуренцията, увеличаването на производството, облагането с данъци – Естествената склонност на хората да следват собствения си интерес и пъра. Този труд сложил началото на политическата економия и отредил място на Смит като един от най-великите учени в историята. Признанието си той получил още при живе и веднъж, когато бил поканен да позира за него в портрет, който да увековечи образа му за идните поколения, Смит отказал, понеже се чувствал притеснен от несъвършенствата на външния си вид, и добавил – Моята красота може да се види единствено чрез книгите ми. Истински красивото е невидимо за очите, Антуан Дюсенте Клюпери. Федел Мундо Вяра в света Как една щастлива грешка може да предопредели човешкия живот? Федел Мундо, чието име се превежда от испански приблизително. Като «Вяра в света» била родом от Филипините. Четири от сестрите на Фепочинали поради липсата на достъп до компетентни медицински грижи, което било преобладаващата ситуация за страната в началото на 20 -х. За Затова медицината се превърнала в призвание за Фе. Благодарение на високите си резултати от приемните изпити през 1936 година, тя получила стипендия и заминала да учи в Харвард. Това се оказало огромна изненада както за нея, така и за Американския университет. За Фе, понеже попаднала в общежитие, пълно само с момчета, което и се сторило смущаващо, а за самите момчета, поради простия факт, че Фе. Била жена. По това време в университета не се приемали жени, но тъй като не знаела това, Фе подала документите си за кандидатстване, а от факултета пък не подозирали, че Фе може да бъде женско име. И така ки се оказала първата жена, приета в Харвард, а специалността и била педиатрия. Дипломирането й съвпаднало с началото на японската инвазия във филипините по време на Втората световна война и Фе побързала да се върне в родината си за да организирала заред за пострадалите деца. Заради неуморните си грижи, тя станала известна като Ангела от Санто Томас. След края на войната Фе решила да открие болница, предлагаща съвременни медицински грижи на достъпни за бедните цени. За целта тя продала бащината си къща заедно с почти всички свои принадлежности и взела заем, който изплъщала до края на живота си. През 1973 година тя изобретила нов тип кувиус, направен от бамбук, с идеята да бъде по-ефтин от другите и да може да работи без ток, за да бъдат спасени възможно най-много недоносени бебета в бедните райони без достъп до електричество. Феживеела в едно малко помещение на втория етаж на болницата си всяка сутрин ставала в 5 часа сутринта, за да може лично да посети всеки свой пациент. Това не се променило дори когато била вече прикована в инвалидна количка. Тя продължила да работи до си дъх и починала през 2011 година, когато била на 99 години. През 1996 година Фебила удостоена с наградата Елизабет Белекуел за изключителната си служба в помощ на човечеството. Крепиме преди всичко вярата в доброто, в приятелството, вярата, че човек е роден, за да бъде обичан, за да създава любов и да адарява. Соня Келеведжиева. В душата ти има ли място? За мечти, оцелели след съд. Капка късно море, шепа вятър. И любов, уморена от път. А в душата ти има ли огън? За наивност и вяра в света. За безумие свик телефонен. Да разплачеш внезапно нощта. Марио Кроненберг. Дейвид Юнг. Давайте и ще ви се даде. Откъде водят началото си китайските корабийки с късметчета? Дейвид Юнг бил син на китайски преселници. През 1916 година той отворил малко ресторанче за китайска храна в Лос-Анджелис. По време на Първата световна война в Америка имало голяма безработица и гледката на бездомници, спящи на улицата, била нещо обичайно. Такива имало и. На уличката, където бил ресторантът на Дейвид. Един ден, трогнат от чуждото нещастие, Дейвид размишлявал за късмета в живота и си спомнил за старата китайска традиция на нова година да се раздават корабийки с късметчета, по които хората гадаели какво ще им се случи през следващата година. И тъй като всеки човек има нужда от жест на внимание, той решил да приготви такива сладки и да ги раздаде на бездомниците на неговата улица. Надявайки се да вдъхне вяра на изпадналите в беда, Дейвид написал цитати от библията на малки лищата хартия, сложил ги в корабиите и ги изпекал. И понеже действително видяла радост в очите на хората, на следващата седмица раздал още корабии. Същото сторил и на третата седмица. Скоро за добрината му се разчуло и заприиждали хора от други части на града, за да видят този мил човек и да хапнат в ресторанта му. Те също искали да получат и с късметче, форчен куки, и така ден след ден популярността на сладките и ресторанчето на Дейвид растяла все повече и повече. Доброто. Което той сторил, неостанало невъзнаградено и бизнесът му се разраснал. Други китайски ресторанти също започнали да раздават за десерт сладки с късметчета, и не след дълго те станали хити с цяла Америка. Давайте и ще ви се даде. Евангелия от Лука 6 часа и 38 минути. Който има щедро око, ще бъде благословен, защото дава от хляба си на бедния. Притчи 229. по е да се дава. Нежели да се взима, деяния на апостолите 20 часа и 35 минути. Мухамад Юнус. Доброта на кредит Може ли да се направи банка за бедните? Мхамат Юнус е роден на територията на днешен Бангладеш през 1940 година. Още от ученическите си години той показвал завидни математически заложби и за това избрал да следва економика в университета в Дъка, а по-късно специализирал и във Вандербилтския университет в САЩ. След войната за независимост на Бангладеш, Мохамад бил поканен в новосформиран комитет, който щял да се бори за намаляването на бедността в страната, и той приел като чест възможността да работи за развитието на родината си. Веднъж, докато бил на посещение в някакъв селски район, Мохамад забелязал, че много от жителите се занимават с производство на мебели от бамбук, но често пъти не им достигали средства за закупуване на необходимите материали. Банките не им. Отпускали кредит заради лошото им финансово положение и затова хората се принуждавали да вземат заеми от бирници при непосилни лихви, което ги правило още победни. Мухамад решил да проведе експеримент и със собствени средства раздал заеми с ниска лихва на 42 жители на сълцето Джобра. Само след няколко месеца те върнали дължимото, но междувременно успели да закупят необходимите им материали, да произведат мебели и да ги продадат с малка печалба. Така Мохамад създал идеята за микрокредитирането, основал своя банка за бедните и сложил началото на правителствена програма за подпомагането им. За тази си идея, която изиграла огромна роля за преодоляването на бедността в региона, през 2006 година Мохамад Юнус било достоен с Нобелова награда за мир. Истинското изкореняване на бедността ще настъпи тогава, когато хората започнат сами да управляват съдбата си. Мухаммад Юнус. Дай на човек една риба и той ще яде един ден. Научи го да лови риба и той винаги ще има храна. Китайска поговорка Най-красивите неща в живота ни са малките добрини, които можем да направим. Петър Дънов Нисефур Ниепс Хората, които променят света как един французин открил начин да рисува със слънцето? Жозеф Нисефор Ниепс се родил във Франция през 1765 г. баща му бил заможен адвокат, благодарение на което той и брат му Клод получили добро образование. И двамата се посветили на изобретателска дейност, но Клод се разорил, тъй като вложил всичките си средства за разработването на така наречения пиролофур много ранен вариант на двигател с вътрешно горене. Поради липсата на инвеститори, Клод не могъл да си върне вложеното и полудял. Освен от наука, Жозеф се увличал и от рисуване и литография, но нямал голям талант като художник. Това го накарало да се замисли дали не може да бъде намерен начин вместо подготвителната рисунка за литографията да се рисува на ръка, да се запечатва с някакъв друг способ. Жозеф бил запознат с действието на тенар. Камера обскура оптически феномен при който ако на едната стена на тъмна стая или котия се направи малък отвор, през който прониква светлина, то външният образ се проектира на срещу страна, но обърнат наопаки. След като вече съществувал метод за възпроизвеждане на. Образ оставало Жозеф да намери начин той да бъде фиксиран. За тази цел на отсрещната стена трябвало да бъде поставен фоточувствителен материал, който да запечата образа. Първоначално младият изобретател използвал плочка, покрита със сребърен хлорид, но така се получил негатив. След това купил битумна сме, която натрил върху оловнокалаена плочка и при излагането и напряка пряка слънчева светлина в продължение на 8 часа, но осветените части се втвърдявали, а полученият ралефен образ можел да се намаже с мастило и да се отпечата върху хартия. До този метод, наречен хелиография от старогръцката дума Хелос Слънце и Дарепич. Пиша, Жозеф стигнал след изключително много опити, продължили над 10 години. Той, също като брат си, умлял отдаден на откритието си, разорен и изпаднал в делириум. Но променил света за винаги, като открил фотографията. Пиес е през 1829 г. Луи Дагер станал партньор на Жозеф и след смъртта му продължил да прави експерименти. Откритият от него фотографски процес, наречен дагеротипия, Представлява доразвитие на откритието на Жозеф Нисефор Ниепс. Онези, които са достатъчно луди, за да мислят, че могат да променят света, са онези, които наистина го променят. Стив Джобс. Голиел Мумаркони. Този е за лудницата. Кой е човекът, за когото трябва да си спомним, когато включваме телевизора или радиото, или посягаме към телефона си? Голиелмо Маркони бил италиански благородник от Болоня и правнук на основателя на дестилерията за уиски, Джеймисън. Той нямал нужда да работи, но трано се отличавал с предприемаческия си дух, получил добро образование и проявявал жив интерес към науката. Любимият му учител бил физикът Аугусто Риги. Веднъж по време на урок през 1894 г. когато Маркони бил 20 годишен, Аугусто изглеждал много натъжен. Когато Марко Ни поискал да узнае защо е унил, учителят споделил, че цялата научна общност скърби за смъртта на Хайнрих Херц, човекът, доказал съществуването на електромагнитните вълни, стъпвайки на поранните изследвания на Джеймс Кларк Максуел. Аугусто обяснил, че един ден тези вълни можело да се използват за бежична комуникация, но още никой не бил открил подходящо устройство за целта. Марко ни много се впечатлил и си набавил няколко трудовете на Херци. Други учени, които пишели за електромагнитните вълни, в таванското помещение на семейната вила, Грифоне 49 той си устроил импровизирана лаборатория и започнал да провежда експерименти. През лятото на 1894 година инсталирал в двора си бежична система която задействала звънец при падане на светкавица и така предупреждавала отрано за приближаването на буря. В продължение на една година Марко ни правил допълнителни експерименти и през лятото на 1895 година успял да предаде сигнал на разстояние от повече от 2 километра с помощта на батерия, кохерер, осцилатор и телеграфен ключ. Веднага след това изпратил писмо до Италианското министерство на почтите и телеграфите, защото вярвал, че откритието му ще има важно приложение. Отговор така и не получил, нито бил проявен интерес към работата му. След време писмото на Марко ни било открито в папка с резолюция на съответния министр, която гласяла «Този е за лудницата». Като видял, че няма да получи никаква подкрепа в родината си и обиден от отношението към него, Марко ни заминал за Англия. Там много лесно успял да намери самишленици и инвеститори, за което определена роля изиграло и едно любопитно обстоятелство. Когато пристигнал в Дувър и митническите служители прегледали багажа му, те забелязали, че в пътническия му куфър има съмнителни жици, апарати и части. Митничарите тутакси си известили Министерството на вътрешните работи, защото сметнали, че Марко ни е шпионин. Министърът се срещнал с младия изобретател и като научил за експериментите му с така нареченото радио, поискал да види демонстрация на въпросния уред. И останал извънредно впечатлен. На 12 декември 1901 година Марко ни осъществил първото трансатлантическо предаване на радиосигнал на разстояние от 3500 км, с което придобил световна известност и основал своя компания, която му донесла огромно състояние. От тогава етерът престанал да бъде същият и днес стотици хиляди радиовълни кръстосват небето като невидими птици. Изобретателят на радиото получил Нобелова награда за физика през 1909 година, а в знак на почет към научния му принос през 1929 година италианският крал Виктор Еммануил III го удостоил с титлата Маркис. Единствените хора за мен са лудите, онези, които са луди за живот, луди за разговори, луди за... Спасение, онези, които пожелават всичко наведнъж, които никога не се прозяват, нито дрънкат баналности, а горят, горят, горят, като приказни жълти фойерверки, разпукват се сред небето, същински звездни паеци, а отвътре блясва синкавата светлина на сърцевината им, и тогава всички се стъписват. Петнула, Джак Керуак, по пътя. Етерът, в който плува нашата малка земя, земята, на която живеем и по която се движим, е вид енергия, която тече бързо и вибрира с изключителна мощ. Същият този етер е изпълнен с един вид вселенска сила, която се адаптира към мислите, които населяват умъни и ни влияе съвсем естествено така, че да превърнем всяка мисъл в нейния физически еквивалент. Нашите умове се намагнетизират чрез мислите, които преобладават в тях. И това магнитно поле привлича към нас ситуации, сили и хора които са в синхрон с нашите доминиращи мисли. Ето защо за хората е важно да мислят положително. Пете дно Наполеон Хилади мисли и забогатявай. Джес Рено Че кой би се качил на такова нещо? От брънките на велосипедната верига до да скалатора. Когато Джес Рено бил 16 годишен, веригата на колелото му се откачила, при което паднал. Докато се опитвал да поправи велосипеда си, превъртайки веригата, той се загледал в нея и зъбците и му заприличали на стъпълца, които се движат автоматично. След години Джес се дипломирал като инженер в университета, лихай и се посветил на различни проекти. И така до 1891 година, когато било обявено, че в Нью-Йорк ще се строи метро. Джес изпратил до кметството свой проект, който включвал и нещо. Наречено «Ескалатор 5-2», чиято цел била да улеснява хората при скачването и слизането им до нивото на подземната железница. Проектът му бил отхвърлен с мотива, че никой не би се качил на подобни движещи се стълби. Джес не се отказал от идеята си. През 1892 година той патентувал своя ескалатор и построил работещ вариант за забавление на хората в Кони Айленд, Нью Йорк. През 1912 година компанията Отис съзряла потенциала на изобратението и откупила патента от Джес. Не се знае каква е била сумата, но очевидно е била значителна, защото още същата година 51-годишният Джес е пенсионирал, за да се наслаждава на живота си. Един от първите комерциални ескалатори бил монтиран в лондонския магазин «Харот» като атракция за привличане на повече клиенти. Наложило се обаче първите посетители, които се осмелили да стъкят на подвижните стъпала, да бъдат поощрени с малко коняк за кораж, тъй като се страхували от нововъведението. Останалото е история. Ум, който се бои от това да стане за посмешище, никога не ще достигне до брилянтна идея. Дейвид Берин. Човекът, който има нови идеи, ще бъде смятан за чудък, докато идеите му не постигнат успех. Марк Твен. Вие се ето и още няколко примера за многото чудаци в историята и видността на техните съвременници. И все пак тя се върти. Думите, които Галилео Галилей изрекъл пред съда на инквизицията през 1632 година, когато бил заставен да се отрече от твърдението си, че земята се върти около слънцето. Имате предвид да копаем под земята, за да търсим нефт? Вие сте Лут. Реакцията на работник, който е Дуин Дрейк. Създателят на нефтената сонда се опитал да найеме през 1859 година за какво е на нашата компания тази играчка. Думите, с които през 1876 г. Уилям Мортън, директорът на телеграфната компания, Уестър Нюнян отхвърлил предложението на Александър Бел да купи патента върху изобретения от него телефон. Ако бях питал хората какво искат, сега щях да им продавам по-бързи коне. Хенри Форд по повод на разработването на модела през 1908 година. Тази музикална радиокутия няма никакво търговско приложение, доводът с който през 1920 година компанията Маркони отхвърлила предложението на Дейвид Сарнов за въвеждането на радиоприемник за домашно забавление. Проблема с телевизора е, че американските семейства нямат време да седят втрънчени в него. Нью Йорк Таймс, 1939 г. Според мен в световен мащаб може да се продадат два около пет компютъра. Томас Уотсън, изпълнителен директор на IBM 1943 г. Дейвид Сарнов визионерът. Историята на човека, на когото хрумнало, че радиото може да бъде и забавление. Дейвид Сарнов се родил в Беларус през 1891 година и бил севрейско потекло. През 1900 година той, тримата му братя и родителите му се установили в Нью-Йорк в търсене на подобър живот. Когато Дейвид бил 15 годишен, баща му се разболял тежко от туберкулоза. Понеже бил най-големият син, той трябвало да напусне училище и да започне постоянна работа, за да издържа семейството. Най-напред продавал вестници, а през свободното си време разучавал мурзовата азбука от учебник, който си купил с първата заплата. Младежът се надявал, че ще може да постъпи на работа като радист в компанията Маркони, но единственото свободно място при тях по това време бил постът Момче за всичко. Дейвид Приел Макар че основното му задължение било да разпределя кореспонденцията, това всъщност му било от голяма полза, защото така добил представа как се управлява голяма компания. Пет години по-късно Сарнов получил повишение и станал оператор на радиостанцията Маркони. Намираща се на последния етаж на универсалния магазин Онамейкър. Радиостанцията осъществявала връзка с другия магазин от веригата в Филаделфия, но основната и цел всъщност била да привлича любопитни клиенти, тъй като този тип бежична връзка била нещо невиждано за повечето хора по това време. През нощта на 14 срещу 15 април 1912 г. Дейвид бил на смяна. Нищо не предвещавало, че тази нощ ще промени живота му. Към 10 часа вечерта той изпил силна доза кафе, за да може да издържи следващите 7 часа на работа. 17 минути след полунощ се чул слаб сигнал. Дейвид изчистил шума на радиостанцията. Приемникът регистрирал следното съобщение. Сикьоди 5-3 Титаник. Имаме нужда от незабавна помощ. Ударихме. Айсберг. Потъваме. Дейвид останал на работа 7 2 часа без прекъсване, за да може да предава новини на стичащите се пред магазина, близки на корабокрушенците. Той превсъобщил, че оцелелите са натоварени на кораба «Карпатия», който е поел курс към Нью-Йорк. За добрата му работа през тези три дни Сарнов бил повишен и натоварен да отговаря за инсталирането на радиостанции на търговските кораби. След трагедията се, Титаник, американският сенат приял закон, според който през океанските лайнери и другите плавателни съдове задължително трябвало да имат радиопредаватели на борда си. През този период на Дейвид, който много обичал да слуша музика, му хрумнало, че радиото би могло да се използва не само за свръзка между кораби и наземни станции, но и за развлечение, излъчвайки музика и други предавания. Още когато никой не вярвал в осъществимостта на тази идея, той вече допускал, че също като вестниците, една радиостанция би могла да печели добре и от реклами. Дейвид веднаги спратил писмо до ръководството, в което изложил своя план за създаването на домашна музикална радиокутия, но никой не му обърнал внимание. Започнала и Първата световна война, която прекъснала усилията му по реализирането на този проект. След края и като част от след военните мерки всички активи на компанията... Маркони били прехвърлени на новосъздадената американска радиокорпорация, rc 54. 5 4 до новото ръководство за своята идея. Този път получил отговор, но в него си изказвало съмнение, че би имало интерес към подобно приложение на радиото, тъй като хората вече разполагали с грамофони, на които да слушат музика. За да докаже правотата си, Дейвид съставил план за излъчването на живо на боксов матч между двама известни боксери. Състоял се на 2 юли 1921 година. Близо от 300 000 радиоентусиасти проследили събитието. Когато Дейвид представил данните на ръководството на компанията, те най-сетне разбрали, че имат в ръцете си златна възможност. Arseid започнала производството и продажбата на радиоапарати и основала програмата MBC, като само за една година приходите от продажби и реклами достигнали над 83 милиона долара. За своя принос през 1930 г. Дейвид бил поканен да заеме поста президент на компанията. Под негово ръководство радиото се превърнало в Основно домашно забавление до появата на телевизията. С прословутата си способност да предвижда бъдещето, когато разбрал, че се правят опити за предаване на образи в ефир, Дейвид не чакал Арсейт да бъде хваната неподготвена. Вместо това веднага се свързал с изобретателите на телевизията Владимир Зворикин и Филу Фарнсуарт, за да откупи патентите и да финансира проектите им. Първото телевизионно излъчване в Америка било осъществено на 30 април 1939 година, но Втората световна война забавила навлизането на новата медия. И макар, че през 1939 година Нью Йорк Таймс писал, че телевизорът няма място в американското общество. Тъй като никой не би отделял време да седи, втренчен в една кутия, след края на войната започнала нова ера за света и Арсейт била готова да посрещне. Лидерите имат способността да предвиждат бъдещето. Тази способност определя успеха на една организация – Брайан Трейси. Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш – Питър Дракър. В бизнеса, в брутално конкурентна среда, най-добрите лидери имат шесто чувство за промените на пазара. Те могат да си представят невъобразимото. Добрите бизнес-лидери създават визия, изразяват визия, страстно държат на визията и безмилостно водят до изпълнението и Джак Уелч. Задачата на лидера е да преведе хората си от там, където се намират, до там, където никога не са били Хенри Кисинджер. Робърт Годард Лунатикът, който се вгледал в луната Как едно момче открило космоса от най-високия клон на дървото. Робърт Гудард бил завинаги пленен от науката, след като баща му му показал как да произвежда статично електричество, като потърка метална пръчка в килима. Един ден майката на Робърт го заварила да скача с пръчката в ръка и той обяснил, че може би, ако пръчката се наелектризира достатъчно, ще може да скочи до небето. Родителите му купили още микроскоп, детски телескоп и го абонирали за научното списание «Scientific American». Когато бил 16 годишен, Робърт прочел книгата «Война на световете от Хърбърд Уэллс» и започнал да се интересува все повече от изучаването на космоса. Съдбата му била завинаги предопределена, когато на следващата година родителите му го помолили да обере черешите от дървото в двора на къщата. Штом Стъпилна Най-високия клон Робърт си представил, че дървото е ракета, с която би могъл да достигне небето. През 1902 година, докато бил още ученик, той изпратил кратка статия до списанието Popular Science NUS, в която описал теорията си за летене в космоса, но от редакцията му отговорили, че няма да могат да публикуват в обозримо бъдеще. Когато две години по-късно завършил училище с отличие, Робърт трябвало да произнесе полагащата се по случая реч. Тогава той изрекал думите, които са оказали пророчески за живота му. Никой не може да предскаже какво богатство, положение или висотище достигне, преди да е положил честно усилие и всеки трябва да извлича кораж от факта, че други преди него са били в същото положение и че вчерашните мечти са днешни надежди и утрешна реалност. Робърт бил прият да следва физика в университета Кларк. Той се насочил към разработването на ракета с течно гориво, защото бил убеден, че именно това е начинът за осъществяване на полет в космоса, но изследванията му били забавени, защото през 1913 година се разболял от туберкулоза. Състоянието му било изключително тежко и лекарите не вярвали, че ще оцелее. Робърт обаче толкова много искал да довърши проучванията си, че за тяхна изненада започнал бавно да се възстановява. Докато бил в болницата, той непрекъснато правил изчисления. През 1923 година успял да създаде работещ реактивен двигател, а през 1926 година провел първото успешно изстрелване на ракета с течно гориво. След като публикувал резултатите си, пресата го усмяла заради твърдението му, че в близко бъдеще човекът ще достигне луната. А когато предложил моделите си на американската армия, те били отказани с аргумента, че нямат потенциално приложение. Едва когато през 1969 година Нил Армстронг направил унази «Малка крачка за човека», светът разбрал, че годар е да бил достигнал висоти, недостъпни за повечето хора. Пиес през 332 година, пара на Александър Велики забелязал три птици да лекят в небето над него. Когато се допитал до Оракул какво означава това, той му казал, че знамение и че един ден ще покори света. Така и станало. Защото Александър Велики вярвал, че това е съдбата му. Пиес. 2. През 1948 година основоположникът на науката социология Робърт Къмтън открил, че реакциите на хората не се ръководят от обективни събития, а от тяхното субективно възприятие за тези събития Танар. Самоизпълняващо се пророчество. Затова, ако един човек мисли, че от него няма да излезе нищо. Така и ще стане. Но ако мисли, че ще постигна значими дела, така и ще бъде. Никога, никога не позволявайте на някого да ви казва какво можете да постигнете и какво не. Докажете на критиците, че грешат и ги съжалявайте за липсата им на въображение. Единствената граница е небето, Том Хидълстън. Не си поставяйте ограничения. Много хора си слагат граници в мисленето. Вие можете да стигнете толкова далеч, колкото умът ви позволи. Помнете, че това, в което вярвате, е това, което ще постигнете. Мери Кейш. Цели са в луната, дори и да научиш ще попаднеш с звездите, Клемент Стоун Николай Коперник Пълно умствено затъмнение Колко време е нужно на идея да изплува от мрака? През нощта на 5 срещу 6 ноември 1500 г. Николай Коперник наблюдавал лунно затъмнение. Но ако е вярно, запитал се той, че всички планети и звезди обикалят около Земята, тогава защо пълнолуние се наблюдава на всеки 29 дни, земната годината трае 365 дни, а пълните лунни затъмнения възникват през интервал от две години и половина. Тези въпроси накарали Коперник да се усъмни в геоцентричния модел за Вселената. Който изучавал в университета, и да събере всички книги по астрономия, с които разполагал, за да потърси противоречията помежду им. През 1532 година той завършил труда си, завъртенето на небесните сфери, където записал идеята си, че земята обикаля около Слънцето, а на обратното. Коперник обаче не посмял да го издаде и го показал единствено на няколко свои приятели. Публикацията отложил за старини, за да избегне преследването от инквизицията. Книгата била подготвена за печат едва през 1542 година, когато Коперник вече бил на смъртния си одър. Първото копие му било донесено направо от печатницата. Штон го зърнал, Коперник най накрая намерил покой след многото години на тързания и с блажено изражение се преселил през звездите. Книгата му предизвикала гнев на църквата, тъй като била в разрез с няколко текста от библията и била забранена и цензурирана. Поради това, тя не успяла веднага да придобие широка популярност. През 1591 г. Джордано Бруно бил поканен за преподавател в дома на богат. Търговец от Венеция В част по астрономия Бруно споменал, че земята се върти около слънцето и скандализиран, религиозният търговецът веднага го издал на инквизицията. Заради твърдението си Бруно бил обвинен в Ерес и изгоре на клада, но този трагичен случай насочил общественото внимание към хелиоцентричния модел на Коперник. През 1617 г. Йоханес Кеплер публикувал учебник по астрономия, съдържащ модела на коперник и закони за движението на планетите. Кеплер съзнавал, че трудът му няма да промени нищо, или поне неведнага. По този повод той казал, Отдавам си изцяло на божествена екзалтация. Книгата ми е написана. Тя ще се чете било от съвремениците ми, било от потомството, все едно. Тя може да чака 100 години своя читател 5-5. През 1633 г. Галилео Галилей бил осъден от инквизицията на домашен арест заради своята пламенна защита на модела на Коперник. Накрая, през 1666 г. Исък Нютон, Пияйки чай в градината на дома си, се запитал защо ябълките от дървото, под което седял на сянка, винаги падат под правъгъл и така открил гравитацията. През 1687 година той публикувал «Математически начала на натурфилософията – един от най-влиятелните трудове в научната история». Едва тогава идеята на Коперник била възприета и човечеството било извадено от своето пълно умствено затъмнение. Ето как за приемането на една идея били нужни близо 160 години, а за отхвърлянето на предишната догма над 1500. П.С. Държавата от Платон съдържа една от най-великите алегории, използвани някога в литературата, тази за пещерата. Платон пише, че ако си представим пещера, в която хора са уковани по такъв начин, че да виждат единствено сенките по стените, без никога да зърват външния свят, те биха възприемали сенките като реалност, а външния свят като измислица. Ако един от тези хора бъде освободен и му покажат света навън, дори той да се върне след това в пещерата и да каже на останалите, че съществува слънце, те няма да му повярват, защото за тях ще съществуват само сенките, с които са свикнали. Така, когато Коперник обявил, че Земята не е център на Вселената, светът продължил да вижда само сенките. Алегорията за пещерата илюстрира красноречиво, защо всички нови идеи се възприемат толкова трудно. Отхвърлянето е като песечинката, попаднала в мида. Той е дразнителят, необходим, за да се получи перла, Бърко Уилкинсън. Кристофър Шолс. Никой изречение не спира до запетайката. Как един изобретател пропуснал своя златен шанс? Кристофър Шолс се родил в Америка през 1819 година. Като млад той бил чирак при някакъв печатър, а след това се преместил да живее в Милуоки и станал главен редактор на местния вестник. През 1866 година имало стачка на част от печетарските работници във вестника и новият брой се провалил. Това дало повод на Шолс да се замисли за машина за автоматичен набор на текстовете, за да се избегне ръчното отпечатване, което изисквало буквите да се подреждат ред по ред на печатарската преса. Конструираният от него прототип бил пълен провал и затова той го преработил в машина, която автоматично номерирала страници. Този модел Шолс показал на двама свои приятели, Самюл Соул и Карлос Глидан. Глидън бил много ентусиазиран и отбелязал, че щом тази машина може да отпечатва номера, тя би могла да отпечатва и букви. Тримата приятели намерили стар брой на СП, Scientific American, където друг изобретател описвал теорията си за устройство, вдъхновено от пяното, с клавиатура, подобна на тази на музикалния инструмент, чието клавиши могат да отпечатват букви върху хартия. Шолз, Соул и Глидън заимствали идеята и конструирали прототип, който наистина приличал на пиано, той бил направен от абанос и слонова кост и имал черни и бели клавиши. За улеснение при писането Шолс предложил в най-горния ляв ъгъл на клавиатурата да бъдат поставени символите QW. Тио През 1868 година тримата получили патент, но пишещата машина била скъпа, повреждала се често и поради това нямало никакъв интерес към нея. Единствено някакъв предприемач от Пенсилвания на име Джеймс Денсмор Дочул за проекта и пожелал да купи дял от патента още преди да е видял машината но когато отишъл в Милоки, за да огледа на място, останал разочарован. При това положение Соул и Глидън са отказали от понататъчното си участие, а Шолс и Денсмор взели решение да продадат патента на компанията Ремингтън. Шолс, който бил огорчен от на успеха, продал правата си за сумата от 12 000 долара, а Денсмор поставил условия на Ремингтън, ако пуснат машината на пазара, да му плащат отчисления от продажбите. И действително още на другата година, след съвсем малки технически подобрения компанията, Ремингтън пуснала в продажба първата работеща пишеща машина. Те заменили само точката в левия ъгъл. С буквата Г и клавиатурата станала известна като Тюдорта и клавиатура, която се ползва и до днес. Скоро пишещата машина навлязла широко употреба и Денсмур получило отчисление на стойност от над 1 милион долара. Шолс не довел проекта си до край и изгубил. Никой изречение не спира до запетайката, трябва да поставите точката. Къде да започнеш не е толкова важно, колкото къде да свършиш, зигзиглар. Ето ви един тест, за да разберете дали мисията ви на Земята е приключила. Ако сте жив, значи не е Ричард Бах. Всичко, което трябва да направите, е да напишете едно цяло изречение, Ернест Хемингуей. Едуин Дрейк Той щел да стане милиардер. Защо откривателят на петролната сонда никога не забогатял? Докато навършил 19, Едуин Дрейк помагал във фермата на родителите си, а след това си намерил работа като влаков кондуктор в Нюхейвен. Почти 20 години Едуин служил вярно на железопътната компания, но травма на крака го принудила да напусне и да започне да се занимава с фермерство. Той и съпругата му се установили в градчето Титусвил. Един ден в местното кафене Едуин дочул двама собственици на петролна компания да разпитват за човек, който е готов да обходи околните ниви и да опише местата, където има петрол. По това време нефтът се добивал само от повърхността на земята, там, където бил избил, и се използвал за медицински цели и осветление. Дрейк получил работата... Защото като бивш кондуктор имал право да се вози безплатно на железницата. След като известно време обикалял парцелите, той предположил, че източникът на петрола вероятно е под земята и ако се сондира, би могло да се открие много повече. Идеята му първоначално се сторила смехотворна на собствениците на петролната компания, но те все пак му предоставили 500 долара, за да опита да намери подемен нефт. Дрейк изпробвал различни методи, тъй като тогава още нямало достатъчно мощни помпи или пробивни машини. Той вече бил останал без средства, когато му хрумнало, че би могъл да изгради сонда със система от тръби. За тази цел взел пари на и купил необходимите му материали. В грачето започнали да го наричат «Лудия Дрейк». След като вече имал система за сундиране, се появил нов проблем, къде точно да сундира? Няколкото. Демонстрации пред двамата собственици на компанията са оказали безуспешни, защото все носълвал на ходище и затовата отсекли, че методът му е неприложим, а времето за връщане на заема наближавало. Притеснен и уморен от подигравките, Дрейк взел решение да се откаже и се примолил на петролните предприемачи да им продаде своята сонда и правата върху нея на цена, равна на сумата на заема. Няколко дни по-късно, ползвайки неговия метод, Работници от компанията се натъкнали на петролен кладенец. Сондата работала, но тъй като не е бил патентовал, Дрейк пропуснал всички отчисления, които щял да получи от последвалия бум на петролната индустрия. Той щял да стане милиардер, ако не се бил отказал твърде рано. Пиес в книгата си мисли и забогатява и Наполеон Хилади разказва случката с Рдарби, който купил мина, за да търси злато. Той купал ден, два, три... Седмица, месец и нищо. Нито следа от злато. Обезкураженият златотърсач решил, че е бил измамен и побързал да се отърве от мината, продавайки я на първия, който поискал да я купи. След време Дарби научил, че купувачът е намерил злато само на трипеди от мястото, където самият той копаел. Всеки път, когато се откажеш, някой друг получава това, което искаш Робърт Киосеки. Който се бори, може да загуби. Който не се бори, вече е загубил. Бертолд Брехт. Скрабъл. Продължавай играта до край. Невероятната история на едно популярно забавление. Играта Скрабъл, била измислена през 1938 година от американски архитект Алфред Бец. Той бил изгубил работата си по време на голямата депресия и тогава му хрумнало да създаде някаква настолна игра, която да предложи на компаниите за играчки. Блец си давал сметка, че игрите са три вида – игри на късмета като бингото, стратегически игри като шахмата и игри на думи като кръстословиците. По нова време решаването на кръстословици се било превърнало в едно от любимите занимания на американците и затова архитектът смятал, че играта му ще бъде успешна, ако наподобява кръстословица си искал също така да включи и късмета като елемент и зацелта въвел множество дървени купчета с по една буква на тях, които всеки от играчите те глел, за да ги подреди в дума. След като анализирал един брой навестник Нью-Йорк Таймс, той изчислил кои букви от. Азбуката се употребяват най-често и създал правилото поредките букви да носят повече точки. Когато завършил проекта си, Бет се свързал с няколко компании, произвеждащи детски грачки но те не проявили никакъв интерес. Накрая в отчаянието си архитектът се свързал с един предприемач на име Джеймс Бруно, който обичал да играе игри през свободното си време и му продал правата си върху, скрабъл срещу скромна сума. Бруно измислил името на играта и започнал да предлага на пазара. В началото продажбите никак не вървели, но той не се обезкоражил. Късметът му се усмихнал, когато един комплект от Скръбъл попаднал у собственика на веригата магазини, Мейсис, който много е харесал и направил огромна поръчка от нея. Бруно натрупал солидно състояние, а Бец не. Разликата между двамата била, че единят се предал, а другият довел играта до край. Човек не е свършен, когато бъде победен. Той е свършен, когато се откаже. Ричард Никсън. Разликата между успех и неуспеха е в това да не се предаваш. Уолт Дисни Руланд Мейси Звезда път е водна Историята на един китоловец, който отворил най-големия магазин в Америка. Руланд Мейси бил родом от прочутия остров на потомствени китоловци на Такет, Масачузъц. Още 15 годишен той се качил на китоловен кораб също като баща си, дядо си и предядо си преди тях. Но работата била изключително тежка, а заплащането мизерно. Затова Ролан си татуирал една червена звезда на лявата ръка в знак на твърдата си решимост, един ден да постигне повече и да не се примирява с малкото. Той обичал да чете биографиите на известни личности, сред тях и тази на Бенджамин Франклин, и също като него решил да стане чирак в една печатница в Бостън. Работата обаче му се видяла твърде скучна. Затова Роланд взел пари назаем от петимата си братя и през 1843 година отворил магазин за дрехи, но фалирал още на първия месец. След това заминал за Калифорния, за да търси злато. Върнал се оттам с 4000 долара, които спечелил от имотни спекулации, и отново опитал да отвори магазин в Хивърхил, Масачузъц, за да фалира за втори път. Последвали още два провала с магазин за хранителни стоки и с друг за домашни потреби в Исконсин, където Роланд бил в съдружие с един от братята си. останала съвсем. Малка част от спестяванията си той взел решение да пробва още веднъж късмета си в Нью-Йорк, но този път, учийки се от предишните си грешки. Така през 1858 година Роланд отворил магазина Мейсис на 6 авеню. Негов символ станала прословутата, червена звезда, която била татуирана на ръката му. За разлика от всички други компании по онова време Роланд назначил жена за управител на магазина, защото смятал, че само една жена знае какво искат и търсят другите жени, които били основната клиентела. Той също така вярвал, че дамите имат място на ръководни постове, защото още в Нантакет бил виждал как именно жените на моряците били тези които се грижили за семейството и бизнеса, докато съпрузите им плавали по моретата. Роланд предлагал ниски фиксирани цени на стоките в магазина, за разлика от всички други продавачи на Дребно, при които цените били по договаряне. Той били първият, който започнал да разпространява реклами и брошури с атрактивни цени, за да привлича клиенти. И пак Мейсис бил магазинът, където за първи път по Коледа се появил човек, прооблечен като дядо Коледа. Бизнесът се разраснал до толкова, че заел 11 от съседните сгради, а същевременно Роланд започнал да отваря и други магазини с логото на ММС. Този на площад, Хералд в ню йорк заемал площ от 205 000 къв и до 2009 година държала рекорда за най голям универсален магазин в Америка. Въпреки, че преживял 4 провала и макар оборотът от първия работен ден на магазина на 6-то авеню да бил едва 11 долара и 8 цента, Руланд не се отказал. През 1870 година продажбите на Мейсис достигнали 1 милион долара годишно, а днес те възлизат на повече от 5 милиарда. Никога, никога, никога не се предавайте. Уинстън Чърчил. Много от провалите в живота са на хора, които са се отказали точно преди успеха да ги споходи. Томас Едисон За мен е любовта маяк. За да не губим вярната посока. Звездата пътеводна за моряк. Високо свода и цена висока 5-7. Уилям Шекспир Сонет 116. Йоханес Гутенберг Нещо по-ценно от всичкото злато на света. Знаехте ли, че преди да отпечата своята прочута Библия, Гутенберг вероятно е печатал карти за игра? Йоханес Гутенберг се родил в германския град Майнц около 1398 години, баща му бил секач на монети за местния. Църковен монетен двор, а самият Йоханес станал ювелир. За живота му не се знае много, но е известно, че през 1411 години заради размирици в град Майнц семейство Гутенберг било принудено да се премести при роднини Страсбург, където Йоханес отворил бижутерско ателие. През 1448 години той се запознал с един майстор на гравюри, който изработвал карти за игра, особено търсени от търговците по онова време. Възможно е именно познанството с този неназован художник да е потикнало първоначално Йоханес да потърси начин за по-бързото и лесно гравиране на такива карти. Той отлично познавал методите за смесване и обработка на металите но също така, благодарение на баща си, имал известни познания за сеченето на монети чрез притискане с метални матрици. През 1450 години съзаемо от 800 гулда Йоханес отворил печатница в Майнц и още по това време вече бил достигнал до идеята за печатане на книги, като за целта изобретил първия света подвижен набор и първата печатарска преса, направена от дърво. Допреди това книгите се преписвали на ръка предимно от монаси което било много трудоемък, бавен и скъп процес, поради което от една книга обикновено имало само по няколко копия. Печетарската преса на Гутенберг със своите букви за многократна употреба осигурила ефтин и бърз начин за препечатване. През 1452 години Йоханес се заел да отпечата Библията. Неясно по какви причини, проектът се забавил и заемът заедно с лихвите нараснал до 2000 голдена, които Йоханес не успял да върне и банкротирал. През 1462 години той за втори път бил принуден да бяга от Майнц, след като при спор за избора на архиепископ претендентът Адолф Фон Насал влязал в града с армия. Впоследствие, знак на благодарности за заслуги към църквата, Фон Насал отпуснал на Гутенберг годишна пенсия. Въпреки това той умлял в забрава, без да осъзнал истинското значение на житейското си дело. След смъртта му все повече печатници започнали да печатат книги. Това насърчило развитието на науката, обмена на идеи и ограмотяването на населението, а образованието престанало да бъде привилегия само на богатите. Улесненото разпространение на идеи изиграло съществена роля за Ренесанса, 14 за научната революция, 16 и за просвещението, 17 19 ти при които знанието нараствало правопропорционално на броя на достъпните книги. Така един човек променил света, дарявайки му нещо хиляди пъти поценно от златото. Пиес съществува тенар. Ефект на вълната, според който едно наглед незначително събитие може да доведе до колосални последици. Спомнете си за Гутенберг следващия път, когато си мислите, че това, с което се занимавате, е маловажно. Нищо не остава без последствия. Хвърляте един камък във водата и вече сте променили вселената, съмърсет муам. Джордж Рутлеч Умствен багаж Как един английски издател погледнал малко по-напред в бъдещето? Англичанинът Джордж Рутлеч е работил известно време в книгопечатници и за когато решил да започне свой бизнес, се насочил към печатарството. Първите му издания обаче са оказани пълен провал и останалият му капитал стигал само за един последен опит в бизнеса, преди да банкротира окончателно. Джордж вярвал, че книгите трябва да са поблизо до хората, а не просто да стоят наредени на рафтовете в книжарница, и освен това искал да намали цената на изданията си, за да ги направи по-достъпни за клиентите. Решението на тези два проблема дошло веднъж, докато пътувал с влако от родния си град Бръмптън за Лондон. Забелязвайки колко често хората скучаят по време на дългите пътувания, на Джордж му хрумнало, че продажбата на книги за изпът може да се окаже доста добра идея. Той бил първият, който се осмелил да наруши общоприятите правила и да отпечата книги с меки корици, вместо с твърди, което значително намалило себестойността им и ги направило леки и удобни за път. В допълнение към това, кориците на Джордж били с открояващ се жълцят. Тези нововъведения дали резултат и книгите му започнали да се продават като топъл хляб. Издателството Рутлеч съществува и до днес, 165 години след създаването си. Книгите ви позволяват да обиколите света, без дори да помръднете от мястото си – Джумпала Хири. Книгите са уникална джобна магия – Стивън Кинг. Книгите могат да бъдат опасни. Най-добрите трябва да носят етикет. Това може да промени живота ви, Хеланекс Ексли. Хетти Грин Знанието е съкровище. Как едно момиче станало играч на борсата? Хетти Грин ще остане в историята като най-богатата жена на Уолл-стрит. Богатството си натрупала чрез малки сигурни инвестиции, като винаги държала пари в резерв. Питате се как една жена е направила такова състояние във време? Когато жените обикновено не са вършили нищо друго, освен домакинска работа. Хети израснала в дума на дядо си. Понеже зрението му вече било отслабнало, той още от малка е молел всяка сутрин да му чете страницата от вестника с финансови новини и след това обсъждал с нея прочетеното. Така Хети придобила първоначалните си знания за търговията, които по-късно умело използвала. Знанието е съкровище което ще последва своя собственик навсякъде, китайска. Поговорка Ноа Уебстър Досендо Десунус Историята на един от по-малко познатите създатели на американската нация Като малък Ноа Уебстър, 1758-1843, родом от Канектикът, САЩ, не се учил добре и мразел да ходи на училище, защото учебните занимания в Америка по онова време се провеждали в една единствена стая, често с по 70 деца на различна възраст. Учителите били заети повече с това да въдворяват ред, отколкото да пробуждат любознателността на своите питунци. Ноа многократно бил наказван и неприятният му опит от училище белязал за винаги по нататъшния му живот. Като пораснал, той избрал адвокатската професия но избухването на Американската война за независимост попречила на плановете му да си намери работа като адвокат. В търсене на ново поприще, изпомняйки си за ученическите си години, Ноа решил да отвори частно училище, в което да дава на децата по-добро образование от това, което самият той бил получил. За целта изготвил специална програма и се заел да състави подходяща читанка и помагало по правопис. Паралелно с преподавателската си дейност, Ноа Уебстър се заел със своя най-важен проект – създаването на първи американски правописен речник. Написването му отнело цели 26 години, а за да подготви етимологическата справка за думите, Ноа усвоил общо 28 чужди езика. Самата грандиозност на проекта му била причината речникът да бъде посрещнат със съмнение и присмех, и от първото издание били продадени едва 2500 бройки. За да публикува второто разширено издание, Ной е потекирал дома си и затънал взайми, които не могъл да изплати до края на живота си. Същност, той умлял само три дни след завършването на двотомника и така и не дочакал признание за колосалния си труд. След смъртта му цели пет поколения деца е израснали с читанката, написана от Ноа Уебстър, а речникът му дал на американския народ неговата идентичност и съвременния облик на американски английски. Не би било преувеличено да се каже също, че след Декларацията за независимост и Американската конституция трудовете на Уъбстър са оказали най-голямо влияние за формирането на американската нация. Като научиш едно нещо, знаеш 10 – японска поговорка. Колкото повече разширяваме кръга на нашите знания, толкова повече нараства. Обемът на невежеството ни за всичко, което се намира извън кръга – Алберт Тайнштейн. Един писател се влюбва в една идея, след което тя го отнася – Дорис Лесинг. Кьотр Михайлов. Принцът и просякът. Руският шпионаж не от вчера. Кьотр Михайлов се родил в Москва през 1672 година. Когато навършил 25 години, заедно с други дворяни той се отправил на така нареченото Велико пратеничество в Европа, което продължило близо две години. А целта му била да бъде опозната западната култура и начин на живот. По време на тази мисия Кьотр учил корабостроене в Холандия, военно дело в Прусия, посетил няколко завода в Англия и сесия на парламента, разучавал градостройството и образователната система на Франция, Свещената Римска империя, Австрия и Дъра. През 1698 г. той се завърнал в Русия и, използвайки натрупаните знания, се заловил с въвеждането на нечувани до тогава реформи. Създал нови училища, модернизирал армията, внедрил нови технологии, сложил началото на руската индустриализация, строил градове, сред които Санкт Петербург, преустроил администрацията и повел цялостна политика за европейзирането на Русия 6.0. Истинското име на Кетр Михайлов било Петър Ай Алексевич, останал в историята като Петър Велики от династията Романови и император на Русия. Благодарение на пътуването, което предприял инкогнито. Представяйки се за обикновен дворянин, той успял да научи важни неща и да изведе Русия от нейната изостаналост, превръщайки я в една от водещите световни сили. Наблюдавайте човека, който върви пред вас и ще научите, защо той е по-напред от вас. После правете това, което прави той. Цитат от неизвестен автор Опознайте вашите конкуренти по-добре, отколкото те познават сами себе си. Цитат от неизвестен автор Учи се от всички, арабска поговорка. Джеф Безос Хората, които четат Кратка история на най-големият виртуален магазин в света. Джеф Безос от малък показвал интерес към механиката и технологиите и за това се записал да следва компютърни науки в Принстънския университет. След като се дипломирал през 1986 година, Работил по изграждането и поддържането на компютърните мрежи на редица инвестиционни и търговски компании на Уолстрит. През 1994 г. обаче нещо преобърнало живота му. Една сутрин. Докато пиел кафето си, Джеф прочел статия във вестника, която читала, че ползването на интернет се увеличило с 2300% за последната година. Това го накарало да се замисли че в близко бъдеще компютърните комуникации ще станат неразделна част от живота и хората ще започнат да вършат много неща с помощта на интернет. После Джеф седнал и направил списък на стоките, които смятал, че човек би си купил онлайн. Книгите му се сторили най-подходящи заедно с музикалните дискове, видеоигрите и дори дрехите. Така на 5 юли 1994 година той създал сайта Amazon.com кръщавайки го на най-голямата река в света Амазонка, защото се надявал, че един ден сайта ще се превърне в най-големия онлайн магазин. Първият офис на Джеф бил гаражът на къщата му. Още на 5 септември същата година той вече можел да си позволи нов просторен офис, защото сайтът започнал да носи оборот от 20 000 долара на седмица, а днес – 2015 година. Приходите му възлизат на 88 милиарда долара годишно. Отреждайки на Джеф 15-то място по богатство в света, към края на 2018 година, Джеф Безус е вече най богатия човек на света според Форбс. За справка вища Https двоеточия двойна наклонена черта ww.forbes.com наклонена черта 4 И това наистина е чудесно. Като си има предвид, че основната печалба на Amazon.com идва от продажбата на книги, това означава, че все още има много хора, които четат. И да, Amazon.com действително е най-големият онлайн магазин. Хората, които четат книги, управляват онези, които гледат телевизия. Цитат от неизвестен автор. Джеймс Кристи Дяволитият оратор Трудно ли е да продадеш старков чек? Джеймс Кристи се родил в Пърт, Шотландия, през 1730 година. Когато навършил 12 години, баща му го пратил да служи като юнга на английски кораб, но скоро оттам го уволнили, тъй като Джеймс бил твърде приказлив и любопитен и не спирал да задава въпроси. След този на успех баща му, който почти изгубил надежда, че ще може да намери прилична работа на сина си, го изпратил да чиракува при някакъв търговец в Лондон, който организирал търгове на антики, вина, мебели и всякакви други джунджурии. Въпросният търговец на име Енсли използвал един трик, за да изпитва таланта на чираците си. Възлагал им да продадат стар ковчег. До този момент всички се проваляли, но не и Джеймс. Той бил толкова словохотлив, убедителен и сърдечен. Че не само успял да продаде ковчега, но получил и добра цена, с което си спечелил прозвището Дяволития оратор. За Енсли вече нямало съмнение, че разполага с най-добрия чирак и се заел да го научи на всички тънкости на занаята. Покъсно, като награда за добрата служба, Енсли помогнал на възпитаника си да започне свой собствен бизнес. Джеймс искал да организира търгове на картини и през 1766 година основал компанията Кристис, Сечрестес, най-старата аукционна къща за изящни изкуство в света. Освен сладкодумието, от основно значение за търговските успехи на Джеймс Кристи било умението му да проучва историята на всеки предмет, който предлагал на търк, и да спомене по нещо любопитно за него, за да привлече по-голям интерес. Още през първата година Джеймс отбелязал рекорд, успявайки да продаде бутилка вино за 76 паунда, равняващи се днес на 9000 паунда. Когато конкурентите му започнали да го имитират, той предприял нова тактика, за да се осигури преднина при организирането на търгове. По нова време аукционите в Англия се правили най-често при смърт или банкрут на някой ядър търговец с цел осребряване на имуществото му и затова Джеймс всяка сутрин преглеждал некролозите във вестника, готов да изпрати свои служители на дреса. Когато бизнесът му се разраснал до толкова, че да може да разполага с голям екип, Джеймс подбрал най-добрите специалисти в съответните области – изобразително изкуство, номизматика, антики и пара, които оценявали предметите и проучвали историята им. Тръжните процедури, въведени от Джеймс, се спазват стриктно и до днес, а аукционната къща, Кристис по-настоящен притежава най-много регистрирани рекорди за продажна цена на картини, бижута и антики с годишен оборот от над 5 милиарда паунда. Цифрите говорят, но историите продават. Брайан Айзенберг. Добрият търговец може да продаде дори летне скимосе английска поговорка. Търговията не се отнася до стоките. Търговията се отнася до информацията. Стоките си стоят в складовете, докато информацията не ги премести. Каролин Джанис Чери. Едуард Лойд Информаторът. Историята на кафеджията който създал застрахователния бизнес. Около 1688 година Едуард Лойт бил съдържател на кафене в Лондон, намиращо се на Тауър стрит Най-честите му. Посетители били капитани на кораби, моряци и корабни застрахователи. По това време в Англия различните гилди се събирали в избрано кафене, тъй като нямали свои офиси и там оформяли документите си и сключвали сделки. Едуард имал обичая лично да посреща всеки свой клиент и да поговори с него, докато му поднася кафето. С времето той опознал добре редовните си посетители и научил много за мореплаването и застраховането. Понякога се налагало да предаде съобщения от един клиент за друг или пък да разкаже за дочута клюка на важен посетител срещу солиден бакшиш. Така веднъж Лойд чул да се говори, че някакъв корабостроител се канал да застрахова свой кораб, който имал скрита пробойна и предупредил за това за страхователя, спестявайки му много пари. Друг път, докато на пазара имало недостиг на захарна тръстика, кафеджията научил, че кораб, натоварен с суровината, щел да се забави, защото се бил отклонил от курса си, и съобщил за това напознат познат търговец, който по този начин продал стоката си на много по-висока цена. Ллойд постепенно осъзнал, че в застрахователния бизнес и в търговията информацията е изключително ценна и започнал да отпечатва журнала Lloyd's лист», съдържащ важни сведения, събирани чрез мрежа от за целта агенти. Тази идея му донесла огромно състояние, а компанията Lloyd's прераснала в най-голямата в света застрахователна борса. Днес тя се намира на «Лаймстрит» в Лондон и в сградата и все още се съхранява известната камбана «Лутин», Взета от френска фрегата със същото име, която потънала в Северно море през 1799 г., изпращайки на дъното целия си товар от злато и скъпоценности. Въпреки всичките си усилия застрахователите могли да спасят от останките на фрегатата единствено тази камбана. Лутин била окачена в сградата на Лойт Сибиела, за да известява съдбата на закъсняващите кораби с ценен товар. Ако някой от тях пристигнал в пристанището невредим, камбаната била удрена два пъти. При корабокрушение проехтявала веднъж, което означавало, че всички сделки по презастраховане на товарите трябвало да бъдат прекратени. Най-голямото си разрастване Лойтс отбелязала през 1906 година, когато след земетресението в Сан-Франциско, по настояване на тогавашния директор Кътбърт Хит, Лойд. Изплатила много големи обещетения на пострадалите, покривайки не само щетите от земетресението, но и тези от последвалите пожари, които не били включени в застрахователните полици. Така компанията станала символ на лоялност и благонадежност и броят на клиентите и се увеличил стръмглаво. Освен това... Лойтс първа започнала да предлага нестандартни застраховки, като например покриване на риска от евентуалното увреждане на гласните струни на известни певици, като Уитни хъстани и Селин Дион или усмивката на няколя филмова звезда и пара. Днес Лойтс държи рекорда за най-голем брой, сключени застрахователни полици с годишен оборот от над 2 милиарда паунда. Информацията е пари, Анджела Бътлър. Бъди винаги информиран. Знанието е сила. Наистина живеем ферата на информацията и тези, които са по-активни, могат да използват това като предимство. Колкото повече знаеш, толкова по-малко се страхуваш. Робин Шарма Ричард Аркрайт Човекът с невероятната памет Как един майстор-перукер променил завинаги света? Ричард Таркрайт се родил в бедно семейство в малко английско градче през 1732 година, понеже бил 13-то дете, родителите му не могли да му осигурят образование. Вместо това го изпратили още от малък дъчиракува да при един бръснар в съседно градче. Макар да не знаел да чете и да пише, Ричард имал невероятна памет и бил надарен с изключителна сръчност и съобразителност. Около 1750 година той вече се бил прочул като най-добрият майстор-перукер в Англия и отворил свой салон в Болтън, където често се отбивали отбрани хора на науката и изкуството. Основната тема на разговор по това време било откриването на нов метод за по-бързо обработване на памук, понеже внасените от Индия ръчно тъкани платове е били много скъпи. С характерното си любопитство Ричард все по-често мислял над този проблем. След време той се запознал с часовникаря Джон Кей и го помолил да му помогне в конструирането на една машина, която изникнала във въображението му. Подобно на воденицата, тя щяла да бъде задвижвана със силата на водата и чрез система от колела и чекръци щяла да преде памучни нишки. Тъй като часовникарите имали обичая да крадат добрите проекти и да ги продават на заможни търговци, Ричард възложил на Джон да изработи само отделни детайли от машината и никога не му предоставил пълен чертеж. Какъвто, впрочем, нямало, тъй като Ричард съхранявал целият проект единствено и само в главата си благодарение на удивителната си памет. А за да не будят подозрение, когато ги питали какво правят толкова често заедно, двамата казвали, че общината им била възложила да изготвят демографски таблици за предстоящото преброяване на населението. През 1769 година Ричард патентовал първия предачен стан и отворил работилница в град Крумфорд която по същество била първата света модерна фабрика с непрекъснат производствен процес. Той забелязал обаче, че работниците му били готови да напуснат веднага, щом се намерил друг предприемач, който да им предложи по високо заплащане и бил наясно, че рано или късно машината му и производственият процес ще бъдат заимствани от друг. Ето защо решил да изпревари събитията и да предложи лиценз на всеки, който искал да основе текстилна фабрика. Това пък бил първият в историята трансфер на технологии, при който един човек предлагал опит и знания в замяна на дял от бъдещо бизнес начинание. По този начин, колкото по-богати ставали неговите конкуренти, толкова повече щел да печели самият той. Продажбата на лицензии и предачни машини направили Ричард Аркрайт най-богатия човек в Англия и още приживе му донесли прозвището Бащата на индустриалната революция. Обогатяваш себе си, като обогатяваш другите, Андрю Карнеги. Абрахам Луи Береге Най-скъпият подарък Една история с часовници, революции и гилотини. Абрахам Луи Береге се родил в Нюшатъл, Швейцария. През 1747 година родителите му били французи, но избягали от родината си по време на религиозните гонения срещу протестантите. Абрахам бил на 10 години когато баща му починал, а две години по-късно майка му се омъжила повторно за часовникаря Жозеф тате. За да научи детето на занаят, тате го пратил в Париж да чиракува при местен майстор. В началото то отказвало да се учи и да прави каквото и да било, но с много търпение майсторът успял да го накара да обикне часовниците. Вече 15 годишен, младежът очудвал всички суменията си и дори бил представен на крал Луи XVI който му заръчал да му изработи часовник. През 1775 г. Абрахам се оженил и основал своя часовникарска фирма с марката «Береге» в парижкия квартал на майсторите часовникари, а на следната година се родил синът му Антуан Луи. Славата на Абрахам се разнесла из цяла Европа и клиентелата му включвала само най-отбраните кралски и благороднически семейства. През 1782 г. обожател на злополучната кралица Мария Антуанета поръчал на Абрахам да направи за нея най-скъпия и красив часовник на света, който обаче тя никога не получила. Нейното време явно било изтекло, защото през 1793 г. по време на Великата френска революция Мария Антуанета била изпратена на гилотината. Като приближен на кралския двор Абрахам бил принуден да избяга в Швейцария, след това живял известно време в Англия и през 1795 година, по времето на Наполеон, се завърнал в Париж, пълен с идеи, които натрупал през годините на изгнаничество. Абрахам възобновил бизнеса си и отворил ново ателие, в което наел едни от най-добрите парижки часовникари. Разказват се легенди за това, как всеки път, когато някой от работниците му завършил часовник и представил разписка за положения. Труд... Той имал навика да добавя понещо отгоре, преправейки, например, цифрата 0 на 9, за да плати повече, отколкото му било поискано. През 1810 година Абрахам изработил за кралицата на Неапол първия света ръчен часовник, усъвършенствайки за целта много от механизмите му, за да постигне максимална компактност. Допреди това часовниците били значително по-големи и притежателите им ги носили на веришка в джоба или като медалюн. Така Абрахам се прочул като един от двамата най-бележити часовникари на 18 век. Другият бил англичанинът Джон Арнолд. През 1792 година херцогът на Орлям показал на Арнолд един от часовниците на френския майстор и като видял съвършената му изработка, Арнолд веднага отпътувал за Париж за да се запознае с Абрахам и да му поднесе почитанията си. Двамата станали толкова добри приятели че често единият приписвал свой патент на другия. Освен това, в знак на взаимната си почет всеки един от тях изпратил сина си да чиракува при другия, за да се научи на занаят от него. А какво станало с часовника, предназначен за Мария Антуанета, който тя така и не доживела да получи? Той се смята за петия по-сложност часовник света и най-служния за времето си. Изработването му отнело над 40 години и бил завършен от сина на Абрахам 4 години след смъртта на баща му. В момента се намира в Института за ислямско изкуство Ламайер в Ярусалим и се оценява на 30 милиона долара, което го прави най-скъпия часовник в света. Марката днес се притежава от «суач» и означение за най-луксозната им линия часовници. Времето е най-ценното ви притежание защото разполагате с ограничено количество. Когато отделяте на някого от времето си, вие му давате част от живота си, която никога няма да си възвърнете. Вашето време е вашият живот. Ето защо най-съкровеният подарък, който можете да направите някому, е да му отделите от времето си. Рико Оран Не позволявай нещата, които са най-важни за теб, да остават последни списъка. Всеки ден си задавай въпроса, това ли е най-добрият начин, по който мога да използвам времето и енергията си? Управлението на времето е управление на живота, така че пази времето си внимателно. Робин Шарма, 2.00 принципа на успеха. Езера Корнел Всичко се случва точно когато. Трябва Какво е общото между телеграфа и земеделския плуг? Езра Корнел се родил на територията на днешен Нью-Йорк през 1807 година в фермерско семейство. Самият той на 17 годишна възраст станал пътуващ дърводелец. Докато обикалил от град на град, попаднал във Фулк където собственик на местна мелница се впечатлил от трудолюбието на момчето и му предложил да го назначи за отговорник на мелницата. Езра приел... Но няколко години покъсно се оженил и в търсене на подоходна работа се установил фитъка, където през 1839 година купил малка ферма. Нещата обаче не вървели добре и скоро Езра предпочел да стане дистрибутор на плугове за фирмата, от която си бил купил плуг, докато се опитвал да се препитава със селско стопанство. Търговията също не потръгнала и той напразно кръстосвал пеше разстоянието между щатите Мейн и Джорджия с един от плуговете на гръб. Така веднъж през 1842 година Езра се озовал в Мейн, където срещнал своя стар познат Франси Смит. Двамата се заговорили и Смит споделил, че е купил част от правата върху патента на някой си Самуел Мор за устройство, наречено Телеграф, и искал да основе телеграфна компания, но нямал подходящо съоръжение, с което бързо и лесно да прокопава нужните за кабелите канали. Като чул това, Сърцето на Езра щяло да изкочи, танали имал плуговете, с които можел да копае достатъчно дълбоко. Той побързал да демонстрира на Франсис какво може и за целта изработил специален плуг, който копаял канали с дълбочина 75 см. В замяна на услугите си, Езра получил правото да прокара една от телеграфните линии и през 1851 година създал своя фирма, която днес носи името Western Union. Тя се превърнала в най-голямата компания в Америка през 19-ти и донесла на Езра огромно състояние, част от което той дарил за основаването на университета – Корнел. Когато телефоните навлезли в употреба и изместили телеграфа, Уестерн Юниен преориентирала бизнеса си и започнала да извършва парични трансфери, а също и други забавни услуги, като например бомбонограми – доставка на бомбони заедно с телеграма и мелограми – съобщение – Предаден от професионален певец в музикална форма. Благодарение на които съществува и до днес. Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че при всякакви обстоятелства аз е. Намирам на течното място и в точното време, и всичко се случва точно когато трябва. Така, че мога да бъда спокоен. Чарли Чаплин Джеймс Дул Ценено Рок. Възходът на една хранителна империя когато бил девет годишен, американецът Джеймс Дул получил най-важния урок в живота си от своите родители. Те му подарили сума от 50 долара с указанието да купи с тях стоки от магазина в града, домашни пособия, гребла, лопати и други уреди, нужни за селското стопанство и да ги препродаде в близкото сълце. Само за две седмици Джеймс почти отруил сумата. Така още от малък той се научил да бъде пестелив и да цени парите. Поради което никога не си купувал излишни лакомства с джобните си, а ги пестял, тъй като смятал, като порасне, да стане преуспяващ търговец. На 22 годишна възраст Джеймс се дипломирал в Харвардския университет със специалност селско стопанство и решил да създаде своя плантация. Той вече имал спестявания, възлизащи на близо 3500 долара, събирани през последните 13 години, средно по 22 долара на месец. И преценил, че с тях може да си купи земя на хавайте, където да отглежда кафе. През 1899 година Джеймс се заселил в Хонололу и закупил малка ферма с площ от 64 акра. Преди да засади кафето обаче, младият предприемач разговарял с местни фермери и научил от тях, че то не вирее добре по тези ширини и че е по-добре да се спре на цитруси или захар на тръстика. Джеймс и е наумил да пробва да отглежда на плод който бил екзотичен и все още непознат в родината му, където искал да започне да го внася. Продажбите от първата реколта били задоволителни, но търсенето не било особено голямо, защото хората нямало как да харесат плод, за който дори не били чували. Джеймси дал сметка, че това може лесно да се промени с подходящата за целта реклама. Впоследствие той провел нечувана до тогава общонационална рекламна кампания и дори успял да убеди и останалите производители на ананаси да се включат в нея и с общи средства да популяризират предимствата на този плод. След като усилията му са увенчали с успех, оставало да намали цената на стоката си, за да спечели още повече клиенти. Джеймс построил фабрика за консервиране на ананасите и възложил на екип от инженери да разработи машина, която може автоматично. Да обелва и нарязва плодовете, за да се пести време. Машината била инсталирана през 1913 г. и обработвала по 35 плода на минута, с което заместила труда на стотина работници. Това осигурило ниска себестойност на консервите и практически монопол за Джеймс, понеже конкурентите му нямало как да предложат същата продажна цена. Компанията дол-дълго време осигурявала 70% от износа на ананаси в световен мащаб, а днес е най-големият производител на плодове и зеленчуци в света. Щастлив е онзи, чиито родители са осъзнали колко важна е пестеливостта и са били достатъчно дълновидни да култивират у детето си. Този навик се отплаща богато, Наполеон Хилади. Не спестявай и само онова, което остава след похарченото, а харчи само това което остава, след като си спестил дадена сума – Уорън Бъфет. Моите анкети в училищата показват, че едва 5% от децата смятат, че спестовността е решаваща за постигане на успех в живота. Странно ли е тогава, че в нашия свят богатите стават все по-богати, а бедните – все по-бедни – Наполеон Хилади? Твърде много хора си купуват неща, от които нямат нужда, с пари, които не са спечелили все още, за да впечатлят хора, които дори не харесват. Уил Роджерс Томас Едисън Рано пиле, рано пее. Как един бездарен ученик станал най-великият изобретател на света. Томас Едисън се родил в Милан, Охайо, през 1847 година и бил седмото дете на бедно, но трудолюбиво фермерско семейство. Когато Томас бил на 7 години, родителите му заедно с всичките си деца се преместили в град Порт Хърън, Мичиган, за да бъдат поблизо до прокараната на скоро влакова линия, която щяла да им осигури по-добър поминък. Томас посещавал училище 2 три месеца и бил изключен, тъй като според местния учител бил бездарен и невнимавал в час. Всъщност момчето било почти напълно оглушало след прекара на и за това не чувало и не разбирало учителя си. Тогава с обучението му се заела неговата майка, която го научила да чете и пише, а всичко останало Едисън погълнал от няколкото семейни книги, най-важна роля, сред които изиграл един учебник по химия. Едва 8 годишен той започнал да работи като вестникарче във влака, продавал също зеленчуци от семейната ферма на пазара, а ако му останало време, правил експерименти като тези, за които четел в учебника по химия. Като станал на 15-т, Едисън се научил да работи сам на печетарска преса и започнал да списва и издава свой вестник който продавал във влака заедно с другите секидневници, демонстрирайки така за първи път своя предприемачески дух. През 1862 година той видял някакво малко момче да пресича релсите, докато се приближавал влак и го спасил, избутвайки го в последния момент от пътя на машината. Оказало се, че това е синът на директора на местната телеграфна станция, който за благодарност се заел да го научи да работи с телеграф. Така 19-годишният Едисън поступил на работа в най-голямата компания по това време – Уестърн Юниен в Нью-Йорк. За негово нещастие или щастие, зависи от гледната точка, той не се задържал там дълго, защото имал навика винаги да поема нощните смени, за да може през деня да провежда любимите си експерименти, от които все повече се увличал. Веднъж дори, докато бил на смяна, решил да изпробва някаква уловно киселинна батерия, Разлял част от киселината на дървения пот, тя се процедила между дъските и се посипала по бюрото на шефа му, което се намирало точно на долния етаж. Като видял причинените щети, шефът му го уволнил още на сутринта. Младежът се озовал на улицата, безработен и отчаян. В този труден момент той. Помолил свой приятел да му позволи да живее безплатно в мазето му за известно време, докато си стъпи на краката. И тъй като вече имал достатъчно време за своите експерименти, Едисън се заел да създаде първото си изобретение. Докато седял в мазето и размишлявал, му хрумнало, че най-практичното нещо, върху което можел да се съсредоточи, бил телеграфът, защото го познавал най-добре. От друга страна, информацията била едно от най-ценните неща в света, особено що се отнася до фондовата борса. Скоро след това, младият откривател патентовал стоковия телеграфен апарат, който можел в реално време да предава информация между борсата и брокерите. С парите от патента той отворил своя собствена лаборатория в Менлоу парк, щата Нью-Джерси, която по същество била първата индустриална изследователска лаборатория света. През следващите години Едисън изобретил фонографа, предшественик на грамофона, първата работеща електрическа кружка, говореща детска кукла, първите лампички за коледна ЛХ и още много други неща. Той притежавал общо над хиляда патента и до 2003 година оглавявал класацията на най-продуктивните изобретатели за всички времена. Наред с това основал General Electric, четвъртата по големина корпорация в историята, и натрупал състояние, възлизащо на близо 15 милиарда долара. Всяка сутрин Едисън имал навика да става много рано, за да може да работи пълноценно. Той мразел да губи дори минутка време и за това вместо да спи по 8 часа нощем, разработил своя система за сън, състояща се от кратки дремки през интервали от по няколко часа. Всеки от нас разполага с такава банка. Нейното име е време. Всяка сутрин имате в наличност 86 400 секунди. Всяка нощ нова, което не сте успели да инвестирате за добри дела, бива заличено безследно. Всеки ден за вас се отваря нова сметка. И всяка вечер тя се закрива. Ако не успеете да използвате депозита от деня, загубата е за ваша сметка. Няма шанс да си върнете изгубеното. Няма начин да го прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес. Инвестирайте го така, че да се радвате на здраве, щастие и успех. Часовникът тик -така. Направете деня си възможно най-добър, Джериес Ават. Римляните не закусвали нищо друго, освен чаша вода. Те се гордеяли с това, че могат да започнат. Ежедневната си работа веднага след ставане от сън. Император Веспасян, под чието управление бил построен Колизеят, се хвалял, че може да се подготви за държавните си задължения без помощта на слугите си за 30 секунди след събуждане, и с книгата на Чарлз Панати, Изключителният произход на всекидневните неща. Моята формула за успех е Ставай рано и работи до късно. Джон Рокфелер. Анна Мари Моузес Възрастта е просто цифра. Как баба Моузес покорила света? До 78-та си година Анна Мари Мозес водела нормален живот на домакиня, съпруга, майка и баба. Тя много обичала да бродира. Но на тази възраст ръцете вече много я е болели и не й позволявали да се посвещава на любимото си занимание. Един ден на гости била сестра и Анна Мари се оплакала от травматизма, който не й давал мира. Сестра й предложила да замести бродерията с рисуване. За да не скочае, Анна Мари решила да се вслуша съвета и новото хоби много й допаднало. Някой от първите си картини тя подарявала на съседи, но с времето платната станали толкова много, че жената започнала да ги продава за по 5 долара всяко. Един ден колекционерът на картини Луис Калдор минавал през малкото американско граче, в което живеела баба Музес, и погледът му се спрял на изложените на витрината на местния магазин платна. Калдор купил няколко от тях, а на следващата година изложил цялата си колекция заедно с творбите на баба Музес в музея за модерно изкуство в Нью-Йорк. Един от посетителите на изложбата поискал да купи точно една от картините на възрастната жена, а предложената цена надхвърляла 1 милион долара. Баба Муза се превърнала в национална сензация, а картините и станали търсени от всяка галерия и колекционер. Никога не си твърде стар, за да си поставиш нова цел или да преследваш нова мечта. Клайв с Луис Тим и Нина Загът Никога не е твърде късно. Късно ли е човек да смени попрището си? Тим и Нина Загът се срещнали в ЕЛ като студенти по право, това било любов от пръв поглед и те сключили брак още по време на следването си. След като се дипломирали, започнали работа в Нью Йорк Тим като адвокат на различни корпорации, а Нина поступила в кантората Шърман и Стърлинг. Следващите 16 години от живота им. Били колкото динамични, толкова и си ви родили им се две деца. Работата им често изисквала да остават докъсно в офиса и така двойката имала все по-малко и по-малко време за себе си. Ето защо тими и Нина си създали своя семейна традиция и всеки петък посещавали различен ресторант в Нью-Йорк, за да опитват различни астия. Един ден през 1982 година, докато вечеряли, им хрумнало, че в Нью-Йорк няма справочник, който да дава информация за качеството на обслужването и храната в даден ресторант. Тим решили да създадат свой каталог с рейтинг на ресторанти, хотели, театри и други места за развлечение. Вече прехвърлили 40-те, те напуснали до сегашните си служби и взели решение коренно да променят живота си. Начинанието се оказало особено печелившо, вдъхновено от малка семейна традиция, каталогът, загът обхванал 75 държави, а през 2011 година Колусът Google купил правата върху него за сумата от 151 милиона долара. Никога не е твърде късно да бъдеш онова, което би могъл да бъдеш Джордж Елият Хелън Келър. Ние сме семена. Историята на момичето, което открило, че нещата имат имена. Хелън Келър се родила в Америка през 1880 година. След прекара на Скарлатина, Малко преди да навърши две годишна възраст, тя останала сляпа и глуха. Семейството й не знаело как да общува с нея и до шестата си година Хелън растяла в пълна изолация, отчуждена и тъжна. Тогава майка й се свързала с Института за незрящи, Пъркинс, откъдето изпратили учителка на Хелън. Така в живота й се появила 20 годишната тогава Ан Саливан, самата тя с увредено зрение. Антерпеливо учила малката Хелън да си служи с тактилни знаци, които описвала върху дланта, и Хелън била шокирана да открие, че всяко нещо на света си имало собствено наименование. Най-важната дума, на която Анна учила малкото момиченце била – вяра, вдъхвайки и по този начин увереност, че може да постигне всичко, което поиска. И действително, Хелън Келър успяла да получи добро образование, в това число бакалавърска степен по изкуствата. Написала 12 книги и станала виден лектор, активист, политик и вдъхновение за няколко поколения. През всичкото това време Ам била нейна близка приятелка и останала такава до смъртта си 49 години след първата им среща. Пиес през 1999 година японецът доктор. Емасаро Емото провел експеримент, доказващ силата на негативните мисли и емоции, поставяйки зрънца урис в два буркана. В продължение на 30 дни той казвал добри думи на зрънцата в единия буркан, а на тези в другия обиди. В края на месеца зрънцата във втория буркан били изгнили, а тези в първия непокътнати. П.С. 2 В Библията е скрито едно много силно послание, което за съжаление се е загубило в превода. То се съдържа в три малки пасажа. Момента, когато Бог създава Адам от земната пръст, когато Давид казва на Бог, че се уповава на него защото той видял неговото необразувано вещество 6.6 и псалма, в който Бог е наречен с едно от имената си Бог на истината 6.7. Аргументацията тук няма за цел да проповядва никоя религия, защото идеята за създаването на човека от глина принадлежи на всички религии. Например, славянската приказка за момчето от глина, гръцкият мит за скулптора Пигмалион, който се влюбил в създадената от него статуя, на която Афродита дал живот. Същият елемент се съдържа и в шумерската, египетската, китайската, инкската и други митологии. И това не е случайно, но идеята се разкрива най-добре в Библията. Еврейската дума за «необразувано вещество» е голем. Голем е името, което психологът Робърт Розентал и неговата колежка Ленор Джейкъбсън дали на наблюдавания от тях феномен, при който, ако един учител или вишестоящ се отнася към свой ученик или подчинен така, Сякаш има слаб потенциал, то поведението на ученика наклонена черта подчинение ще се промени по съответен начин, отговаряйки на това очакване. Същото въжи и ако един човек има ниски очаквания спрямо самия себе си. Обратният ефект, описван от учените, се нарича ефект на пигмалион, при който, ако човек има висока самооценка или долавя високите очаквания на други хора, то ще постигне личностно развитие и по добри резултати. Всеки от нас е създаден еднакъв с останалите, но средата, в която попадаме, оказва влияние върху развитието ни. Нечия негативно отношение може да ни засегне, но последната дума винаги е наша. Това може да бъде добре иллюстрирано с израза «Бог на истината» на еврейски елемът. Думата емат е двойствена, тя означава «истина», но ако се премахне първата буква «алев», остава коренът Мед, което ще рече Смърт. Самата дума е мат. Произлиза от атеп, вяра, т.е. липсата на вяра е равносилна на смърт. Или с други думи, ако човек не вярва себе си или в нещо, или ако не му бъде вдъхната надежда, той е изгубен. Опитаха се да ни покрият и заровят, но не знаеха, че ние сме семена, мексиканска поговорка. Внимавай смислите си, защото се превръщат в думи. Внимавай с думите си, защото се превръщат в действие. Внимавай с действията си, защото се превръщат в навици. Внимавай с навиците си, защото се превръщат в характер. Внимавай с характера си, защото се превръща в съдба. Махатма ганди. Пазете се от хора, които се опитват да омаловажат вашите стремежи. Малките хора винаги правят това. А истински великите хора ви карат да се чувствате така, сякаш вие също можете да станете велики. Марк Твен Сидни Поатие. Да виждаш розата Пътят на едно неграмотно момче с тежък акцент към неговия – Оскар. Сидни Поатие се родил преждевременно през 1927 година, лекарите не давали големи шансове бебето да оцелее и може би по този начин той за първи път показал на света, че не се отказва лесно. Родителите на Сидни били бедни фермери, родом от Бахамските острови. Те не могли да му осигурят образование и в търсене на препитание Сидни заминал за Нью-Йорк, където мил чини, чистал подове, белял картофи и какво ли още не. В една от заведенията, където работал, често се отбивал редовен посетител, който имал навика сутрин да прочита вестника си, докато пиял кафе. Веднъж на мъжа му домъчняло за бедния младеж и му хрумнало да го научи да чете от вестника. Така 18-годишният Сидни за първи път започнал да разбира какво означават думите, изписани по страниците в стройни редици. И сега, когато вече можел да чете, той решил, че е време да опита нещо ново. Затова това разучил текста на една песен и се явил на прослушване в един от нюйоркските театри с надеждата да получи, макар и незначителна, роля в някой мюзикъл. Журито не харесало пеенето му, което и действително не било неговата стихия. Но веднъж вече решил да стъпи на сцената, Сидни се явил на кастинг за актьори и отново ударил на камък, защото характерният му акцент бил твърде смущаващ за комисията. С малкото спастявания, които имал, той си купил радио и всеки ден в продължение на часове слушал внимателно. Произношението на радиоводещите, за да свикне да артикулира правилно. След това разучил една пиеса и отново се явил на прослушване. Този път бил одобрен за първото си малко участие. И така роля след роля, борейки се с расовите предръсъдаци, с много труд и воля през 1963 година Сидни Пуати е спечелил Оскар за най-добра мъжка роля във филма «Полски кринове». Търпението не означава да стискаш зъби и да не правиш нищо. То означава да си достатъчно прозолив за да се довериш на крайния резултат от процеса. Какво означава търпението? То означава да гледаш бодлите и да виждаш розата, да гледаш нощта и да виждаш зората, или в шафък. Формулата ми за човешкото величие е Аморе Фитей, лад, обичай съдбата си не можеш да искаш да бъдеш друг, нито преди, нито след, нито във вечността. Фридрих Митше. Филип Оберунелески. Гледна точка. Чудната история на най-красивата катедрала в Италия. Флорентинецът Филип Оберунелески бил златър. Но решил да стане архитект след посещението си в Рим през 1402 години, където бил запленен от красотата на античните сгради. По нова време най-прочутият скулптор и архитект във Флоренция бил Лоренцо Гиберти. След като няколко години изучавал занаята, Филиппо най-сетне се решил да се яви на един от конкурсите, които църквата провеждала за строежна катедрали в града. Но не спечелил. Същото се случило и при следващите няколко конкурса, които неизменно били печелени от гиберти. И така до момента, в който църквата взела решение да се построи куполът на катедралата Санта Мария Делфиоре. Повече от 100 години не се бил намерил архитект, който да може да построи купол с подобни размери поради липсата на достатъчно голямо скеле и бързосъхнещ хорусън, така че тухлите да не се сринат под тежеста си. В продължение на няколко месеца Филип правил стотици умалени макети на куполи и най-накрая открил как да разпредели тежеста по такъв начин, че куполът да не рухне. Младият архитект спечелил конкурса, а осмъгълният купол, изграден от над 4000 000 тухли, бил завършен през 1461 години Филиппо отдал почти целия си живот на този проект. Куполът на Санта Мария Делфьор е един от най-импозантните света. По време на строежа, вместо само да дава нареждания, той всеки ден по няколко пъти изкачвал 436 стъпала на катедралата, за да носи храна и вода на работниците. Изграждането на купола го научило, че за всяко нещо в живота има определена равновесна точка и той винаги се стремял да открие. Така, например, забелязал, че до тогава художниците рисували картините си по такъв начин, че образите в тях изглеждали статични и подредени на една плоскост. Използвайки познанията си по геометрия и оптика, Филиппо разработил система за поставяне на образите в правилна перспектива от гледна точка на зрителя, така че той да се почувства като част от композицията и близките обекти да изглеждат по-големи, а далечните по-малки. Неговата техника останала да служи като образец за всички следващи художници през вековете. Пиеси до днес на кулата на граничната станция Дейгуан от Великата китайска стена стои една тухла. Станцията била завършена през 1372 години и тухлата е там от тогава. Никой не посмял да премести. Защото тя е ценен символ. Архитектът, който отговарял за строежа, държал да направи точни изчисления, за да не бъдат изразходвани излишни средства. Той бил толкова прецизен, че от целият поръчен строителен материал останала тази единствена тухла, която стои, за да напомня на поколенията да не разхищават. Пиес 2 Има една ден притча, която напомня за стотиците умалени модели, които Филипо Барунелески направил, преди да се заеме със на купола. Притчата разказва за някакъв богат търговец, който наел калиграф, за да му нарисува калиграма. Богаташът платил прескапо и зачакал да получи обещаното. Минали седмици и месеци, а от калиграфа нямало унивест ни кост. Ядосаният търговец най-сетно отишъл при него, за да си поиска картината. Майсторът го помолил да изчака. Взел едно платно и за няколко минути слеки движения на чечицата нарисувал най-красивата калиграфия. Възмутен, търговецът рекал, «Значи за нещо, което ти отнее два няколко минути, си ме карал да чакам месеци», тогава калиграфът мълчаливо станал, Взел една папка и показал на богата шестотиците платна, на които се бил упражнявал, за да направи точно тази калиграфия 6-8. Пътят на откриването не се състои в това да откриваш нови земи, а да гледаш на света с нови очи. Марсел Пруст Всичко на този свят е въпрос на гледна точка. За да си щастлив, трябва просто да погледнеш нещата отъгъла, под който изглеждат красиви. Силвия Кристъл. Разликата между посредственото и изключителното е практиката. Владимир Хоровиц Постигането на съвършенство отнема време. В противен случай всички щяха да го постигат. Джон Одън Луи Витун Какво носиш? Малкият Луи, който потеглил към Париж. Луи Витун изгубил майка си, когато бил едва 10 годишен, а на 13 решил да потърси късмета си в Париж. Разстоянието било почти 500 километра, а Луин разполагал с пари за карета. Затова събрал нещата си в една вехта чанта и се подготвил за дългия път. Било му тъжно да види, че всичко, което има, се побира в тази чанта. Но пък сложил в нея няколко мечти и потеглил смело напред, поне товарът му бил лек. Пътюм се отбивал в малки грачета, за да изкара по няколя пара, косел ливади и пренасел товари, после си почивал и отново продължавал нататък. През 1837 година, цели три години. След като бил тръгнал от родния си град, Луинай накрая пристигнал в Париж и побързал да си намери работа. Един добър майстор на сандъци на име Мусю Емарешал се смилил над момчето и го взел за свой помощник. По онова време сандъците били търсени за съхранение на шапки и опаковане на багаж. Луи служил на Емарешал, вярно в продължение на 17 години. През 1854 година обаче се оженил за годеницата си Клемен Спарио и, понеже вече бил глава на семейство, се налагало да припечелва по-добре. Затова това още същата година отворил своя работилничка за съндъчета, котии и кожени пътничанти. Луи бил толкова изкусен, че много скоро се прочул като най-добрия майстор в гилдията. 161 години по къснославата на неговите чанти е ненадмината, а компанията Луи Витун реализира годишни печалби от над 9 милиарда евро. Момчето, което някога тръгнало по дългия и неизвестен път само с една чанта на гръб, стигнало наистина далече. Пие с някакъв човек срещнал по пътя си двама странници. Първият почти не можел да върви под бремето, което носел. Вторият крачал с бърза и ведра крачка. Човекът попитал първия от двамата какво носи. Той отговорил, в турбата си съм събрал всичко лошо, което ми се случвало. Нося я навсякъде със себе си и много ми тежи, вторият рекал, аз пък нося спомените за всичко хубаво, което съм преживял. Турбата ми е пълна, но не ми тежи, първият странник не стигнал до никъде. Вторият стигнал далече. По притчата, какво носиш със себе си? Ако носиш себе си добри мисли, те ще изгреят на лицето ти като слънчеви лъчи. Роалд Дал, Матилда Доналд Дънкан Принципът на помпала Как един предприемач открил начин да печели и от новото, и от забравеното старо? Доналд Дънкан се родил в Канзас през 1892 година, баща му умрял, когато Доналд бил още момче и за това се наложило от малък да помага на майка си в издръжката на семейството. Работил какво ли не от разносвач на вестници до градина чистач, докато най-накрая бил нает в една фабрика за детски играчки. Така през 1929 г. съдбата го срещнала с някакъв иммигрант от филипините на име Педро Флорес, който имал идея за играчка, вдъхновено от филипинското традиционно оръжие за лов – бандалур. Педро е наричал Йойо, което на филипински означава «върни се». Скоро след това... Доналд основал своя компания за играчки и започнал производството на новия артикул. В началото нямало никакъв интерес към него, но продажбите потръгнали, когато Педро, Доналд и служителите на компанията, Дънкън започнали да правят демонстрации в магазините и детските площадки и да организират турнири по йойо. Печалбите били много добри, но с времето играчката излязла от мода, компанията стигнала почти до банкрут и Доналд спешно се нуждаел от нов продукт. През 1960 г. Дънкъм пуснала в продажба пластмасовите помпали спинтоп. За разлика от йойото помпалът дори не бил нещо ново, а добре забравено старо, познато още от древността, а предимството на техния помпал било в това, че е кух се въртял побързо. И този път Доналд трябвало да научи децата и родителите им да харесват играчката и подал масштабна кампания за популяризирането, и усилията на всичките му служители били насочени към това да покажат продукта на възможно най-много хора, но компанията така и не успяла да подобри финансовото си положение. Защото цената на пластмасовата играчка била ниска и трябвало да се продадат твърде много бройки, за да се постигне реална печалба. Доналд си блъскал главата ден и нощ как да накара хората да си кукят повече от един помпал, но без успех. Затова си взел един ден почивка и решил да го прекара в парка, за да се отърси от натрупания стрес. Ненадейно, докато се разхождал сред дърветата, му хрумнала гениална маркетингова тактика, която и до днес се използва от много компании. Известна е като премиум инициатива или страстта на колекционера. При нея, ако клиентът закупи няколко бройки от даден продукт и представи за доказателство касовата бележка, печели отстъпка от бъдещи покупки, специална предметна награда или друг продукт, какъвто желае. Доналд не само върнал Дънкън сред най-големите компании за играчки, но също така превърнал пластмасовия помпал в най-масовата играчка на 60-те години. Принципът на помпала гласи, че ние се изстрелваме нагоре именно когато вървим срещу течението. Пречките и съпротивлението не ни спират, а ни дават ласък. Те не са признак за лош късмет. Всъщност късмет добър или лош няма. Във всички езици, независимо един от друг, думите за късмет, съдба и участ означават едно и. Също. Част наклонена черта дял. Турската дума кизмет идва от арабската дума кюесеми, означаваща «Той раздели». Английската дума «фейт» идва от латинската «ф определен», «разделен», «раздаден». Индийската дума бъкт има същото значение. Древногръцката дума «еморе» отново означава «част», както и китайската мин и норвежката е и «пъра». В Древна Гърция, например, хората вярвали, че съдбата на човека се определя от три мойри. Първата – «клото», предяла нишката на живота, втората – «лъхеза», отрезвала произволно дълга част от нея, а третата – «атропа», Записвала това в свитък. Но идеята за отредената ни част означава, че човек няма контрол единствено върху раждането и смъртта. Всичко станало той може да постигне със собствени сили, стига да реши да се бори за него. Спомнете си за така наречения късмет на начинаещия, новакът винаги успява, защото има позитивна нагласа и вярва, че ще спечели. На английски език думата деста означава и, и предопределение. Всеки от нас има определена роля която трябва да изпълни. Ако не постигаме онова, към което се стремим, това означава, че или не сме положили достатъчно усилия, или просто сме се отклонили от призванието си. Ето защо понякога, вместо да виним съдбата за неуспехите си, трябва просто да поспрем и да преосмислим нещата, а не непрекъснато да се впускаме в преследване на иллюзорни цели, които ни карат да се въртим в кръг, подобно на пумпал, движено от инерцията. Съдбата не е въпрос на случайност, а въпрос на избор. Тя не е нещо, което трябва да бъде очаквано, а нещо, което трябва да бъде постигано. Уилям Дженингс Брайан Аз не вярвам в късмета. Късмет равно да оставиш нещата на случая и външния свят. Аз вярвам, че ние трябва да бъдем предвестници на собствената си съдба в действието и изграждането на нашия път и жреби в живота. Вашият живот трябва да бъде създаден от самите вас. Но оставяйте други да направят това вместо вас. Селестин чуа. Том Мунаган. Да отбележиш точка. Възможно ли е едно заведение да не се нуждае от постоянна клиентела? Том Мунаган е роден в Америка през 1937 година, баща му умрял, когато бил 4 годишен, а майка му не могла да се справи с отглеждането на Том и брат му и затова ги поверила на грижите на дом за деца, където двамата израснали. Том се стремял да се учи добре, за да влезе в Университет ти да си осигури по-добро бъдеще. Усилията му са увенчали с успех и бил прият в Мичиганския университет. Докато следвал обаче, му било трудно да заплаща семестриалните си такси и за това се наложило да помисли за някакъв страничен доход. От друга страна, изпитите му по архитектура били толкова тежки, че понякога дори не му оставало време да излезе да хапне навън и именно така забелязал, че в кампуса на университета няма нито едно заведение, което да предлага доставка на храна. Тази идея не му давала мира и на четвъртата година отследването си, когато той и брат му успели да спестят около 500 долара, двамата купили една малка пицерия на име Доминикс, която се намирала в близост до университета. Почти никаква клиентела и точно по тази причина се продавала срещу такава малка сума. Това не смутило Том, защото той имал съвсем различна концепция за заведението и не се интересувал от броя на постоянните му клиенти. Така през 1960 година Том Мунаган основал първата пицария, предлагаща доставки по домовете. Понеже предишният собственик не позволил да се използва старото име, Том го променил на Доминус доминос». Идеята за пицата, която пристигал дома, започнала да става все по-популярна и през 1965 година Том вече притежавал три пицарии. Това е и причината логото на Доминус да съдържа три точки. Замисълът на Том бил да включва в него по една точка за всяко ново открито заведение от веригата. Това обаче се оказало невъзможно, защото логото просто нямало как да побере толкова много точки. Днес... Със своите над 10 000 заведения, Домино е най-голямата верига пицарии в света. Пиес през 1956 г. по времето, когато Том все още сам разнасял доставките, той бил повикан на адрес в кампуса на университета. Още щом на вратата се показала получателката на поръчената пица, Марджери Зайбах, Том разбрал, че тази случайна среща ще прообърне живота му. През следващите няколко дни той на няколко пъти изпращал безплатни доставки от заведението, после поканял да излязат, а след третата им среща двамата вече били сгодени. Можеш да отбележиш точка само когато топката е от теб, Катрин Каултър. Робърт Уинши Пудрав Втори шанс за първо впечатление Защо директорът на една компания уволнил целия си персонал? По случайност Робърт Уинши по -дръв израснал в същия град, където през 1886 г. Кока-Кола била създадена от Джон Пенбъртън. Преподавател в неделното училище му бил Ейза Кандлер, който придобил пълния пакет акции на Кока-Кола през 1888 година и пак по случайност Робърт завършил университета Емори, който бил създаден с дарение от Ейза Кандлер. След дипломирането си Робърт Удръв започнал работа във фирма за производство на тръби и строителни материали и основното му задължение било да пренася ден след ден турби, пълни с пясък. Но Робърт вършел работата си с желание, защото съзнавал, че тя е помалко важна от тази на главния менеджер и от качеството и зависал просперитета на фирмата. И понеже изпълнявал съвестно задълженията си, скоро той започнал да се изкачва в иерархията на компанията, издигайки се до менеджер. През 1919 година Ейза Кандлер прехвърлил на своите синове 99% от акциите си в Кока-Кола, но те предпочели да ги препродадат и техен купувач се оказал бащата на Робърт. През 1923 г. той помолил сина си да стане изпълнителен директор на компанията Кока-Кола и Робърт Приел. Първото нещо, което младият директор направил, било да отиде и да огледа всяка от фабриките, където напитката се произвеждала и да се запознае подробно с работата на персонала. По онова време, Кока-Кола все още не била особено популярна. Робърт забелязал, че производствените цехове са мръсни и зле поддържани, а търговските агенти не се отнасили с нужното уважение към дистрибуторите и клиентите. На петия ден от постъпването си той предприял следната стъпка, уволнил абсолютно целия персонал на Кока-Кола и същевременно обявил, че всеки желаещ може да поступи на работа отново, но с условието да бъде служител в пълния смисъл на думата, т.е. човек, който ще служи на клиентите и ще поставя техните интереси на първо място. Посланието било ясно разбрано и само с един ход Робърт променил начина на мислене на целия си персонал. Под неговото ръководство оборотът на «Кока-Кола» нараснал от 31 милиона долара на почти 8 милиарда годишно. Напитката започнала да се продава по целия свят и се превърнала в символ на американската култура. Робърт Одръв бил начало на компанията в продължение на 61 години, което му отрежда място на най-дългослужилия изпълнителен директор света. Нямаш втори шанс за първо впечатление – Уил Роджерс. Клиентът не запомня цената, запомня отношението – Лорен Фридман. Отношението е дребно нещо. Което прави голямата разлика. Уинстън Чърчил. Ако осъществиш продажба, ще имаш колкото да преживяваш. Ако осигуриш добро обслужване, ще постигнеш богатство. Джим Рон. Неработодателят плаща заплатите. Клиентът плаща заплатите. Хенри Форд. Човек, който не е засмяни ведър, не трябва да отваря магазин Китайска поговорка. Правете това, което правите, толкова добре. Че всички да искат да го видят пак и да доведат приятел със себе си Уолт Дисни. Джон, Андрю и Уоррен. Тримата и ябълката. Трудно ли се става милиардер? Всеки е чувал историята за това, как най-богатият човек в историята Рокфелер спечелил първите си 5 долара като купил една ябълка с единствените си 5 цента, излъскала с ръкава на окъсаната си риза и я продал за 20 цента. С тях купил още 2 ябълки. Продал ги за 40 цента, след това взел още 4 ябълки и така нататък, и така нататък. И макар това да е мит, по-малко известен е фактът, че ябълката всъщност е алегория на труда. Ето и истинските истории на трима легендарни магнати, които в някаква степен иллюстрират тази идея. Джон Рокфелер се родил в Америка през 1839 година и бил второто от общо 6 деца на дървър. Който в последствие станал пътуващ търговец и шарлатанин, занимаващ се с продажба на еликсири за младост, любов, здраве и всичко останало. На практика, бащата бил изоставил семейството си и майката се грижала сама за децата. Като най-голям син Джони помагал в домакинската работа и макар да не търгувал с митичните ябълки, той продавал пуйки, картофи, царевица и всичко друго, което отглеждал с двете си ръце. Впоследствие станал счетоводител в търговската компания Хаити Татъл, а четири години по-късно заедно със свой приятел, с когото събрали общо 4000 долара с спестявания и заеми, основал компания за хранителни стоки. По онова време се търсел по заместител на китовата мас, използвана в домакинствата за осветление, и затова през 1863 година двамата построили рафинерия за керосин. Оттам насетне, с повишеното търсене на нефт, Рокфелер започнал. Да изкупува ефтино земи, да строи тръбопроводи, осигурявайки си по ниска цена на продавания от него петрол, да изкупува конкурентни нефтени компании, които фалирали поради това, че подбивал цените им и така, докато се здобил с фактически монопол в петролната индустрия. Рокфелер остава в историята като най-състоятелният човек в света с богатство от почти 900 милиона долара към 1937 година, които днес се равняват на около 300 милиарда долара. По религиозни причини той раздал за благотворителност по-голямата част от състоянието си. Андрю Карнеги бил родом от Шотландия и предците му били бедни такачи. През 1848 година гладът принудил семейството му да потърси по добри условия за живот в Америка. Установили се в Пиксбърг, Пенсилвания. 13-годишният Андрю започнал да работи като момче за всичко в текстилна фабрика и възнаграждението му било от 1 долар на седмица. След две години си намерил по високо платена работа в една телеграфна компания и печелял вече по 4 долара седмично а заради усърдието си една година по-късно бил повишен в оператор на Телеграф. Компанията осигурявала на служителите си безплатни билети за театрални постановки и достъп до библиотека и Андро използвал всяка минутка свободно време, за да чете и ходи на театър. След три години си намерил още по-добре платена работа, с един долар повече, като телеграфен оператор на Пенсилванската железопътна компания. След още две години получил повишение и още един долар повече, като отговорник на една от гарите. Така се запознал с директора на компанията Томас Скот, който се впечатлил от неговото трудолюбие, скромност и начетеност. През 1855 година Скот помогнал на Андрю да получи заем от 500 долара и го научил как да инвестира в акции, за да удвои сумата. Десет години по-късно Андрю вече имал достатъчно спастявания, за да основе металургична компания, и използвал приятелството си с Кот, за да стане доставчик на релси за пенсилванската железопътна компания. Сетна се насочил към производството на стомана, която била значително по-качествена от желязото, и чието производство било улеснено благодарение на открития по нова време бесемеров процес. Компанията Карнеги Стил доставяла не само релси за железниците, но и стоманени гради за новостроящите се. Небостъргачи тя станала най-голямата корпорация в Америка и донесла на стоманения магнат състояние, възлизащо на над 5 милиарда долара. Андрю Карнеги дълбоко вярвал, че парите не носят щастие, поради което човек не трябва да ги превръща в самоцел, и бил убеден, че богатите имат моралното задължение да подпомагат обществото. За това раздъл 90% от цялото си състояние, над 4 милиарда долара, за създаването на близо 3000 библиотеки по целия свят и още хиляди други културни и образователни институции и университети. А сега нека сравним биографиите на тези двама легендарни бизнесмени от миналото с тази на един от съвременните първенци в списъка на Сп Форбс, Уорън Бъфет. Той е роден в Съединените щати през 1930 година. Макар семейството му да не било бедно, той от малък бил научен да се труди. Като ученик продавал списания, дъвки и други лакомства от врата на врата, а след това работил като вестникарче. По-късно заедно с него в приятел купили използвана машина за пинбол за 25 долара, която била сложена в един бръснарски салон. Няколко месеца по-късно вече били собственици на три такива машини и след една година продали целият бизнес срещу сумата от 1200 долара. Когато бил на 10... Уорън отишъл със семейството си на екскурзия в Нью-Йорк и помолил да го заведат да види стоковата борса на Уолл-стрит. На 11 годишна възраст момчето купило първите си няколко акции от борсата, а на 15 притежавал 40-та краземя, в която вложил спестяванията си. Когато завършил училище, активите му вече възлизали на 90 000 долара. Въпреки очевидната му способност да прави цяло състояние само от няколко долара, Бъфет не бил прият в Харварския университет и затова това се записал в Колумбийския. Там негов преподавател бил Бенджамин Греем именит економист, който бил въвел така наречения марш на безопасност при инвестирането. След дипломирането си Бъфет, който се възхищавал от професора си, му предложил да работи за него без заплащане, но Греем отказал. Известно време, Бъфет бил лектор в Небраския университет в Омаха, докато накрая Греем се съгласил да го вземе в своята брокерска къща. През 1957 година, Бъфет притежавал пълния пакет акции на три печеливши компании, а през 1962 години вече бил милионер. По това време той изкупил акциите на текстилната. Компания Бъркшер Хаталей, която в последствие преориентирала дейността си в застрахователни и финансови услуги. И благодарение на този ход през 1990 година оглавил листата на милиардерите. Независимо от това, Бъфът запазил скромния си начин на живот, 83% от състоянието му ще бъде раздадено за благотворителност, а трите му деца ще наследят съвсем малка част от него, за което той изтъква следния аргумент. Децата ми трябва да имат толкова, колкото да знаят, че могат да постигнат всичко, но не толкова, че да не правят нищо. Много от младите хора, които искат да се занимават с бизнес, не започват от там, откъдето наистина могат да научат много. Те искат да планират, да работят на бюро, да получават повече пари, но никой не може да бъде добър бизнесмен, без да познава всеки детайл, а това значи да започнеш като товарач, касиер, шофьор, опаковчик и прочие. Доналд Кендъл, бивши изпълнителен директор на Пепсикула. Мартин Бехайм. И все пак тя е кръгла. Как новият свят бил открит заради грешката на един немски картограф? Мартин Бехайм се родил в свободния град Нюрнберг през 1459 години, но семейството му произхождало от Бухемия. Баща му бил виден търговец и Мартин наследил от него занаята. Той търгувал с вино и подправки от Индия и Китай и му се налагало да пътува толкова често, че станал прочут му реплавател. Познавал се с Христофор Колумб и Фернандо Магелан, които също като него били изтъкнати пътешественици. Понеже по онова време моряците се ориентирали по звездите и по примитивни карти, Мартино владял математиката, астрономията и картографията, които се превърнали в негова страст. За уменията му се разчуло дори в португалския кралски двор и крал Жоу II го назначил за свой придворен съветник. Тогава все още се спорило дали Земята е плоска или не, и тъй като Мартин сам се бил убедил в правдивостта на едно древно доказателство за това, че тя е кръгла, той се заел да изработи специална карта за краля, с която да се олесни мореплаването в бъдеще. През 1491 години намецът създал първия в света географски глобус, който нарекал Ердейпефъл Нем земна ябълка. Макар това да била най-съвършената карта по онова време, тя отразявала познанието за света от преди откриването на новия свят и освен това съдържала някои математически грешки. Като например това, че Япония изглеждала много близко до Китай. Същата година Колумб се отбил при Мартин, за да разгледа глобуса, за който вече се било разчуло, и като видял колко малко изглежда разстоянието от Канараските острови до Япония, решил да тръгне на пътешествие, за да открие морски път на запад до Индия. Именно това било причина Колумб, без да иска да открие Америка, вместо да достигне Индия, поради което нарекал местното население – индианци. Няколко години по-късно Магелън също отишъл да зърне глобо с очите си. Впечатлен от видяното, през 1519 година той се отправил на път с амбицията да стане първият човек, обиколил земята с кораб, доказвайки по този начин, че е кръгла. Мореплавателят загинал по време на плаването си, но за постижението си било достоен посмъртно от испанския крал с почетен знак, на който пишело: «Праймас, серсън дедиста, ти пръв ме обиколи». Така глобусът, създаден от талантливия Мартин Бехайм, сложил началото на великите географски открития и прооткриването на света такъв, какъвто го познаваме днес малък и кръгъл. В момента РДПФЛ се намира в технически университет във Виена. Малките неща могат да доведат до големи промени. Малкълн Гладуел. Светът е малък. Както се казва, ако една пеперуда разпери крилца в Токио, тя ще повлияе на климата в Испания. Филип Котлар. Преди стотици години картографите рисували в четирите краища на всяка карта по един дракон. Това означавало, че пътешествениците могат да навлязат в неразчертаните територии на свой риск. Някой от тях приемали знака със страх и никога не се осмелявали да тръгнат към нови светове. За други драконът бил символ на нова възможност, приключение, което ги очаква. Всеки от нас има мисловна карта в главата си и също като при старите карти в краищата и има по един дракон, символизираш нещата, от които се страхуваме нашите собствени граници, които се боим да прекрачим. Понякога нашите собствени дракони са обосновани. Но друг път те ни спират да открием нещо ново – Роджер Вонека. Норман Борлук. Ефектът на пеперудата Как един биолог победил световния глад? Родината на Норман Борлуак, 1914-2009, била Америка. Семейството му било бедно и се изхрамвало чрез фермерство. Още от седем годишен норман, помагал на баща си в грижите за реколтата и добитъка и за това по-късно се записал да следва горско стопанство и фитопатология. През 1944 година фундацията Рокфеллер спонсорирала проект за насърчаване на економическото развитие на Мексико. Като част от програмата трябвало да се сформира научен екип, който да разработи пшенични кръстоски, устойчиви на разпространената в Мексико стъблена ръжда, която унищожавала реколтите. Норман бил поканен да участва в проекта от свой бивш студент. Така още същата година той заминал в една непозната за него страна, където се сблъскал с връждебността на местните фермери, а финансирането често не стигало за провеждането на необходимите опити. Създаването на пшенична кръстоска с повишен добив, резистентна на болести и неблагоприятни атмосферни условия, отнело на Норман десетилетие и половина. Година след година той трябвало да селектира семена от всяка реколта, после да ги кръстоса и да ги посея отново и след това да повтори същото, докато постигне търсения резултат. Благодарение на работата му през 1962 година Мексико за първи път преодоляло зърнения си дефицит и економиката се стабилизирала. Две години по късно Индия и Пакистан поискали да внесат сортовете пшеница, създадени от Норман тъй като по това време е имало остър недостиг на храна в региона. През 1968 година и двете държави вече можели да изнасят зърно. Така никому неизвестният до тогава Норман Бурлаук, който дълги години работил почти в анонимност, предотвратил очаквания през 80-те години на миналия век световен глад заради бързо растящия брой на населението. Когато през 1970 година Норман научил, че удостоен с Нобелова награда за мир, той помислил, че това е шега. Пиес през 1969 година метеорологът Едуард Лоренц открил, че нещо толкова дребно като трепването на крилцата на Пеперуда може да окаже огромно въздействие, например променяйки траекторията на приближаващо се торнадо. Този математически модел, известен като «ефект на Пеперудата 74 има приложения и извън метеорологията в така наречената теория на хаоса от чието позиции може да се разглеждат всякакви нелинейни динамични. Системи, като например социалните организации, цикличностите в развитието, движението на пазарите, биологичните популации и тъна. В по-широк смисъл, ефектът на пеперудата е станал нарицателен за това, че всичко, което правим има значение, колкото и незначително наглед да е то. Който твърди, че малките неща няма значение, Никога не е виждал как една единствена клечка кибрид запалва горски пожар. Ботъплин. Тони и Еморин Уилър. Всичко започнало на една пейка. Кратка история на едно неподозирано дълго пътешествие. През октомври 1970 г. 20-годишната Еморин пристигнала от Белфаст в Лондон, за да си потърси работа и нов живот. След като се настанила в един хостел и кандидатствала по няколко обяви. Еморин отишла да види Биг Бен за първи път в живота си, а след това седнала в близкия парк да почете. Малко по-късно, дали защото пейката била единствената слънчева наоколо, или защото Еморин била много красива, млад мъж седнал до нея и също започнал да чете. Еморин видяла това с крайчеца на окото си, но не се обърнала към новодошлия, защото ни най-малко не е било до разговори с непознати. След известно време мъжът се позакашлял и Еморин си казала. Знаеш си! Хубаво място за четене! Отбелязал той. Тогава момичето наохотно вдигнало очи от книгата с намерението да отпади на трапника, но станало смаяно, когато погледът и срещнал неговите необикновено зелени очи. Приятно ми е, Тони! Това било любов от пръв поглед. Емори и Тони отишли заедно на кино още същата вечер, а след година се оженили. Общите им спестявания възлизали точно на 1400 долара и те си обещали замедения медения си месец да отидат на околосветско пътешествие или поточно, докъдето ни стигнат парите, защото смятали, че никога повече няма да могат да пътуват на далечни разстояния, щом започнат постоянна работа и им се родят деца. Двамата си купили стар автомобил за 160 долара и потеглили, окрилени от мечтата да видят Индия. Пресметнали че могат да харчат най-много по 6 долара на ден. По пътя продали автомобила си, вървели много километри пеша, ядали веднъж на ден и спели под открито небе, в палатка или в някой много ефтин хостел. А когато веднъж останали без нито един цент, дори дарили кръв срещу малка сума. След Индия посетили Индонезия. Малайзия, Тайланд и оттам се добрали някак до Австралия. Това била крайната точка на пътуването им, откъдето смятали да се приберат в Лондон, след като съберат пари за билети. Планът бил да си намерят работа за месец-два, но всичко се променило, когато разни хора, които срещали тук или там, започнали да ги разпитват надълго и на широко за това, как са успели да осъществят своето мечтано пътешествие, какви забележителности са видели и пара. Тогава Емори и Тони решили да напишат пътепис. Ръкописът, състоящ се от 94 страници, бил завършен след две седмици и се продавал на дребно за 2 долара. Само за един месец младоженците разпродали 8500 копия. Спечеленото било повече от достатъчно за самолетни билети до Англия и те се върнали там, изпълнени с невероятни спомени. И бизнес концепция. Емори и Нитонио съзнали, че по света има много читатели, които биха искали да научат повече за малко посещавани места като Пакистан, Иран, Лаос, Виетнам и Дъра, тъй като повечето пътеводители описвали само добре познатите дестинации. Само след няколко месеца двамата се впуснали в ново приключение до Азия, този път с мотор. Вторият пътепис се продал в 150 000 копия, а днес компанията Lonely Planet, самотна планета, 7.5 е най-големият издател в света на туристически справочници, Донесъл на създателите си над 180 милиона долара. И най-дългото пътешествие започва с една единствена крачка. Лаода, добрият пътешественик няма определени планове, и целта му не е да пристигне някъде. Дао Де Дзин, Лауда. Луи Себастиан Ленорман Ела на Ръба. Как номерът на един тайландския крубът вдъхновил откриването на парашута. Луи Себастиан Ленорман се родил в Монпелие, Франция. През 1757 година баща му бил часовник и Луи, който и без това се увличал от механика и изобратения, лесно осваил за наята. Веднъж, докато бил малък, в родния му град дошъл пътуващ цирк и Луи много се впечатлил от номера на тайландския кробът, който вървял по въже, балансирайки с чедърчета. Няколко години по-късно, в момпели е избухнал пожар и мнозина пострадали. Това накарало Луи да се посвети на изобретяването на съоръжение, с което хората биха могли да се спасят, скачайки безопасно от прозореца на висока горяща сграда. Той си спомнил за цирковия номерс. Чадърчетата и през следващите години е работил над различни модели на своето изобретение, което нарекал парашут. Луи съм измислил тази дума от гръцката представка пара, означаваща против и френското съществително шут падане. През 1783 година той завършил своя прототип папарашут с дървена рамка, подобен на голям чадър, и на 26 декември същата година се приготвил да направи публична демонстрация, скачайки от обсерваторията в Момпелие една от най-високите сгради в града по това време. Събрала се голяма тълпа, и всички чакали са за тайн дъх. Луи не знаел какъв ще е изходът от експеримента, но не се оплашил нито за миг. Събрал сили. Съсредоточил се и скочил. Приземил се успешно и с малоста си спечелил уважението на съгражданите си. До края на живота си той останал отдаден на науката. Основал няколко журнала, посветени на механиката и машините, и съставил технически речник, състоящ се от 28 тома. Луи Себастьян Ленорман се смята за един от основоположниците на приложните науки. Върви до ръба на скалата и скочи. Направи си крила по пътя надолу, Рейбред Бъри. За да успеем, трябва да скачаме толкова бързо към възможностите, колкото и към заключенията. Бенджамин Франклин Съмнението убива повече мечти и желания, отколкото провалът някога ще може. Сузи Касъм Страхът и безпокойството са предварително платена лихва за нещо, което може никога да не се случи. Цитат от неизвестен автор на ръба, сказа той Страх ни е, отвърнаха те. на ръба, сказа той. Те дойдоха. Той ги бутна. И те полетяха. Кристофър Лук. Братя Монголфие. Издигането. Знаехте ли, че първите изпитатели на летателя на са били Овца, Петел и Патица? През 1782 година. Франция се опитвала да превземе Гибралтар, но крепостта се оказала непристъпна. По това време, Пиер Монголфие, производител на хартия от френския град Аноне, тък му се готвил да предаде успешния си бизнес на един от синовете си. Пьер и съпругата Муана имали общо 16 деца. Бащата бил сигурен, че не може да повери фабриката на Жозеф Мишел, който се увличал от наука и бил твърде срамежлив в глъбени разсеян за да може да движи семейния бизнес. Жакетиен, друг от петимата му синове, бил пресметлив и практичен и Пьер заключил, че именно. Той трябва да поеме фабриката. Жозеф не се обидил от решението на баща си, защото в този момент мислите му били изцяло заети от идеята да създаде някакво средство, с помощта на което френската армия да може да преодолее стените на гибралтарското укрепление нещо, което да повдигне войниците във въздуха и да ги прехвърли от татък стената. Докато разсъждавал над този проблем, Жозес изпомнил как преди време бил видял майка му да слага пране да съхне над камината и как от топлия въздух една от резита си издула и се повдигнала нагоре. Младият учен започнал да прави експерименти, погрешно смятайки, че огънят произвежда неизвестен вид газ, който има способността да повдига предметите. Жозеф скувал нещо като котия от дървени летвички и парчета плат, но този прототип бързо се разбил и затова решил да се обърне за помощ към брат си Жакетия, който имал познания по архитектура. Двамата конструирали прототип, подобен на глобус, този път само от плат, и го нарекли аеростът. Поставен на огън, балонът се пълнал с горещ въздух и се издигал нагоре. На 4 юни 1783 г. в град Тано братята за първи път направили публична демонстрация на аеростата, който достигнал височина от почти 2000 метра. На 19 септември същата година те прикрепили към балона клетка, в която поставили овца, петел и патица, като целта на експеримента била да се види дали животните ще оцелеят, тъй като до този момент не се знаело дали има въздух за дишане на такава височина. Пред очите на самия Луи 16 в градините на Версайския дворец трите животинки се издигнали на около 460 метра и след това благополучно ги върнали на земята чрез въжетата, с които балунът бил вързан. През октомври братята ушили по-голям балон и този път с него се издигнал самият джакетия на височина от 24 метра, колкото били дълги обезопасителните въжета. На 21 ноември 1783 г. в Париж с още по-голям балон. С диаметър от 50 метра, с голям кръгъл кош и кофа с разпален огън, окачена под самото гърло на съоръжението, били извършен първият свободен полет без обезопасителни въжета от леците ентусиасти Пилатр Радерозие и Маркис Дарланд. Заради постижението им братята Монголфие, които създали първия работещ летателен апарат в света, били удостоени от Луи XVI с благороднически сан. Всеки човек е... Свободен да се издигне толкова високо, колкото може или колкото иска, но висотата, до която достига в мислите си, е тази, до която ще стигне в действителност. Айн Ранд. Бен Зилберман Ако не сега, кога? Кой е създателят на най-популярния уебсайт с картинки? Бен Зилберман е роден в Демойн, Айова, през 1982 година майка му е лекар. Баща му е лекар. Сестрите му са лекари. Той винаги живял с идеята, че един ден ще бъде лекар. Като малък дори хобито му било типично за един бъдещ лекар препарирал насекоми. И така до първата година в университета, когато Бен гледал филма «Пиратите от силиконовата долина», посвятен на Бил Гейтс и Стив Джобс, и му се прискало един ден да прилича поне малко на тях. Намерил си работа в компанията Google. Но по цял ден правил таблици и това го отекчавало. Затова в началото на 2008 година напуснал и решил да започне свой бизнес. Искал да създаде нещо като платформа, където колекционери като него да могат да се свързват и да общуват помежду си. Някаква доста смътна и неясна идея се въртяла в главата му. Бе се обадил на някой от колегите си в Google, които му били обещали помощ. Но в този момент връхлетяла економическата криза и никой от тях не посмял да зареже сигурната си работа, за да се впусне в подобен мъгляв проект. Въпреки разочарованието, Бенс се заел да доизглади концепцията си. Решил, че иска организацията на сайта му да прилича именно на онези котии, в които препарираните пеперутки се съхраняват, забодени с кърфички, и го кръстил «пинтаръст» от английските думи «пин», «карфичка» и «интръст», «интерес». Като всеки желаещ щял да може да поставя снимки в различни категории, например забележителности, мода. Ястия и Пърбен разказал за идеята си на двама свои приятели от детството, Еван Шарп и Посекяра, и те веднага са отзовали. Еван дори успял да го свърже с няколко инвеститори от Силиконовата долина, но те не проявили интерес. Бен вече бил почти отчаян, но тримата решили да направят един последен опит и подготвили презентация на която поканили още няколко инвеститори. На нея Бен казал простичко, ето това е Пинтаръст, ако не го подкрепите сега, ще пропуснете една наистина добра сделка. Ако не сега, кога? Направете го сега. Думите му били чути от един бизнесмен и той финансирал проекта. Пинтаръст стартирал. През 2010 година, като първите 5000 потребители били основно от град Демойн, всичките познати и пациенти на майката на Бен, която разказвала навсякъде за проекта на сина си. Пинтеръст вече има над 70 000, 000 потребители и се оценява на почти 4 милиарда долара. През 2012 година Бен Берман, Човекът, който въпреки трудностите, превърнал хобито си в супер бизнес идея, бил обявен за един от най-богатите предприемачи под 30 годишна възраст. Пиес веднъж едно дете видяло на прозореца пашкулче, от което малка Пеперуда се опитвала да се измъкне. Детето наблюдавало известно време на празните и усилия и накрая решило да й помогне да излезе от пашкула. Сетне не зачакало Пеперудата да полети, но тя така и не могла да разтвори крилете си. Детето не знаело, че тък му борбата и да се освободи правила крилата и по-здрави и само така тя му жела да литне. Понякога именно усилието е необходимо в живота ни. Ако ни бъде позволено да живеем, без да срещаме трудности, ние бихме били ощетени. Тогава не бихме могли да станем толкова силни, колкото сме сега. И никога не бихме могли да полетим. По-притча за пеперудата Пълните усилия са пълен успех. Махатма Ганди Клод Шанан Всичко е толкова просто. Инженерът, който измислил комютрите, теорията на информацията и на юмната мишка. Клод Шанан от Малък проявявал жив интерес към механиката и електрониката и още като ученик успял самичъв да си ради управляема моторна лодка. Любимият му предмет в училище бил математиката, а когато не решавал задачи обичал да жунглира стопчета. Наглед между двете нямало нищо общо, но не и в случая с Клод. В университета той избрал да следва електронно инженерство, а сетне специализирал в Масачузетския технологичен институт, където участвал в разработването на диференциален анализатор, модел на ранен аналогов компютър, работещ чрез релета и прекъсвачи. Задачата на Клод била да изгради система за предаване на информация. Докато седял в кабинета си и мислял над този проблем, той подхвърлял в ръцете си едно топче за жонглиране. Изведнъж му хрумнало че всяка информация може да се сведе до две прости положения – да или не. Топчето или е в ръката, или не, Клод си спомнил, че в един от часовете по математика в университета станало дума за така наречената булева алгебра, при която всеки две променливи могат да се предадат чрез цифрите 1 или нула. В случая с ранните компютри, ако релето е включено, това се равнява на едно, ако е изключено на нула. Тези идеи 21-годишният по това време Клод изложил в диссертацията си символен анализ на релета и прекъсвачи. Младежът, който обичал да жунглира, вероятно изобщо не е допускал тогава какъв ще бъде ефектът от неговия труд, но много скоро след публикуването на дисертацията му той бил обявен за създател на теорията на информацията и днес всеки компютър работи на базата на тази бинарна система. По време на Втората световна война Шанан спомогнал за разбиването на кода на криптираните съобщения на германците, а след войната използвал уменията си по математика и спечелил солидни суми от блекджек и търговия с акции на борсата чрез тенар. Критерии на Кели. Клод Шанан е също така и пионер в сферата на изкуствения интелект. През 1950 г. той създал електронна мишка, наречена тези, която имала само две релета, еквивалента на две мозъчни клетки. Тезей бил пуснат в лабиринт, който обходил един единствен път и след това можел да намери изход от него, от която и да е точка с двете си мозъчни клетки. Можем само да гадаем на какво е способен човешкият мозък. С неговите 100 милиарда мозъчни клетки. Пиес през 1960 година доктор Пол Бахирита преобърнал наопак и съществуващите до тогава догми на неврологията. След като открил, че човешкият мозък притежава така нареченото свойство невропластичност, посредством което мозъкът не спира да се развива през целия живот. А в случай на травма едни клетки могат да заместят други и да постигнат почти пълна функционалност. Доктор Бахирита установил това след като баща му Педро получил изхимичен инсулт и бил наполовина парализиран, изгубвайки частично способността си да говори. Пол се заел да помогне на баща си и всеки ден го карал да прави серия от умствени и физически упражнения, благодарение на което той се възстановил почти напълно и можел да води нормален живот, въпреки мнението на лекарите, че това е невъзможно. Мозъкът на Педро бил тежко вреден, вследствие на инсулта, но значителният напредък, който той постигнал, бил несъмнено доказателство за регенеративните способности на човешкия ум. Свойството невропластичност все още не е изучено напълно, но се знае, че волята за възстановяване играе основна роля при тежки клинични случаи. Подобен ефект се наблюдава и що се отнася до способността на ума за придобиване на знания. При наличието на волево усилие в тази посока мозъкът значително се усъвършенства и обратното, при отсъствието му се наблюдава тенар. Негативна пластичност, при която интелектуалният потенциал отслабва. В този смисъл нещата могат да бъдат представени и с понятията на теорията на информацията. Ние избираме да трупаме знания и да се развиваме да или не, да полагаме усилия и да се борим да или не, да успеем да или не, взимаме от живота единицата или нулата. Или изразено чрез болевата алгебра. Едно имате проблем. Едно разрешавате го. Нула нямате проблем. Едно имате проблем. Нула бездействате. Едно имате проблем. Едно полагате усилия. Едно постигате резултати. Нула не полагате усилия. Нула не постигате резултати. Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля, Махатма Ганди. Най-често хората се отказват от своята сила, мислейки си, че не притежава такава али Уокър. Волята е като мускул, колкото повече използва човек, толкова посилна става. Цитат от неизвестен. Автор Амадео Джанини Тънка червена нишка Как един предприемчив италянец открил банка върху дъска и два варела? Амадео Джанини се родил в Америка през 1870 година баща му, италиански иммигрант, се заселил в Калифорния по време на златната треска, но като не успял да открие златна жила, основал малка ферма в Сан Хосе. Когато Амадео бил на 6 години, баща му бил убит. Няколко години по-късно младата му вдовица се омъжила за Лоренцо скатена. Паструкът на Амадео бил търговец и отмалък го научил на тънкостите на занаята. 13 годишно Момчето напуснал училище и започнало собствен бизнес като пътуващ търговец по околните ферми. По-късно Амадо се за дъщерята на местен банкер и благодарение на своя тъст поел управлението на банката, в която той бил инвеститор. По това време банките обслужвали само най-богатите, бедните нямали достъп до заеми или спестовни влогове. Тъй като броят на иммигрантите все повече растял, намада му хрумнало, че би било добре да се създаде банка която да обслужва тази част от населението. Но като не получил подкрепа от банката, в която работил, той напуснал и през 1904 година основал своя банка в Сан-Франциско, банка Италия, банка в Италии. Две години след това градът бил връхлетян от невиждано по силата си земетресение. Повечето банки в продължение на дни не могли да отворят трезорите си, защото били нагорещени от последвалите пожари. Амадео имал късмет, неговият трезор не бил засегнат. Той го отключил и се оговорил с местен Боклукчия да превози парите с камьона си на сигурно място в покрайнините на града. Веднага след това Амадео отворил своята временна банка за заеми, тъй като почти цялото население на Сан-Франциско се нуждаело отчаяно от средства, за да започне да възстановява домовете си. Импровизираният му офис представлявал една дъска, подпряна на два варела. А наличните пари, струпани в чували, били прикрити под слой буклуци, за да не бъдат откраднати. В замяна на услугата, която буклукчията му направил, Амада обещал да вземе сина му за чирък и да го обучи в банковото дело. В рамките на няколко години всеки един заем, който Амада отдал по време на бедствието, бил върнат до последния цент. Той удържал също така на думата си, която бил дал на буклукчията и направил сина му. Един от най-добрите млади банкери. Междувременно, Банка Италия се превърнала във водеща в региона, най-вече защото опустошителното земетресение научило Амадеон никога да не държи пари, концентрирани на едно място, поради което неговата банка била първата, която разкрила клонове в различни части на Сан-Франциско и съседните градове. През 1928 година той се свързал с Урамонете, собственик на банка в Лос-Анджелис. Предложил му да се обединят, и в резултат на това била създадена Банка в Америка. Следвайки политиката на Амадео за откриване на клонове, тази банка станала първата транснационална финансова институция и към момента е една от най-големите света. Историята на Амадео е любопитна, защото без своя паструк той нямало да разбира от търговия, без тъста си нямало да се заеме с банково дело, без урамонете нямало да има Банка в Америка. Ако буклукчията не бил срещнал банкера сред руините от заметресението, синът му нямало да получи добро образование и кариера и така нататък и така нататък. Според древна китайска легенда, боговете връзват тънка червена нишка около глезените на хора, които са урисани да се срещнат или да си помогнат в даден момент от живота. Нишката понякога се раздалечава или скъсява, но никога не може да се скъса. Каквото е писано, ще стане. Мечтата, за която мечтаеш сам, е мечта. Мечтата, за която мечтаем заедно, е реалност. Джон Лен. Ние не можем да живеем само за себе си. Хиляди нишки ни свързват с ближните ни. И по тези нишки, като дири на съчувствието, действията ни служат като причини и се връщат при нас като следствия. Херман Мелвил. Когато отидем отвъд от удовлетворяването на личните си нужди, ние навлизаме в сферата която Франкъл наричаше «върховния смисъл». Някой наричат това връзка с повисша същност, с Бог, с собствения ни дух, с универсалното съзнание, с любовта, с колективното добро. Но както и е да се нарича, това е един дълбок смисъл и той трансформира живота ни, Алекс Патакос. Невидимите нишки са най-силните връзки. Фридрих Нитше Чарлз Страйт и Отуроведер. Като двете страни на една и съща филика. Историята на две паралелни открития. Чарлз Страйт бил родом от щата Йова. По професия бил механик. Сутрин на път за работа Чарлз имал навика да се отбива в едно. Край пътно кафене и да закусва препечени филийки и яйца с бекон. По това време вече имало електрически тостери, но те нямали таймери. Което налагало Бармана да следи дали хлябът е вече препечен и да го извади ръчно. Но докато обслужвали други клиенти, често се случвало той да се забави и филийките да изгорят. Една сутрин, през 1921 година на Чарлз за пореден път били сервирали прегорели филийки, каквито никак не обичал. Това го подтикнало да потърси решение на този проблем и още същата година, той изобретил автоматичния тостер като добавил към домашния си тостър таймер, свързан с пружина, чрез която филийките скачали, щом станат готови. Чарлз се надявал, че с парите от патента ще може да изплати ипотеката си, но никоя компания не проявила интерес към изобретението му. Или поне не и на този етап. Точно тук съдбите на Чарлз и Ото се преплели. Ото Роведер бил бижутер, но свен това имал и познания по оптика. Веднъж през 1912 година, докато режел хляб, с присъщата си прецизност, тото се запитал дали няма начин хляба да се нарязва на филийки с еднаква дебелина. Тази идея не излизала от ума му и той отделял все повече и повече време да прави чертежи на машина, която да реже хляба автоматично и да пести времето на домакините. Проектът бил готов през 1917 година. За да финансира изработването на машината, Ото Отовзал решение да продаде трите си бижутърски магазина. Прототипът бил завършен още същата година, но забеда изгорял при пожар заедно с чертежите и за това всичко трябвало да започне начало. Няколко години по-късното успял да създаде втори прототип, но нито една пекарна не пожелала да купи машината му, понеже нарязаният хляб твърде бързо изсъхвал, което го правило нежелан за клиентите. Въпреки, че бил на прага на разорението, Ото не се отказал от мечтата си и се заел да търси решение на проблема с бързо изсъхващия нарязан хляб. През 1927 година той създал нова машина, която можела автоматично да нарязва хляба и да го опакова в целуфан, за да се запазва свеж. Две пекарни веднага проявили интерес, а после и още няколко. Скоро предварително нарязаният хляб се превърнал в сензация, поради удобството и пестенето на време. Тъкмо през този период на пазара навлизало изобретението на Чарлз Страйт и споявата на предварително нарязания хляб. Интересът към него нараснал неимоверно много. Но също толкова вярно било и обратното, именно защото на пазара вече имало удобен автоматичен тостер, в който еднаквите по дебелина филийки пасвали идеално, хората все повече и повече купували нарязания хляб на Ото. Изобретенията на Чарлз и Ото били като двете страни на една и съща монета. Едното нещо не можело без другото. Явно онзи пожар, който забавил проекта на Ото, е бил част от някакъв съвършен план на съдбата, за да могат двете изобретения да съвпаднат по време. Те съвпаднали също и по място, защото и Ото и Чарл се родили в Айова, откъдето тръгнали препечените на тостер филики, за да станат популярни по цял свят. Усилията на двамата изобретатели били богато възнаградени и макар всеки от тях да е изиграл огромна роля в живота на другия, те никога не са срещнали. Хората на нашата планета не са подредени в редица. Вгледай се внимателно. Същност, всеки е част от някаква верига и е хванал някого за ръка, така че се образува затворен кръг. Каквото и да дадеш на човека до теб, то рано или късно ще се върне при теб, Хорас Джексон Браун. Рид Хофман. Ние сме свързани. Как един американец пропуснал да направи първата социална мрежа? Когато през 1990 г. Рид Хофман се дипломирал Стамфурския университет със специалност когнитивни науки, пред него изникнал тежкият въпрос: А сега на къде? За известно време Рид се посветил на академична работа, защото вярвал, че така може да повлияе за доброто на обществото. Но редакторите отхвърляли публикациите му и освен това скоро осъзнал, че писането на книги не е начинът да осъществи желанието си. Търсейки професионалния си път, през 1996 г. Рит изпратил писмо до компанията Apple, с което молял да му позволят да стажува при тях през лятото без заплащане. По време на стажа си там, съзирайки възможностите за бързи комуникации, които интернет предоставил, на рит му хрумнала идеята да направи социална мрежа е със където хора с сходни интереси могат да се запознават и да общуват помежду си, или ако живеят наблизо, да се оговарят да поиграят, например, голф. За съжаление, времето на социалните мрежи все още не било дошло. Рит бил изпреварил събитията, проектът му се провалил и отново трябвало да помисли за нова посокав. живота си. После случайно научил от приятел на негов приятел, че компанията PayPal набира служители, кандидатствал и бил прият в отдел, който отговарял за онлайн-разплащанията. Рито станал на тази позиция до 2002 година, когато компанията била закупена от Евао и той напуснал, озовавайки се за пореден път на кръстопът. Чувствал се по същия начин като преди 12 години, когато завършил университета. Един ден, докато седяли се чудал с какво да се заеме, Рит се замислил за всичко случило се до момента, за провалилата се социална мрежа, за предишната си работа, за начина, по който научил за нея, и за това колко полезна може да бъде една онлайн платформа, където хора с сходни професионални интереси могат да обменят опит, идеи и контакти. Така през 2002 година той основал сайта Enkledon, който му донесал близо 5 милиарда долара печалба. Днес Рид Хофман е един от изтъкнатите бизнес-ангели и често казва, че човек никога не може да знае дали е на верен път, независимо на кой етап от живота си се намира, но не бива да се плаши от провалите, а да бъде активен, ако трябва, за кратко дори да работи без заплащане в някоя компания, за да прецени какво всъщност иска да прави. И да изгражда около себе си възможно най-широк социален кръг, защото успехът проистича именно от взаимодействието с другите хора. Представете си, че всички сме свързани с гигантско въже, помагайки си един на друг, компенсирайки индивидуалните слабости на всеки, използвайки способностите си в пълна степен. Тогава ние ще бъдем непобедима сила, Ерик Уайхенмайер. Всеки човек в живота ни се появява в него точно тогава, когато повече от всичко се нуждаем от урока, който той носи със себе си. Робин Шарма. Много е вероятно някой, когато познавате, да познава някой друг, който може да ви помогне. Рид Хофман. Хилади, Уил Йок. Тайната е пред очите ви. Историите на трима забележителни мъже, обвързани от една голяма тайна. Наполеон Хилади се родил през 1883 г. в планинско сълце в щата Вирджиния. Семейството му било много бедно, а майка му мряла, когато бил само на 9 години. Наполеон отказвал да се учи добре и растял непокорен и вироглав. Всичко това се променило, когато баща му се оженил повторно и неговата мащеха се заела с образованието и възпитанието на момчето. Тя била тази, която му вдъхнала любов към литературата и писането, за което хилади щял да и бъда благодарен до края на живота си, и именно така научила един от най-важните житейски принципи – всяко неблагополучие носи в себе си за родиша на големия успех. Още 15 годишен Наполеон започнал да пише кратки очерци и разкази, посветени на планината, за един местен вестник. С припечеленото той успял да се запише да следва право, но парите все пак не стигали и за това се принудил да се откаже от следването си. Вместо това си намерил работа като репортер в някакво списание и първата задача, която му възложили, била да интервюира Андрю Карнеги, по това време най-богатия човек в Америка. Хилади бил едновременно притеснен и развълнуван от предстоящата среща, без да подозира, че тя щеяла да прообърне живота му. Преди началото на интервюто Карнеги разпитал Хилади за живота му, научил за бедния му происход и се съжалял над момчето. Темата на статията, която журналистът трябвало да напише, била тайната на успеха. Карнеги му казал, че за успеха няма тайна. Формулата е пред очите на всички и всеки може да постигне всичко, което пожелае. Хилади го погледнал с недоумение, а мъдрият шотландец пояснил, предлагам ти да ти дам препоръка, която ще ти позволи да интервюираш други успели хора, мой познати. Сред които Рузвелт, Едисън и Рокфелер Познанието за успеха изисква време и ако си готов да се отдадеш на това с всичките си сили, ти ще достигнеш до истината, за която ти загатвам, и след 20 години ще бъдеш богат и успял като мен, Наполеон приял предложението на Карнеги. Той посветил 20 години от живота си на това да интервюира 500 от най-проуспелите американски магнати, преминал през множество лични разочарования и на успехи, преживял по-големи и по-малки радости, а крайният резултат от всичко това била книгата му «Мисли и забогатявай». И точно както Карнеги му бил казал преди толкова време, Наполеон Хилади вече сам бил открил, че стига човек да се посвети на нещо с цялото си сърце, той може да постигне каквото пожелае. Книгата му се превърнала в Беселър, донесла му хонорари от над 1 милион долара и е една от седемте най-продавани бизнес-книги на всички времена. Смята се, че мотивиращата ти сила е толкова голяма, че именно тя е помогнала на американците да преодолеят голямата финансова криза от 30-те години на 20-ти и да се превърнат във водеща економическа сила. Същата тази финансова криза, наред с книгата Мисли и забогатявай, променила за винаги живота на още един забележителен мъж Уилям Клемент Стоун. Уилям се родил в Чикаго през 1902 година, но бил едва на три години, когато баща му умрял. Майка му била преследвана от бирници, понеже бащата бил затънал в дългове и в крайна сметка почти цялото имущество на семейството било разпродадено. За да не в тежест на майка си, която по професия била застрахователен брокер, още шестгодишен Уилям започнал да разнася вестници от врата на врата. Другите вестникарчета обаче се борели за територия и често биели дребничкия Уил, който не го успявал да продаде вестниците си. Въпреки това момчето не се предало, а решило да смени тактиката си. Хрумало му, че вместо да продава вестници по улиците, би могло да ги предлага в ресторантите. Тъй като до този момент никой не бил правил подобно нещо, на много от собствениците на заведения това не им харесвало и прогонвали момчето. Изключение направил само съдържателят на един голям ресторант, който се съжалил над мълчогана заради добродушния му характер и приятни обноски и му позволил да продава вестниците си. При него След седем години опорит труд Уилям станал горд собственик на малка улична будка за вестници. Но той притежавал и нещо още поценно – опит, решителност и вяра в собствените сили. През 1918 година двамата с майка му се преместили да живеят в Детройт. Тя продължила да работи като застрахователен брокер и предложила на сина си да опита късмета си в това поприще. Благодарение на натрупания си опит Уилям успявал да продава понад 100 застрахователни полици на ден. Това му вдъхнало увереност и още на следващата година той основал своя собствена застрахователна компания. В началото младежът постигнал известен успех, но финансовата криза от 30-те години го довела почти до банкрут. Именно тогава Уилям чул за книгата на Наполеон Хилади и за вдъхновението, което тя носела. Купил си я, прочел я, а след това купил по едно копие за всеки свой служител. Резултатът не закъснял само за няколко години. Камбайн Тиншура с кампания реализирала печалби, възлизащи на над 1 милиард долара. През 1952 година Уилям случайно срещнал хиладина на лекция в Чикаго. Той споделил колко много му се възхищава и му разказал как книгата, мисли и забогатява и му била помогнала на времето. В този ден двамата решили, че трябва да започнат съвместна работа и да разпространят идеите си сред още повече хора. През 1960 година излязла първата им обща книга, озаглавена «Успех чрез позитивно мислене», която от своя страна щяла да се окаже съдбовна за още един бележит американец на име Ог. Огъстин Ог Емандино се родил в малко градче в щата Масачузец, през 1923 г. рано загубил майка си, от малък бил принуден да работи в хартия на фабрика и не успял да завърши образованието си. По време на Втората световна война постъпил като пилот във военно-въздушните сили и след бомбардировките, в които участвал, изпаднал в тежка депресия, която давал в алкохол. Ог винаги бил искал да стане писател, но след като няколко негови статии били отхвърлени от десетки редакции на списания, се отказал и си намерил работа като застрахователен брокер. Той обикалял от врага на врата, обаждал се на безброй потенциални клиенти, но дълго време не могъл да продаде дори една полица. Едва му спявал да плаща сметките си, депресията му се засилила и вече обмислял самоубийство. Един студен ноемврийски ден. През 1958 година Окс се запътил към заложна къща, откъдето искал да си купи пистолет, за да се застреля с него. За щастие, наличните пистолети стрували повече, отколкото предполагал, и затова тръгнал към вкъщи, за да вземе още пари. По пътя си мислил за живота смисъла човек да продължи и пара. В този момент минал по край една обществена библиотека и решил да влезе и да се стопли вътре. Докато разглеждал рафтовете, забелязал една книга, която била озаглавена «Успех чрез позитивно мислене». Взел я и погледнала нотацията на гърба, която разказвала как единият от авторите, Уилям Стоун, се бил издигнал от бедно весникарче до собственик на една от най-големите застрахователни компании в Америка. Ок се заинтригувал най-вече заради собствения си провал с предлаганите от него застрахователни полици и взел книгата, за да прочете. От този ден той престанал да мисли за самоубийство. Вдъхновен от наученото, решил да поеме живота си в ръце и да осъществи мечтата си да стане писател. Няколко години по-късно била публикувана първата му книга, най-великият търговец на света. Изглежда, че тайната на успеха, разкрита от Карниги на Хилади и от Хиладина на стоун, която е от страниците на заетата от библиотеката книга, действително работела, защото най-великият търговец на света за кратко време се превърнала в Беселър и му донесла огромни хонорари. Той си спечелил световна известност и бил канен да изнася мотивационни лекции в редица държави, заради което името му е вписано в залата на славата на Националната асоциация на ораторите. Уилям Стоун неведнъж казвал, че тайната, която свързала по непонятен начин живота на тези трима мъже, е същият онзи фактор, който направил Америка велика економическа сила и дал началото на мита за американската мечта. Хората, които спяват, са унези, които си избират един път и се придържат към него, Андрю Карнеги. Ако искаш да си щастлив, постави си цел, която завладява мислите ти, освобождава енергията ти и вдъхновява надеждите ти, Андрю Карнеги. Каквото човек може да си представи и да повярва, може и да го постигне. Наполеон Хилади. Едисън се е провалил 10 000 пъти, преди да създаде електрическата кружка. Не се обезкоръжавайте, ако не успеете няколко пъти. Наполеон. Хилади, независимо от това какъв е сега или какъв е бил, човек може да стане какъвто иска да бъде. Уилям Клемент Стоун. Намираме само това, което търсим с цялото си сърце. Ако от живота не искам нищо конкретно, ще намеря точно това. Пчелата не е единственото насекомо, с похождащо розата, но е единственото извличащо мед 80 Огемандино, най-великият търговец на света. Черничево листо, Докоснато от човешкия гений, става Коприна, Огемандино. Пиес през 551 година, двама мамуна си от Несторианската църква били на мисия в Индия, а след това посетили Китай. Там те били шокирани да научат, че Коприната се произвежда от ларвите на Копринената пеперуда и че родината е Китай, а не Индия, както се смятало допреди това. Когато потеглили обратно към Бизантия, двамата муна си взели със себе си 10 Копринени буби, които занесли като дар на император Юстиниан Ай. Благодарение на тях и на няколкото буби Византия започнала да произвежда Куприна, която й осигурила търговски монопол в Европа и я направила водеща економическа сила през следващите 650 години. Щом няколко буби могат да променят историята, вие защо се съмнявате в собствените си сили? Епилог Тънката червена нишка, която последвах в началото на тази книга, бе купринена. Затова избрах последния цитат от тази книга за край на първа част. Ако прочетеното тук ви е докоснало, протягам ви ръка, за да ви отведа до втората част на книгата си. Тя все още се пише, както се пишат вашите собствени и моите истории. Радвам се, че се срещнахме на тези страници. Библиография. Инна Очкунова. Книга за мечтатели. Тънка червена нишка. Българска. Първо издание. Редактор Станимир Йотов. Коректор Филипа Колева. Предпечатна подготовка Екатерина Рудолф. HTTP двоеточие дъбъл наклонена черта 4 и тя точка EMI. Формат 8.4 наклонена черта 3.2. Печ, кули 26.25. Ик. Пергамент прес. Тел. 08886 67753 Емейл офисътеперметърс.ком www.permetърс.ком Печатница Симулини ISBN 978-954-641-087-0